بسم الله الرحمن الرحيم الفلام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورت یوسف دا دا سورت نزول کې ورسته له سورت یوهود نه ده 29 نمبرونه دا 53 نمبر دی او مصحف له ها سره هم ورسته له نه او اصل مسله په دې کې هغه مسایل اربعه دي عالم په هر شي مننه يواز يوالله دې متصرف مدبر متصرف یوازی او متصرف يواز يوالله دې او حقانيت پیغمبر او تسلي که څنګه کی صورت کې تسللی وه والقد د اط نه موسل کتاب اخری وکو سره صورتت کو هم تسللی ده او دا ټولې خبرې دغه د واقع د یصفه اسلام نه او معلومیږي صورتې ینس کې ویل ظ کوم الله او رب نو به وی چې دا خبره ته واځي کوي او قبل چا کړ دا سورۃ هود کې وای دا خو ډیر انبیاو کړد نوح علیه السلام صالح علیه السلام هود علیه السلام صحاب علیه السلام دا ټول کړد نو دی سورۃ کې وای یوسف علیه السلام بیاوان کې کړد سورۃ رات کې وای فرشتې په اسمانونو کې کوي یسبح بحر او بهمدیه رسولت ابراہیم کی بوی ابراہیم علیہ السلام بیابان کے کڑدا انبیاء کیوی یوسف یونس علیہ السلام د می کھیٹا کے دن کڑدا کمیتن خالصو سزے ختم خالی نہ دے تو یہ دا مسئلہ چا کردا دا پسما کہ شی دا پا دا جیلوں کہ شی دا دا بیابانوں کہ دا دا پاسمانوں کہ شی دا نو کوم زه تیرہ خالد می خیټہ کہ دن نہ دا کلمہ ویل شه دا لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من ظالمین نو کوم زه تیرہ خالد تو ارا مسئلہ چا کړ دا ادا هو یواز تو بل چانه دا ویل دا هر چا ویل مخ کی صورت اخر کی بالکل واللہ غیب السماوات والارض والیه یرجو الامر کله فاعبده واتوکل علی وتوکل علی الدرس ټول مسائلو چې د آیات کې مونږ ویلو دې صورت کې به د آیات تفصیل سره او مخ کی صورت یو عالم الغیب یواز یو الله دې عالم ما یسر نو ما یولن یال مستقرها ومستودعها لا تسأل لما ليس لك به علمه. إني أعوذ بك أن أسأل لك ما ليس لي به علم ولله غيب السماوات والأرض نفد علم غيبك عن غير الله تعالى ندي سورة كدس يوسف عليه السلام وكاسر عالم الغيب وقرى ياقوب عليه السلام هو عالم الغيب نو في القرآن رحمه الله لكي في خبر نشد سليخ قالا یو نبی دا خپل جوی پتاو تنیشتے یو بل پلیت تاو دا بل جوی سنگا پتاو د دمازوی روکشه دے پلیت پسی لارشی یو نبی چه دیر و پلار دے دا ما آغتا دا اخپل جوی پتاو نیشتے سالیخ کالا پور شیخ القرآن رحمه اللہ لکی اخپل جوی پتاو تنیشتے نو بل تاو دا بل جوی څنګه پتاو لگی عالم الغیب یوازي او الله نو دغه سورته کې ودغه مسائل خو وځاحت سره ذکر کېږي او داسې تفسیلی واقع هغه بل نشتم لکه څومره د یوسف علی السلام واقعته نو هغه تفصيلي ده اول نه واخ لاخره پوری ډیر وځاحت سره دا هغه مهکی سورته کې تصلیو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نو دې سورکې هم ته صلید نبی علیه السلام تا وا ما اکثر الناس ولو حرست علی و ما اکثر ولو حرست بمؤمنین کته ډیر حریس کوي د دوی په ایمان راډولو لکهن بیا هم ایمان نه راوړي او تصلی قتح ایسس تیسر رسولو و ظنو انہم قد قجبو جاء هم نصرنہ دا ام تسلید کنی نبی علی سلام تا او بیا دے خوضاحت رسول الله صلی اللہ علیہ السلام تا و واستاع حال پشاند حال دی صف دے آغا آگا سر رون و حسد و نتیسل و قوم حسد کئی آغا راو گردو کیتا دری رزی کوچھو نو تا تاب رونو باسی اخپل خلان بدیو نو دری رجی بغار کې یوسف علی سلام لار بل ملک معزز شو بادشاہ شو تب بل ملک معزز کی گئی تسلید کنا اغا رونو وقلو نو تاب مخلانو باسی اغا در اشپیکوی که نو تب چند دری رجی بغار کی اغا لار بل ملک معزز شو نو توم معزز لی کنا مدینه کی اغه ته اله ته چیرې راته بادشي ویلا اوسله امې سره طاته هم دلته ما دنه کې بادشي ویلا اوسله تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تک وی رسول الله صلى الله عليه وسلم تک به وې چې يوسف عليه السلام ته ټول سرناګور سلل ټول سرناګور سلل نو طاته هم ټول سرناګور سی کنه موږ اوس پنارا کا سوک نو شوکت سره وتپدن نشي تو په لار او ټول بسر نګوني استابه تابې وي نو د يوسف سلام السلام هم ټول به آخر کې رونه ټول تابې شل کنا وقعو له ساجدين دا وخر له سجد وخر له سجد ټول هغه ته شهدا کونکې تابې دا و ټول سات تابې شکان کلچه د یوسف السلام لاس برشه نو غو لا تسری علیکم اليوم ساته کل لاس برشه نو تا وی لا تسری علیکم اليوم ادا دی شریف او د معزز <متاز> سړي <متاز> نه خوي رزلا سپک سړي چا وکړه لاس برشه نو غو انتقام اخلی معزز <متاز> او شریف سړي دغه کر لاس برشه نو عفو کوي نو دې صورت کې دا ټول یو خونې وی ترتیبنا عرستودي صورت کې او ټکه راځي اغه ټکه ده احسن القصص نحن نقص عليك احسن القصص مونږ بیان او پتاست احسن القصص کول نه استقصا څه مطلب ده احسن القصص ورته چه دیکی دیر غرائب او دارنگی دیر سزونو تذکره دا یو صورت دی دی یو تن واقع دا ماسوی یو تن واقع دا د دنیا تمام سزونو اگای خاطف کرد یو تن دی یو صورت د یو تن واقع دا شروع شي د قال یووسفو دغه شروع ده او بیا چې نو اې د هر شي کړ دا د هر شي ورات ځنه خلقو دا تاسو سر سرېو ما ځنه خلقو چې ناغه ساورو سره تعلقینو ځنه ذمہ داري سره تعلقینو ځنه سره تعلقینو ځنه خلکو ساورو سره تعلقینو ځنو ذمہ داري سره تعلقینو ځنو د بادشاہي سره تعلقینو اورتاسو ها نو تیسورت کې تګوري کنا نو د دیتو چې دا د حق د بادشاہي نظام ذکر کینو د دا غریبانو او ذمہ نظام ذکر کئ جن خلق کې تجارت سره تعلق و نو توو صدا کني د طرف د تجارت طرف راغله دا نو د صورت کې هر شوبې ول چې کوم دی داو تذکره پکې موجود ده د ښه نیک اعمال چې نه غو مشته نیک اعمال او تذکره نیک اعمال او تذکره پکې شته ذکر واه احسن القسسوي صبر طلب ده من الله ترجیح ده مصیبت علی المانصیت دفاع عن نفسه محبت مع الابلاد دا چین او بیان ده توحید دا پکی چین خبری دی صبر طلب ده نسرت ترجیح ده مصیبت علی المانصیت دفع او دارنګ محبت مال اولاد خبره ده کنه بیان د توحید او د صورت کې د بدو خبرو تفصیل سره تذکرہ ده ها حسد درونو ضرر سره حسد مال اخ مکر مال اب ظلم علی الاخ کید الرجال مع الرجال او بولا را پاسر سروتوی یا بوش رانا دا غلاموا سروه بضعا دا سړو مکر سرو سره سر شکنا قید النسا معا الرجال ورعودتو اللتی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابوابا وقالت هیتا دا قید النسا معا الرجال شد بیا قید مع معا الزوج وست وقلبا وقال فيا سيدا لذل باب قالت ما جزاء من اراد بها لك سوى ان يسجن وعذاب عليم قالت خذ مكرش اغا خونسرا شه ګوره ما سي چل نه دي بلکه د اراده د بعد او کردانو قید الزوجا اغا خونسرا بهر پسې کین اغا قید زوج معز زوجا لقد قلت خبره و قلت لك انه بياغي تسوي انك انه من كيدي كنن انه كيدك النظيم و استغفره لزنبك انك كنت من الخاطئين او شديد خو و ذا ان كان قميصه قد من قبل فصدقته من القاذبين و كان قميصه قد من دبر فكذبت و من الصادقين ذا طول كيدون نو ما تاسو کنه هغه چې د پلار نشور شې دی زامون د پلار سره بیا رڼا دوه سره بیا سره د یو بل سره بیا چېن خزه د خوند سره او بیا خوند د خزه سره د ماکرون شل کړه او ځ دی جنا وقال نسوتن فی المدینه امرات العزیز قید النساء مع النساء قلت خزه ته پته ولګرا چا عزیز خدا خدای چلوک نو د دې نه قائد النساء مان النساء شو او به ته نوغه یو بل کې هغه دا وکړ نو دې چې چلوک د ټولو خو زموږ کرو کا هغه عزیز میسر خدای سره عقیم کرو کا د ټولو سره واتت کوله خیرت منه نسکینه دادت یا غو طول مکرسو وقال نسوتن فی المدینة امرات العزیز دا دے طول مکر یوی سران بیدا یاورا پاسدان فنما سمیات بمکره النار سلطی لئیه النار وآآتدت لہن متقعا دا یاورا پاسدان و دے طول سران مکرک دے طول سرکت دیتے والے کیگئی کئی دن نسا مان نسا بیدا طول جمحشلی یوسف علیہ السلام پسی کئی دن نسا یوسف دله ټول یې مچلې دي ټول مکر د یو یوسف سره ټول راځه مچلې راپاس دي او خپل داوا یو کړ او زليخا هم وی د عزیز مصر خجوم وی او د نور هم وی ليلم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين ټول خجاغه پس شلې هغه تدبیر جو کده ټول خلاف قال رب سجنا احب الي مما يدونني اليه وله ت سرمان کوې د هو نصله نهوهکو من چاهی ل نو مکر دپسش دو ا تدبیر تبییر دغو خلافو کو ځ د ښځ ډیرې و نه کوې د کو لاغو د یوي مکر سرته نهرسشي دا ټولی جمع سر وی او ل یو یوسف پهې څګه خللا په توولله کې د نه کېږي ف تجاابله هو رب اادې ربې سجنه حب ل یا زما تبیر دلته اوونه چرېږي فجااب لهڅ الله وله تصیفانې کادهنا په کېده سړی د ښ مکر نه نه خللا دی دا ډی ګران مکري والله تصانې کاده نه ا ل نه واکوم منل جاهی لین د ف جااب ربو فصلفانو کا د هناكنا ان نه د ټولو مکر د یو صف خللا سمه دا باچ همشه دغ ووزران مسل دغا خپل دا د مکر کید الرجال ما یوسف دا تمام را پاسدل تدبیر جوړ کده یوسف خلاف رئیس جنون رئیس جنون نو دا یو سلسله ختم اسلام اوس د یو مختصری خلاصو وای واخې ها زامن او پلار یو بل تنیز دی دیم رونا رونا یو بل دی بیا چاونه قافله مرګری یو بل دی بیا خدا خون یو بل تنیز دی بیا خزي یو بل دی واول مکر شو شد هغه د ضمونو د پلار سره ضمونو د پلار سره بیاونو درونو سره ب سړو د سرلو سره بیا خې د خون سره بیا غون د خ سره بیا د ټولو خو یوي خ سره ب یید او ټولو خو یوي خ سره او باید د یوي خ ټولو خو سره بیا د تونولو خو مکر شو شو یو یوصفف سره هغه یو تن مخپل تبی شوو د ولو خو سره. بیا د ټولو ترتیب شو د ښځو شو هغې مکې ویللو کنه نه لاتون نه هغې خو مخکې چې د جیل کوي هغې خو دا خبره کړی وه د جیل کوي لا الله جناواذا بونه لیم چې نو دا ښ مسلي او دارنې لهله یا ف مع وله جنن نوی کوو من نه سایرین نو دې ښې خو مکې جی ل کوي د ټولو م زوي چې جی ل کوئ بیا را پاس دل چېجی ل کوئ له هم من بعدې ما را وله ی جننو نوختین دا یو سر سره په دیزپورې سرته وورسته اوسیان هغه دی نه راځي که هغه معامله د نوکر دمالککه را ځي ټګ نه راي نوکر د مالک سره راځي نو او دې زنه مکر د نوکرانو د مالک سره وداخل ما او سیدنا فرتیان دیدنه د تدبیر شروع شه قیদুল عامل ملک مال هغه نوکرانو تدبیر چلول هغه چا سره مالک سره ادا نن دي جاګي سره بیا چې نو راځه قیদুল ملک معالم عامل کوم چر عاملین دي اغه سره تدبیر وکړو چې جیل ته ولېګل دوه چل وکړ ټکته هغه زار خوراک کور کول څه چل چې کو اغه کو لیکن به را اگر اپاسه اغه سيته لوک اغه داخوله حکومت نو کاران دي دغه خلاف تدبیر وکړو نو جیل ته ورسو چلو شه ته ورسو دیز نه نه نو کارای نه خبره چې شي نو بیا چې هغه مالک او دربار درباریان وی دا سلسله نوکارو د مالک بیا چا نوغه د مالک د بادشاہ او د درباریان نو بیا دلت چا نوغه تدبیر دغه درباریان او د بادشاہ سره اول تدبیر هغه د نوکارانو د مالک سره بادشاہو کنا قرق تو لزار ورکول نو چلو ک نوکارانو د بادشاہ سره بیا بادشاہ تدبیر وک نوکارانو خلاف مکر دم نوکارانو باچا سره مکر د باچا د نوکرانو سره چې جیلې کړل بیا چې باچا خوب ولید نو بیا باچا خوب ته پوسو کانو مکر د درباریانو د باچا سره اسې یا یو مل او قال واس غا سحلام و ما نحن بتأویل الأحلام و بعالمین دا یو ته اور ماته ستوي هرې شوبې هغه تذکرې شته کړم نو دوی باندې درباریان اوغه مکه بادشاہ سره اوس یې هغه تدبیر شروع شو نو یوسف علی السلام معاملہ واضح کیږي نو اوس نو یوسف علی السلام دیزا فوریک دیزا فورین هغه ټول د یوسف علی السلام تدبیر نه علاوه ټول بد مکرونو چه د پلار سره نوبد مکو که دورونوور سره نوبد مکرو کا وال یو بل سره نوبت مکو که ښې دخواون سره نوبت مکروخواان د ښځ سره نوبت مکرو خځې د ښذو سره نوبت مکو د ټولو ښو سلام سرهبد م کو وا غه یو مکره چاهغې یوفرې سلام د خلاف کلو دا صحی مکارو بے دقت نوکرانو بادشاہ سره نو بدم کړو او که بادشاہ د نوکرانو سره بد بدم کړو که دربارانو د بادشاہ سره نو ټول بدم کړو نو شیشم بدم کړونو تذکره اوس دغه نخم کړونو شروع شول شول چې یوسف علی السلام تدبیر جوړک څرشق تدبیر جوړک ضرور دا راوستو داوم مکه وکنه لکه مخک چن ټول د زر رسول لپاره مکرونو اوسټرانو خیر رسول الله پاره مکرون اصل 3 خیر لپاره مکرون شو رسول سلام می فایلم تا تو نی به فلاکیل لکم دی ولا تقرب دو په خنيت من دا خبرو وکړم او لاندې طلار سره چل کیسه نه راوې دوه ان هو باه و ان با لفاعل من به دا تدبیر کوم من زړه کلاړ دا چل من له راضی نګورم دو هم دا وجه من خط تدبیرو چې من له غلط دی راشکنه کنه بنيامین او بنيامین ته تکلیف رسول مقصدو تا ځناواز ولینوځي غنيامن تې تکلیف رسولو مقصد نو خطه کبیره هغه ورته ویلو کې دا ضروري نه ولې نو به رانه نو دوی رول رول ول مونږ مخکی او بوته دروکړ دې د مو سره پلاسر څنګه پرې دي نو سره ناروځان او اباو متادید ست تادبیر جوړشه دا دا تادبیر شوه څلورشه خطه تادبیر شوه به تیرغ ل دا خبر روشوان نو دلتا جیوسف علیه سلام دا آغا پیٹک ورد سامان کې که خودا نویسف علیه تان تدبیرو دو رونو سرک دا اون خود اغل واب پیشه واب که خودی دا اون خود تدبیرو کنه چی دو واب پس راشی پیشه واسرنی بیچه کل واب پس را گلن سلام طرف نا اغل لوخه که خودشت نمون با داوی جیوسف علیه سلام تدبیر جوڑ که در رو اغه تدبیر جوړکا ضرور ځان سر لويشتو یوسف علی السلام تدبیر جوړکو چې یقینی تور باندې راشه نو پیسې کې خو دې اغه چې کله راغله بیا واپس تل نو دغه رور پاتې کولو د پاره چې هغه اغه غوګه پې کې خو دا ټول خدایره نه دی دا زرر رسول مقصد پدی کې نشته نو بیا چې کله مامله ختم شوه نو د ټولو مصرولو تدبیر جوړکو د رور نو یوسف خلاف اغه چې تاسو ته ده موں غدې لپاره نیروغلي موں غدې لپاره نیروغلي چې تاسو کوم خبره کوي او موں خو مخکې راغلي او قال و الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين لنفسد في الارض وما كنا سارقين موں خو غل نیو تدبیر جوړ شدی یوسف علی السلام ضرور پاتې کولو دا غو ځان کې کی کین اصل تدبیر جوړ او فلم مست يسمنو خلصون دي یا دا م خو پلار ته وای پلار شهر جو اعلان بیکم فقولوا یا بنا ان ابنک سرقت سرق ان ابنک سرق دا او پلار مطمئن خور دफार یو تدبیرو هغه zarar رسول دफार خونو کنه zarar رساله پاره خونو او به چه نو پلار ورته وی چلا شه دا چلو کې دا چلو کې داوم دا یو تدبیرو دا دې چا zarar رسول دफार نو او چیرغل دوباره بیا اخل تدبیر سره چې خبر شروع کړه ما غوم د چاته ذرر رسول الله زان نظر د فقولو نو بیا ته نغات دره تدبیرونه شوروشل کله چې دا تدبیرونه شوروشل شو او هر تدبیر چې نو اثر ته رسیده هر تدبیر سر ته رسیده نو څه سانته راځي کنه نو دلته تدبیر ده دل. رونو دو يوسف دو سيزونو دا پارا يا يونس عزيزم سنا وا اهلا نزر وجئنا ببضاعت مجات فوفلنا الكيلا وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين برني ايات كي يا بني اذهبوا فتحدثوا مع يوسف دا يوسف عليه السلام دا يعقوب عليه طاسولار شي ولټوي لټو نه کوي دو راه لړت لکه هغه خبره ورته ونه چې کوم پلار کړه دا پلار خوې فتحسسو می يوسفا وافي ه دوسو ما سنا واهلن زرو خا ما سنا اورسه د مونتا واهلن زرو ز مونکو رنيته تکلیف قطره لې وجنا نو سړګنده نکړه دا چې ماامله دا څه شي وي دا سړګنده چې دا ماامله دا څه شي دا یو مې تدبير وکړم نو دلته چې نو غا تدبير وکړ سلام لپاره د حصول د رور خپل دلته چې نو خادمانو غا تدبير وکړ سلام لرونو سره او دا خبره وکړه چې انکم لسارقون دا یو تدبير وکړم او چین پا دیکی که خوزا حد تین چه دگه تدبیرونا خو دیده پور سر تاو رسدل او دا آغازین دیده پور دا خط تدبیرو بیا پا کې که مینه محبت تذکیره اون دی اغا تسواجو که اینو پا دیکی که دا زناناو مینه دا اجنبی خلقو سرن او دا رنگی زناناو طلب د دا کار او دا رنگه تدبیر د جړه را ووبوځاړو د غمل واخلاص او مصیبت نو واخلاص او دا کار پکې چې آزاد سړې خرص نو تدبیرون الاوات دا پکې ناروا کارو کارو د زنانه مینا د اجنبی سړې سرک او بیا دا غنه طلب د فحشا او بیا پغې کې اصرار کول او دا چې نو هغه د جړاګانو د جړا تدبیر وجا او باه هميشه یم کو دا په ذکر د کنا او بيد احرارو د ازادو خرسول دی سره کوم د غم مکرونو تدبیر نو هغه سره د کې سو خبري نور اوم دی هغه په دې کې د اخلاق او تذکره خا خلق نو د مولا مو د اخکل عقا سره یعوسف علی السلام هغه خا اخلاق او چلول کنا هغه چا سره او چلول هغه چا چکور ته بوت او سره ربي احسن مسواي انه لا یفلح الظالم نو یوسف علی السلام خا خلق اختیارول هغه خپل مولا سره او دانه خیانت نکول او پاک دمنی اختیار ول نو کل لاس برشه نو خپل رونه ماف کول استغفار طریقه د یوسف علی السلام هم لاس برشه د یعقوب علی السلام هم لاس برشه نو یوسف علی السلام ام ام ویلو لا تسلیما علیکم اليوم نو یعقوب علی السلام ام ویلو ساستغفر سا لكم ربي انه هو الغفور الرحیم سوف استغفر لكم ربي نو دغه اخلاق او تذکره پکوم ده هغه ددا څخه خخلاق د مولا سلام خا ا د رنګ چا نو خاخلاق بيدرونو سلام يوسف عليه السلام خاخلاق وکړل کنه خاينت نه کول په یو معاملاتو کې ګوره خاينت نه وکړا ځان پاک ساتل یوي خې جنم ځان بچل او ډیر خود جنم ځان بچل ګم کل لاس برشي بیا معافي کول او بیا باخنه ګوره يوسف عليه السلام معاف دا ټول چا نوغه د خاخلاقو تذکره په دې کې دا دارنګه پدې کې د مختلفو نورو موضوعمو تذکيره شته خوبونو تذکره ګور خوبو دین نبی خوب دښته پکی لکه د یوسف عليه السلام خوب د بادشاہانو خوب شته پکی لکه بادشاہ خوب ولید او قال الملك ان راسهم ومقرات انسان ياکلهن د بادشاہ دا خوب تذکره ده نو قرآنو ده خوب نوکران را لکن یوسف عليه السلام ته وي مونږ ته خوب ولیدل این یارانی آصر خمران وقال الاخر ان یارانی احمل فوق راسی خوبزان تاکولو طیر منو نبینا بتاویلیهن نراکا من المحسنین نو خوب تذکیره نو دی بادشاہ خوب تذکیره نو دی عام و خلقو دی خوبون تذکیره دی به تذکیره بکی مکمل لکنه او دارنگی اقسام دی هر قسم قید اغماتا اوستا دی اغی وضاحتو اقسام دی جڑا اغا دې کې چې هغه یو د غم جړا دانو هغه څوک کئ هغه یعقوب علیه السلام کئ یو د مکر جړا دانو هغه څوک کئ د یعقوب علیه السلام ځامن کئ وجا وا با همیشان یبکون نو دې کې د غم جړا او مست د مکر جړا او مست دا هغه اقسام دي او دا یو د موافقت جړا دا یو بل سره یو شي یو بل سره لکه یو سره من غم ده نو بل سره یوځی شي دې ته موافقت جړا وای او دا رنګ دې خوشاله خله سره دین خوشاله شینسترګونه وخلاړی شې او د غم جړم د درد جړم انما اشکو بس وحزنی الاله وعلى من الله ما لا تعلمون او پدې کې د اقسام در نفسم دلکا وما وبري نفسي ان النفس الامالۃ بسم الله الرحمن ربي انغفر ان ربي غفور رحیم یو نفس امعرد یو لوامه یو مطمئنه دغې ټول تذکراته بکې دارنګ دې صورت کې د زويلقولو هغه تذکري موجود دی هغه بهان شت تذکره ده انسان د ازويلقولو چې کوم کې عقل ولک داږي شي تذکره بکې نو یو پکې ګور ازويلقولو بادشاہانو تذکره دارنګ دې دا فرشتو تذکره د بشر تذکره د شیطان تذکره نو دې صورت کې هغه مخلوق چې هغه الله الله عقل ورکل دي او عقل مطابق چې نخپل ژوند تیری د بل تابع نه دي نو دا هغه تذکره ده پکې دغارنګ ملک چې انو آبادیاں نيک او دلته چا نو د آبادیا نو تذکره هم ده د مصر تذکره ده د بدوي باندو تذکره ده او د رنګي د بیابان د کندو تذکره ده غیابت او جاب کومنال بدوي بدو باندو او د می سره تذکره ده دا. او د رنګي چنه د کند والقوم فی غیابۃ الجب اقوم شی شمن جوړی کی قیمتی سېدونہ چاغه من خلق سېدونہ اخلی دا ری تذکره لکن سمن تذکره ده بزاعات تذکره ده او د دراحیم تذکره ده دا. دارنګی د صورت کی چنه هغه لوخ تذکریم شته او د رنګی چنه وء کېر باده لوغو تذکیره پکې کوم سیزونونه رڼا حسريږي داغي تذکیره پاکستان شمس او قمر او نجم د نن رڼا ملاوي کنا او دا عادت تذکیره پکې اومشتات احد اشار ققوا سبا سبا سمین نو د عادت تذکیره پکې اومشتکان حيوانات تذکیره پکې اومشتک زی ب بقر طير بعير دا تذکیره پکې د خوراکونو تذکيره پاکشته خوب وس خمارسون بولد د قافلو تذکيره پاکشته سيانا وارد گاوقاتو تذکيره پاکشته غد او ايشا سياست ته ملک تذکيره پاکشته که اغه کوم سیندل په کاریګي نو بادشاہ په کاریګي نو ملک وزير په کاریګي عزیز دا نایب په کاریګي نو وزیر وزير په کاریګي نو داغه تذکره نو دا دیک، دی سر چی کم متعلق دی، نو دیاغو تذکر پا کشتن، نو کوم مسئلہ چی کمی مسئلی دی پار صورت چلی دل لی، دیاغی خو انتی های وضاحت دی پاکی، اگا مسئل دا نفی شرک فی العلم، گران، یاقوب علیہ السلام تا رون راغل، دا زامن راغل، نو زامن په حال پا حال منی پوانشا، یوسف علی سلام ځان سره روان ک له درونو په حال منی په انشه قافله ولچل کو نو قافله ول یوبل منی په انشلل خذ یازی چې مصر سره خپل خوان سره چل کو نو خوان په په انشه خذ خذ سره چل کو نو حقیقت منی په انشلې بارنګ نو کران نو د بادشاہ سره چل کو نو بادشاہ په انشه بارنګ درباریان نو خوب ولو بادشاہ سره چل کو اسغاص او احلام نو په انشه پو ان شو کنه عالم الغیب یوځي ولاله یوسف علی السلام بیا تدبیر جوړک ړونو سامان کې پیسی کې خود ړونه پونشلل بیا د سامان بیا من دوه مقصد ورته پتهونه لګیدا چې دا, دا سم مقصد دی نو یعقوب علی السلام پوښ شن عالم الغیب یوځي ولان نو دا ړونه پونشلل کې دا سامان دا پیسي ولې کېدی بیا تر لوخه کې خود نو بیا غوړ چا پټنوه وکړ ګور بنیامین ته اغتھ پتا و نے کن نور روڑہ پتا نہ لگے دا کلی ول تاں پتا نہ لگے دا بے دمرا زمانہ کے دا تدبیر نہ کیگے یعقوب علیہ السلام بھیڑی کنا مو بوزے بے بتا سنی ساری مو بوزے اگا پو... اگا پوانہ شام عالم الغیب جو و اللہ لوخ کلا جس یوسف علیہ السلام و بنیامین جدا مشورہ کولا ندارون پوانشل چدیوبل تسوی او بیا چې نه نو کوم نوکران دین وغه ته پتنوه انکم لسارقون غلې پکې نه غلې نو سامان غنو پټکړې به ځان له مشوره کوله نو به رونه حقیقت باندې پو انشل چې موږ سره چلو شه او دا غلا نه دکړي او بیا کله چلارل به بیا راغلل نو بیر لګادي یوسف علی السلام سره باز کړي او داورت فتن اشتا چه داغه یوسف ته چه مون کو که غرزوله او ارتصروا احل علمتم ما فعلتم بی یوسف و اخیه انتم جاهلون دو اقف کې ورته ورتان فلما دخلو علی قالوا یا ایو الازیز ومسنا وآلنا الزر و جئنا بی بزاعت مزجاعتن دو اول زل راغلینو نو پیجندلی دو ام زل راغلنو بی اومن پیجندل در ام زل راغلنو بی اومن پیجندلی علم الغیب یوازیو يو اللہ اب بیاو لگیا دی کنا مستناوالنا الزر و جئنا دی وضاحت مجات فعوفنا نالکیل و تصدق آلینا ان اللہ یجل متصدقین سو پورې چا خپل ځان اغنوخ کارکڑیک نو قطع دوتا نوو لگی درے عالم الغیب یواجیو اللہ دیک او اخیر دی صورت کی هم دق خورا ام بیاو منی پریشانی راغ اللہ پریشانی راغ اللہ تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا علیم الغیب یواجه ولا نو دي صورت کی د دغه سیزون تذکره وکيږي چکه مختصر غوندي عطا سواوردل او دا صورت مشتمل په یو سو کړو باندې یوه بشورکیږي هغه ده خوب لیدونه بیا به د مشورکیږي د رونو د مشورینه درمو به بي به هغه ده شروع کږ د افلی د راتللوونه بیا چ هغه د م سر ک غستو د خررسدونونه بیا به بله شروع کېږي د ښو مکرونو تبییرونو نه بیا د نوکارانو د خوب نه بیا د باان د خوب نه بیایان هغه د یوسوف م سرته راتلل تیز او بله شروع بیا کله چې روور راځو دی نه او بله شروع شوشي او بیا کلچینو غاغ رور گرفتار شي نو دین او بلا شروع شي بیا باغو دریم دل راضی نو دین او بلا دیمنه و بیا سر شي کی نو دا یو څوک مراحل به وي په دې صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کی ترغیب ال القرآن اګفلا امرات الکایات الکتاب المبین الله په یو کې په مطلب دغه حروف دا یو د کتاب دی حل مبین چه صفا بیان کئی صفا بیان کئی گورا سمر صفا خبر اکڑا چه منگتا او خیئی کنا سوک آلیم الغیب دیکھ سوک آلیم انبیاء آلیم الغیب ندی نو بادشاہان آلیم الغیب ندی چه انبیاء آلیم الغیب نشلل بادشاہان آلیم الغیب نشلل نو بیا آخر کی او ٹھیک اللہ رب لیزت وی دا صورت کی اغا د دالک منم با الغیب نوحه الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون 102 نمبر آیات نو دد امام اول انبیاء نت نفید علم غیب چې لاکه څنګه یاقوب علی السلام خبر نو یوسف علی السلام خبر نو نو تم خبر نه کنا خو چې کی پیګه پروته او پتا ورته نشته ان انزلنا قرانا على الغيب یوان یوان لاده پوی دپار الله قران را لګل لیکمه یقینا را ل نازل کډم قران عربین واضح و صفاج بی ولا لکم تاقلون, دے پارا تا و دے تاقلون دل پارا چې تاسو عقل نه کار واخلئ دیسه مطلب دی قران مونږ راولې کوه عربی ژبه کې ول وضح دکنه او بی لکم تاقلون ول دیسه سره عقل منکی کنه قران چې راځي ټول من دنیا دنیا غقول نشغال د کړي ټول له یو اقل من هغه قران ولدي روستو به یو آیات راشي الله رب العزت و یو تل کلم سال نضرب حال الناس وما يعقلها الا العالم دا مثالونو موږ وځه ته پاره بیانو پويږي به صرف عالم عالم به پويږي خلق تبوي مفتو لګينا ټول نزیات عقل من هغه عالم د قران ده د نبر عقل من کې دی نشي وَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ نحنونا بالمخلومی وعیات ترشو اتامرون الناس بالبری و تنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب ها گوره کتاب سرحو عقل لگی کنا سنگا عقل تاسون اندر اشلا فلا تاقلون نحنونا قصو عليك احسن القصص من بیانو پتا من اندر خستق کسا کسا مزامین ولا احسن القصص ور تولیو اداره ت بما وحينا اليك القرآن فسددائت من تتوحى كددي قران وين كنت من قبله لمن الغافلين عليم الغيب يواز ولا قران نور غلم نبي عليه السلام ته يوسف عليه السلام دی واقعا فتنوکان وين من قبله لمن الغافلين يهود اعتراضه امه کافر ہوتے ہوئی چ ګور یعقوب علیہ السلام زی خوشامو مصر ته څنګه راغی دوهوله واقعا ابيات تسلي نبي عليه السلام ته شروع کی ماوي رونا د يوسف يوسف بو ته تا قيت او غرزو دري رز الته بل ملک معزز شاب قامو مخفنان وباسي دري رز بغار کې بل ملک معزز کېږي يوسف عليه السلام ته رونا اخر له سجدة طول تابشل بیا اويام کې ولا طول تابشې سنګون وي فتر مکه موخه کې دا چندوسل کنا دا تسلي نبي عليه السلام ته إذ قال يوسف الابيهي يابط اني رأيت واحد عشر كوكبا جيدنا شروشو قال يوسف علی السلام بلار اخفلتها بلار زمان اني رأيت واحد عشر كوكبا يكينا زج مما لدلية والسطور والشمس والقمر نرس بمئي رأيتهم وين دا رأيتهم لدل دماغا لساجدين چما تدشئ دکونك هم ساجدين دا زمایرو جمع د ذویل قولو ولې کار د ذویل قولو کی کنه دا خو د ذویل قولو کار دی ذکر تعبیر ما الفاظ رد دوش رایتهم لساجدين علماء لیکي شیخوب عقب یا حبیب توي یا لبیب توي خپل محبوب کوستبوي یا قل من تبوي قمه قل خوب نه کنه ولی هغه غلط تعبیر وبازینو ګوره دا خپل بلار ته وي نو حبیبم دے لبیبم دے یار دکنه محبوب مینا محبت دی یوسف سلام او اقلون نبی دے مخوب ته قمقل سړی ته نوې غلط تعبیر به یو باشي او ځنانه خوب لید او بیا خوخه ته وین چماخ ټک سپیني کپڑے اچوللی اې سر لټاس ور کهاې ته هملاسمی نو کفن دے ګور پریشان اې کړه او بل خوند چې نخوب لیدا خځه توي زما جو احقو مشرك کړه او بل مغرب کړه هغه شکر رسل شنی غلط هغه الله باسي ور کولا دې یا احقو مشرك کړه او بل مغرب کړه شکر رسل شنی غلط تعبیر وکړه نه تعبیر ودا ستاسو چېګه پپويږي کنه انبييا په تعبيرونو من پیږي نبي علي سلام په تعبير پیدا هغه نه پستاوه چې صدیق رضی ډیر ماهر او بیا دغه نورس صاحب او نورس علامه بي سيرين رحمه الله هغه انتهي ماهر د تعبيرو یو تن ورت راغی چې زما کټلاند ور وليږي هغه یو کنه خزانه ده بل راغی چې د چل چل ور وليږي هغه توبا او استغفار وکا ته ګناګار متاور توی تعبیر خو یو شانته ده هغه یو جون جولای کې خوب ویني یا جنوري فرور کې ویني نو جنوري فروری کې جیمی میک ویني یا وودي کې نو چې وودي کې ویني نو دا خو عذاب دي کنه ا جيمي کې خوب چي نارام نعمت یو وډای وسوال کو کنه یا الله په دی ځان مې بيور نه کې او په آلا ځان مې بيور نه کې اې چر ډیر نو هغه يہ کړه اوبې ځکلم راشل نو نسوي يابې به ورته نهستي رايته څه پتا چې دا الته دا يہ شته نو یو چرنا حجي مکه خوب لیدله مغ ورتوي دا غو نعمت دي بل وډي کې لیدله وډي کې اعظم دي تن راغې هغه چې ما بانګ ويل خوب کې هغه چې حج لوزي بلکې سراغ وي ما خوب کې بانګ ويل له خلق ته يون سه دا غل فازنا مؤذن ايات الله ايات الله انكم لصارقون د اياتنا او عد في الناس بالحج دوډ کو وزن وزن ده لوچا ورته وی خوب یو شانته ده او تا خو چنهه تعبیر هغه بدل بدل وکم دا ولي اغه ګورا د ایام او د حج کې خوب لیدل او چې ایام او د حج کې خوب وینین او عزم فی الناس بالحج دا د ایت اشاره شو او د چنهه ایام د حج ندي نو ثم عزلم مؤذنون ايت والهير انکم لسارقون دواره ست دلته نه را وړاندې نوک هغه انتهي ماهرو خوبول کې هغه زوبیدہ خوبولیدا چې څومره حیوانات مذکر دا داسره جما کوي انتهي پریشان وا هغه خپل وینځولې ګرغ هغه ورتوی چې دا تان نه دلی دا خوب تعبیر ورتونه خو به چې واپس راغلا هغه و تعبیر نه راکې هغه دا خوب تان نه دلی دره بلا شورتو یا چی دا ذوبیدالی دللی یا هارون رشید بی وا چالوته ها دا دی دیش دا سه خوب دینه الله دا شکار اخلیک چې هر شته وفادار رسید به هغه دور کار نهره ذوبیدا جوړ کړو اوسم دغه علامات اشتاق هغه پوران حجاز علاقې یمن نه راوسته او هغه عرفات لپاسه پسته رسول نه نو ادي لارې وبنوي کنه نو لوی افیدا حیوانات تملاوا نو خوب بت چنهغه اغه چاته وي چا په پوي کنه چې تعبیر صحیح و باسي اغه نيستا چې د خوب تعبیر خراب کې ګډ وډ کې نو دوي نه راي تو 11 کوكب او رغبر رنا د ام بیا کتن رنا د رغبر رنا د کتن رنا تعبیر د دابرا نیر انا خودی کتنو دو پاراداست والذی خلق لکم ما فی لرز جمعا انی رائی تو احد واشر کوکبا و الشمس والقمر رائی تو نو خیر خواهو کنا مفسرین لکی یولس آغر رونا ادارنگی شمس و قمر مورپلار قال یا ابو نیا لا تخصص رؤیا کان لا اے بچویا مو بیانوا خو با خپل پرونو خو لو باندې فیا کې دوه لکه کیدا ولې حالت معلومی یوبلتا کنه تدبیر بو کیستا خلاف تدبیر کول زکه چا نه حسد د سبب ترقی او قابلیت وي تا تاسو ترقیم له دنو دا د حسد سبب دی نور به در سر حسد کوي رونه ولې نه حسد بسر کوي یاد قابلیت نه دا د وسې زونه نکنه دا سبب د حسد دی او مخک مابل او حسد خو هرجا کې پروت دی نو سو کې سرګندۍ او سو کې نه لکه گندګي ده هرجا کې پروت ده لیکن سو کوشش کوي چې دا گندګي بدن نه ده نو پټي نو کله چې بدن نه بارکې نو هم پټ زيتځي زی. او سو جن سرګندۍ نو سو کې سرګندۍ هغه خلق لوي نه وي کنه ما خلا جسد من حسد یو جسد از نشته چاې کې حسد ني وي ها دومره ده چه کریم سڑه ده نیوخ فیهی دا پتی اللعیم ده نیوخ دیهی دا سرگنگی کنگی پشانتی تدبیر به کسا خلاف تدبیر دو خستان رونه دی لیکن این شیطان یجنی مجرد دم این شیطان لیل انسان عدو و مبین یکی نن شیطان چلے تب او دا خزمارونه دی سنگت زمان خلاف بکی نا این شیطان لیل انسان عدو و مبین وقدان لکا ای طبیق ربکا دا رنگ غرقی و يعلمك من تاویر الاحاديث او تعب... تعلیم و درک یتا تا من تاویر الاحاديث و يعلمك خیبتاتا تا من تاویر الاحاديث تاویر الاحاديث مطلب ده علماء وی تعبیر د خوونو او علماء وی دلائل د توحید او دا رنجی ترجیح الکور اهم کار را پغیر اهم نه کو يعلمك من تاویر الاحاديث یر د قو بر د لایل د توید و تون مننی مت والی کولهیا دا, دا, وعلي دا اشارهکرل چې دا خوب کوستا د ل طرقې سبب دی او ترقییک دا سبب د حد وي حسد بیا د کوه ش کېږي نو کار بجوړ شي او پې و تم مننیمت والی کولهیااقوب او چې فر کې نیمت په تا منې والله لییا او پهال د یاقب کما تم لا بوی کمن قبل ابراهیم او اسحاق ان ربی حلیم حکیم کې څنګه پور اکړو دا مخ حساب مشرانو چې ابراهیم علی السلام دی اسحاق علی السلام دی دا دواړه د دنیا کې وکړه ورخصمرا خوش قسمت چې په خپل پیغمبر نیکیوم پیغمبر په خپل پیغمبر او لاریم پیغمبر یاقوب علی نیکيون پیغمبر عیسا علیہ السلام ور نیکيون پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا غو رسالو ور نبیان دي کنا ان ربک علیم حکیم نو جه سالور پښت نبیان و هغه چا هغه سره حسد کیږي نو ظاهر د چې بل بل داسوک ته چا غوته نه پاتې شي او دا روک تام د پارا تور ناخري سوراتونه دي کنا قل اعوذ برب الفلق قل او دا یو داسې مرض دی چې دا د اثر په بل نه کېږي د اثر چې څوک حسد کې نو پاغه کېږيغورورزه پکتته پا روانې هغه من سرات وي او ولی دا خصتوه نه ده که نه اسو پورې چې دا حسد کارهشي ماغ بیا منصوبی شوي اول چې ان ترقی را ترقی سره حسد را حسد ح سره منصوبی را شي منصوبی سره جنګونه را شي جنګو سره فاد را شي فاس سره ترقیخت م شي د په ورځی کنه حسد ترقې د وجن راځي او به ترقې په دې سره ختميږي فصال راشي کنه نظام خراب شي الله رب العزت دلتا ويتم نعمتو علیکم وعلى يعقوب كما تمها لابوک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم دلتا علیم حکیم علیم مخک په حکیم منین ورې دې صورت کې متاوسوی کنه نه نفی شرک په العالم دا بلار نظام او د حاله خبر نشو سفر اسلام دروو د حال نه خبر نه شو افلا د یو بل حال نه خبر نه شوه همون د ښځې د حال نه خبر نه شو او دارنې چېو ښې د ښځې د حال نه خبر نهنشلی او باچیا د نوکر د حال نهخبر نشو ان نرببه کا علیمون نهقد کاوفی یو ه واییخواې آیا ت سا ایین ملک شامو می سرته څنګه راغی پقی سره وقسید یوسف او رونو دغه کې آیاتن بیر لوی عبرتنا لسیلین لپاره تاسو کوم کو او ما تاسو اگر مختصر وی ډیر که دا سوچو کې نو تب نورم دغه کې ناغه رموز اشارات او کم نور از دازان کی دا رنګه ادی کې کوم چې نا حکمتونه دي نور بمته ته مل او شی آیاتل لسیلین اذ قالوا یوسف داغان کې مشوره دا کله چې وی اذ قالوا كلت ويرون يوسف خام خ يوسف واخوه رجل جاء حبوا الى بينه محبوب د زمان فلارت ونحن عصبهم فر دلوا غم خادي کی سمیڑے کی مونګ پکاریګو امینه ده سره ده مطلب دا ده چې کور کاروبار مونګ چلو امینه ده سره ده ان با نالا فیوز العالم مبین یکر زمان فلارت دی فیوز العالم مبین هغه په ختای سرګند کې ده دلته معنا ده ختای سره ده عرض کچ نوغاات د ضال نه ګمرانې و د ضال لن ف دهله خپل پې غمر تهوي تممون ګمرا به موې نو تاته هم راک را او د ضال لنفاده هلته په زال لن نه مه کوي اوروسومره شي نه کله زال ل کلل قدې مخکې نا نا ظلال ال ار دی کا خپل معې دلته بهه دغلته سره ده اوجه د ال لن ف ده د سره د نه ته نه پووه پدیمه ني هات پتن وکنه اوینا کله فی ذالالک القدیم دا په معنا د مین سره خوخانه مینه کې پروت یوسف نه هرای اوینا بنا لفی ذالالک مبین په ختای سرکنده کړي ها او د سره مینه دا اوس خصول د خشیک اغه لپاره سبب بد جوړه خصول د خشیک چې مینه د پلار دا غیلا صاحب پا سبب غلط چارسی شه ده هغه قتل درور دین تیک لکه څنګه مخکی او مکر ذکر شو قابل لاپاسه درور پسه ترقي غوخته خپل ته ترقي غوړي نو داخ کار ده غیلا پا را رور قتلینو دابط کار ده خ کار د سبب جوړل بد کار دا خوبت کار ده ولې بدکار سره تر هوتاره کینرې تنزل براځي پکه ته وځای لکه توې د مینا محبت دا ترقې له په برت دی د نړی په اړه کای بدکار نو بدکار خو سبب د پکه ته دی دي رو لګ عقل نکار واخل کنه چې برت کو د پاره خو برک ا کارونو کول پکاری چې سړی په برځي کنه توې مون ترقې به مونږ پلا مینا محبت به دا خو کار دی حقوی کار چاغه سره پکه ته ځای توې د تقوا سره لکه ارے اور اور قتل کئ او تلو جو صفا اوی ترحوهم ما تا تخونه کئ اغانی ته د اسکارو کئ اشرف ولی تانویر رحم الله واکاز کرکړه یو تنچنا تہجد کول ګډ کې سړې خرډې ده د تہجد کې یمات ګډ کې سړې خرډې کې د لا یو د لپاسو زمامزګر حلل رانه والی اګه چې کوس الناس ته د مزګر دغه ولا خبر غلش پدنه د دې شهره د بلار بې پاسو چې درمندر ونشل نو خپل چورکې پرتا ورال نو په مرای منه ولا کې دا و خړتینه وخه ولې جماعت توجه خرابای دا م خپل وسه په خپل چې ځان لا توجه پیدا کړي نو داو سره دا خو په برن برنې نظام دی اته چې کوم کای سماره دد ناو 16 دا خو په نظام دی د به بره قدم پهکتت اخلی دا ساقل دی می محبت د پلار دا خو بر نظام دی تاسو کوئ قتل لی او صف دا خو نظام دی جوړ نهشته نه که نه جوړ به کو, کنا من قومن کو نو من بعدې اومن سوال خرین بیا بر نظام اختیار کوو اوتلو یو سه به حو او غورځای دلاره ارځ یخلو لکوم مفسیین دلته لکیي چې کلی یا پلارار نو بیا ډیر بد حالت کې چې نوغا و او تکاو چاو او تکاو نغه یو ورتوی داسه مکوای یو بیابان کو غردوی نو داغه مشورې ته اشاره شو او وتره او غردې دلر ارزنده دي دل یخلو یخللکم چې خالیشی تاسو د پاره واجوابکم توجه د پلاستاسو خا دغه مون ګنا او کو د ه پکتته سبب ده دمر خو پیدل کانات وتکونو من بادہی قوم صالحین او شاید بدد نرستو قوم نه کان ته ببو باسه کنه. په توګه د نو, پر دے دے پر نو کی کی کی دا پر دې حق دې دا په توبې سره نه معاف کیږي حدیث ک راځي ټول نړیبه مخشر میدان کې هغه حساب د حقوق العباد کې هغه د دماغ کې چې وینو حقوق الله کې د منځه پس ته اقیدینا او حقوق العباد کې د قتل لا قتل اوس مشوره شروع دا او قتل یو صرف بل لا تلو پالا قائلون منهم اکثر مفسرین و اداغ مشروی لا تقتلو یوسف با موجن یوسف والقو اغرد ادائی فی غیابت الجبی فاگر ڈرڈا و شڑکو کی یلتا کتو بعض سیارا پورتا بکی دلارا بعض قافلے والا ان کنتم فاعلین زکر ٹولا قافلہ خوکوی تا نہیں ذکرن جاغی جز سکسان چکو مقرر وی لقیت لقطا اگر رکشیوی شیط اولے کی غیر زیرو. اللقيت اغا مشون بچی رختې لار کې چا بهموند هغه ته لقیت و یو لخته دا عام ش بهمومي یو وړوکه انسان بهمومي مای تلقیت و يلتقطه پورته وکی دلاره لختہ رښه وشي بهوګني پورته وکی وازو سياره ان كنت فاعل قالوا اغو دا مشوره تر وشوا ځین مفسرین لیکین کله ته یو بل کې مشوره او اسلانو به يو سفر او غختہ يوسف تريم ته څنګه د خو خلک ساورو سره نې جو سار ادا چې ساوری سره لیک نه غت دی واقع من خپويږي 77 75 په دې منې نه پويږي ساري نو سره ولي ځکه ان ساري په ځنګل ته بوزو ورشوده بوزو بیابان باندې بوزو او چکر به ولګي چکر میوي ادا لنګ د غر کوم میوي دی هغه وخري زون دی لا کو کېګلان چم یاري چکر میوي دایي کنه ډېر به د کې او چکر و لګی ویژه خصم یی خوشاله پدیمونه بیا و ځان سره یې کړه ځان سره یې کړه داینې چې زار هرته ځوان هغه مخ کې هغه ځله کې هټک پرو ته کنه د او کله چې سړی په بردي نو خلک به په کتره کاږي کنه انسان د خپل عادت خوې دی چې په بره ته د سګن پرې دی نا کې خو هټک کو کنه نو دو طول راجہ مشلل دے ہم اخپل اعتماد کی واقس تا بیا طول لارد یعبانا سری طالر مالکا یعبانا اپلا رضا مانگا مالکا سری طالر لا تعملنا علا یوسفا که اعتماد نکیتا منگ من پبارد یوسف کے وا انا لہو لناسحون یقینا و انا لہو لناسحون یقینا منگ چیو لہو خاص ددہ لناسحون خامخا طول خیر خوانو دائی آوازی دے ټول نمگ طول دا الفاظ د شری خور او کویم نامون تول لهو خاص د دا دا یوازه دانه یو تن مدد خیر لټی نو بل بو ته تکلیف ورسئ بل بو ورته خیر لټی نو بل بو ته تکلیف ورسئ سی دا سین نه دا بلکی د یوازه د خیر خواهن ډیر دینو ډیر خیر خوان او مسکین با یو تن څنګه تکلیف به دا مطلب ډیر خواه خیر خوان او مسکین یو تن څنګه تکلیف به همومي وای نه مو غ زو تا مره تاسو باندې اعتماد کوم خا کوي ار سليمان غدن ولي کدم سره صباح يرتا يرتا ويلم يرتا سکمک کوي ويلم او لو وي کوي ذن قراتن کې دي يرتا نر نا نرتا مونږ بصاورو ويلم دبلبي کوي بل قرات نرتا ونلعم ساری بصرو کله چې بصاوري ماڑش لکه ناست نو مونږ بلبي بیا او ساری چا سره پهې پوهږي مونږ ب خپل غررکې ساارو بوتل نوغررمې پورې به سره چې کله به کې نستل مونږ په له لو هسې ساې او تللهې کو نواد نرو نه او اوس په زنګلی نیست او لې زنګلی ساار بیا رل ټو کې به بیا نو سړی به له به ته نووز ګاره او چې کله غوت کې نستل د واړچغ لبته اوګار شل رسمانه غدن یارته دو مطلب دا د یارتهڅکه مقببه کوي لا لبي بوکې بل مطلب نرته نه لاڅکه مقب وکوو د بر می بهخورو لبي بهکوو یا نرته مو به ساوری سره عام دی لبی کوي و له له خاف اقد جمله بیا دو را و انا لهله حاف و انا له دغه نام مونټول خامخ دد لا حافظون همخه حفاظت کوون کېو مغاور تسوی یعقوب علی السلام قال یعقوب علی السلام انی لا يحزنني ان تذهب به دا معنی دی د زنګل تنشم پرهوده دا دا معنی دی خان یو معنی دا لا يحزنني همخه خا مال غم کیا چي د دې جدای ان تذهب تاسو تا سوته ما نبوزای تا سوته موزه کنا نو سب پریشانم خپایم جیم هم دادا او او دا دینا خوری دلار شرمح خوری و دا یا کوله هو ضو او افو یې کوم د د ناچوببه پې د ل شرم تومانو غاافلو تاسو به ددنه بیا خبري برغویل لکنله نې خوون له حاف نو څنګه دی به زموند یو تن دی زمونږ دو ټولو نه به شرمک شرمک څنګهخورري نو یاکوب د سلام ورته ان تومانو غافلون چې تاسه پتهې د بیا غ تاسو کوشش کوي لیکن همتون تاسو د دنه غاافله غو داوي ته مخافهګه به راولو هغه خبره خو یقیني لکنه قالو دو ویلای نه کلا هو ذيبو و نحنو عصبہ کاوخر دل شرمخه مدا نوي دای نوي چه نباخري نباخري شرمخه څنګه اخري الفاظ ځا چوي لای نه کلا هو ذيبو و نحنو عصبہ تاسو وخه ها تول وخه تاسو اوري مطلب اوریدئ لیکن ننو آورای، لئی ناکل او زیبون، که یو شرمخو خورنو او دی خوری کنا و نحنو عصبا، و نحنو منخو یا لوی تولی با بچ یو کنا، ها، اوز زمون گستا کر سر ته رسولنو، اینا ایدالا خاصیرون، اینا، منخو یا تولی یو کنا، او عمتلا، لئی ناکل او زیبون، که او خوردن لر شرمخو دا با خوردیر ناشنا کاری، ولی و نحنو عصبا، مون یو تولی و یو تن دوما تولی نوا شرم اخرازی او تن بودی و بیز اون تولی خیر نشته این ناید اللہ خاصی یقینا دا وخت با مون دیر تاوانیانیو چیز مونگ دوما دومره کسانو نوا یو تن شرم اخری این ناید اللہ خاصی او خاتیب سی بایو خبر اکولا دا اگر خپل میزاج دکنه اگر ای ناکل او زیب او خورده لر شرم اخر و نخن اصبا مون یو دلیو شرمخه خوراک رساله پریدو مونږ له سې چللې شرمخه خوراک رساله پریدو مونږ له سې چللې مونږ دومره ډلې وو شرمخه راضیه دی وخوري مونږ له سې چللې مونږ اجازه کوي ان نه کو ورزونو غن بخلا شي کنه ان الا الله خاسرون قلم ما ذاهبه به واجمع ان يجعله في غيابه الجب دبر کړه شوروشوا کډه دا شوروشوا چې پلار دلاثه که نا نا نا پلار چه ناغه مطمئن که روان کو دلاثه سر لفظ مهتی کونه ویخ دا واړو وانو وادو غلیل که او دلاثه کهی او تونگه پکتو تکه ده جو پجوورا اگه مناسب نده شان دی نبی سره ذکه ماوی خطاش لام نو دلتووسه راگلال پلار چه ناغه مطمئن که اغلی تسللی ممسلی ورکه او د داان سر روان کوه اکثر مفسرین ل کوې کله چې م پلار مخامخ دی نو هغه ورته ولاړ دی مور ورته مولاړه دا ګوري سینکټک خولهګید لکن نه د خوب نه چې ټکله کدللی کو یو پغې اخلی او ګون اخلی لی اخلی څنګه چې سرونه پنا یو او دمې پهمکه من راوا چاو او یو تن وي پا ست منه له سور شو بلکل مرای والا تاولا نو بلوی مسورا خوزمون دیده شي دا چه والقو فیقا بطل جوب جممر خونه دا شی نو چاپ یو پا گٹ ویشتا بل پا گٹ او چاپ سکونو او زنی مو فسرین لکن لی چه دوتا ده خوب پتا هم لگیده لیوا ویدار شکنو ساگا نورا سپوگمائی او دارنگی چه ام اغا ستوری دیوستا بچ کی کنه لیکن مفسرین لکه الله دلته دا خبره دوچ س یوسف علی السلام سره وکړه الله پټه پرخهله فاعلو به ما فعلو وه وکړه سره سوی چوکړل کپڑے ته وی و کتې راک ګټو سره وشت فلم دا ده به به کله چ بود ده واجمع او ایت فخا اراده وکړه ایا جالو فی غیابت الجب چوه ور دے ته پګر ډډ او شړ کوکی ډېر تکلیف ورته ورا ساو او ځین مفاسرین لیکي چې هغه مشر چو هغه بلګونی ترس کاوه چې دومره غټو سره مولای او دومره موهه دی چې هغه هغه کوشش داو چې سومره زر کېږي د کتاب وغورځو ولی چې دا دوه وخت ډیر تکلیف ورکي نو واجمعو و ټول متفق خلل په خاې اراده وکړه چې په خاې اراده وکړه د کتاب وغورځي نووي غورځاو اي جاالو في غيابۃ الذ ذغه دوران کې چې د دوه د غیراده مصمم اصلاح کړه کښوا جن مفسرین وې د کوټه غورځاو نو دا د کوي غاړه او نسلا چې ما مغورځوي نو به وي چې لاسونه ولو تړل چې د کته شيونه نسيو ډارک لارسې کته ولګي او کمی سي تر عمل لري که وې وخت که هغه ډیر مینه توکه چې کمی سوما نامو باسي لیکنه کبې سي ورته امپرینو خو او دا کومه په پلار ته چې شې وډولا کا هغه ته وسو ويو یوسو کنه ایا جالو في غیابۃ الجم دیغه نه دوه تدبیرونه کوي تکلیفونه راسي پروا نه الله رب العزت یوسف علی السلام ته تسلی ورکړي کرا او اوحينا الیه لتنبئ انهم بأمرهم هذا هم لا يشعرون نو دا قبل النبوۃ چې کومه ښه کا نهغه ته احساس وې زړه کې خبر اچول واوح اربك الى النحل الدا جبريل نه درا دے هغه جدا مان را چې هدايت فطري ورتاور ک فاوحینا الى ام موسى زړک ورته خبر واچولا دلتهم کنه ارحاص قبل النبوت مفشرين لکې سمره عمر کو چې لیکته ورته نو شپګو نه اخلا تلس کاله پر یو قال شپګو کاله بل دوه تلس کاله بل لو ل سقالو بل ذات ل سقالو او دا ټول اقوال زاد المسير تفسير زاد المسير کې ذکر کړی دی چې دا دومره اقوالو پدې کې نو ده وړو کېو کړه او دا ابتلاء سقالو چې القرآن رحم الله لکه دا ابتلاء صالح تو قالوا لا تنبئ انهم بابرهم زکی ور موږ دا وحيو کړا فانحدا، از دو خبر ورکه بھیام رحیم، پکار دو، هادا چهدا، وهم لاعی؛ شورون، دیو مطلب دا، وهم لاعی؛ شورون، چې دو نو پو اپ مرتب دیو دو لگیاو کیک گردو لیکن وهم شورون، دو نو پو اپ مرتب دیو صف، ای منا پو نو کنا، یا یوسف علی سلام تواہی کدان، وهم لاعی شورون، دو په پدیو، ای نو خبر، یا تم دو تا خبر ورکه یا دوتا وپتنی، لقد قالوا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي هزنتم جاهلون خبر ورتوار كأنا خبر ورتوار كدو تفتنوا انت يوسف قالوا انك الانت يوسف وهم لا يشعرون فمرتبه دي يوسف وهم لا يشعرون فحالة توحي من دي يه خبر بورك يوسف ودو تا يوسف اب دو بي نقل جاني دو چه قل دا کارو كمي ستنا واخ ذنوائي چه يو ورغمي او ذنوائي چه يو وصي اغه زو بکړه او دا غي ویني په دې کبس منول غواړا لکهن درو جنته ماغت حفيظه ني کنه نو چا غي ویني په و لګي را اراود الله نو يعقوب السلام کمی سو کوت چوي کوت اه ایرانشه و ډير اقل من شرم خو چې کمی سي روغ موټه اکل لټ نه په غاخ لګي دل نه په پنجه لګي دل او داغه پکینې ځما یوسف وقکلې پڑھلې انه هغه د دقه وحنا پتهوله کېدک چې دا تستنه هغه فراد ده دوکړه دونه وخت تک دې کوم د دوه عقل کارو نه کړه الانکه مصیبت سړي من راشي کنه هغه کور ته زر منډه کې لګه چونګې دو مکر و مکر دروځي پته لګي راځي وکوم چې شروا خو هو کوم ځکه راځي منډه کو کمیسولو ګورو اوړو کې ولو ګورو زيو ګورو او بیاسکتا اوس دومره خاصېم نو پرې کي یو اډوکم تاسو را نوړ ځان سره لاش کوڅو بیابان کینو پری دې کنه نو دو شپې ولې راغلل روزي ولې را نغلل کوم سره سوک راخلا شي زو زيو ګورو نو مونږ به کوم زه خېولکم اصفه کې نو مو به تیار را سار بزو سار کړه لو وس سپتنه لګي پرشپم باندې کې تیسې نو اډو کې ووم شې ارمن بهموړي ششيو باندې پاتشيک نو سار برس باندې و کولې شو لیکن اوس خو روزي خو باندې و نشي کولای نو د شپې راغلل جوړ کانا کی په کار دای چې څنګهم راشي الکولي زر راغله خیر دی و دا چلو سولک س په پریشانی راشي نو ټول عالم زره راځي کنا ا دوټ چوندې لیټر راغلل وجا وا با هميشه يبكون راغلل پلاړه خپلتا ایشان په بیګاټم کې يبكون جړلې ګور دلته ټول جړل خام دې ته ولې کېګ مکر جړا دا فرا جړا یب کون جړای کولا ا ټول جړل نه پته ولګیدا چې هغه دا جړا منی اعتماد نه پرکار یوسړې ځړې ته راغله ما راغه ماته و جړل ګور دادا نبي اولاد دې هغه دې مکر جړا کینو بل لا سوګ دې اؤ دا مویا چې دغه خطا شینی ګور نبی اولاد د شیطان خطا کړل نو بل الله چې شیطان پریګید نبی اولاد دې چې روړ سره مکر وک نو بل الله سبحانه چې خپل روړ سره مکر نه کوي او جوابه همیشه یبکون اسوي یا د دروغچینو رختیاو پښتانه وې کړي رختیاو دوټکی دوټکی د دروغو به قشین نو دا دروغ نو قالو دوی یابانا اپلاره دموږه ان ذاهبنا یقینا مونږ لاړو نسلا بيکو مونږ صادقو یوبل يوبل سلام وترکنا يوسف فرې خود مونږ يوسف انده متاینه سامان سره فاكله ذيبون او خوڑ اغله شرما و وانتبه مؤمن لنا اگر چې ته اعتماد نه کوي په دې خبره زموږه ولو كنا صادقين اگر چې یو مونږه رښتيني دا وګدا پړ پړې ویلا ان ذاهبنا حالانکه چنه غم خبرې کنا اخره هغه خبر ورغې سوف شر مخ خوړ ا کسانو کیسو کا کیسه حوالہ مست کوي کیسه حوالہ مست کوي خبر علم مخېږي ذرا فال کله ګاډي وو څنګه ګاډي وو هر برنه وو ګاډه را تا جو بریک فیل شو دې مخ کولاړو غلط څه ما کیسه حوالہ مست کوي او خبر مخې ور کوي یعنی تفصیل علم مست وي دو تفصیل مخې وي اوس چا نو تا معلومه تاسو کولان چلو کوم کنه چې دروځن سره به قسمه حقیقي څورګه د قسا حکم ده ته پوه شې سمات کیسه واولم کنه بیا ته چې نو راکړي کیسه یې شروع پر ته پوه شې دا کیسه ده چې دا سي چلے کړو دي دګ کنه آلته یې نو زماص ساوره ورغړول دي زما ته ولیکول له او ځین نو الیک وشل لیکه قات لیکړه ده دیوا بکی وای روستو اڅه به دروغ وکړ زه در قصہ وکم د نن چې څې ستر وختینه مخ په لغوی پرانته بو میته الته میوتړه زه کوټر علامه زه چلانم د دغه قصہ در شری قصہ نو قصته مخکې کی کنه تاسو چې چلې ااو مخکې خبر ورکړه روزته قصہ کئ په ټیک دا نو دوه مخه قصہ شروع کردنه دروغ کې شي عقل ته راځي تاسو دې پسې یو آیا حیات نمبر دی اکسی ارجعو اینا بیكم فقولو یا بانا ان ابنک سرق تفسیل اسر استوی وما شهدنا الا بما علمنا وما کنا للغیب حافظین حیات نمبر اکسی لاعشه پارو ارتوو این ابنک سرق دلتا جمدا وی کنا ان زهمنا ثم وصلنا ثم اکلنا ثم رجعنا ثم قالا تکتا درتم اکسی فعزنا مؤزن ایت اي والا ایرو انكم لصارق فوت طول قسديوتي فخلدي بيد اخر کیو کہ نمنات کا سرق کسنے کیلا کا ولی رختیاجی کنا وما بي بي كنا للغيب حافظن درو قسی مخچو کڑا اگر چوک اسلک وجا والا قمیصه بدمن کجب اراکی کڑو پ قمیص دد منی پا کا بدمن کجب چ کَمِش لیدل نه دی یوسف پکې روغ مړتل دی بل سوال اتلا کوم انفسکم تکم یا خلق من دی کنه چې سکټ د تاسو د فاران نفسو نستاسو امرندا کار ف صبرم جمیل ومامن د صبر جمیل صبر جمیل څه ته وای مفسرین لیکي چې هیڅ جزع فریاد نیوي شکایت ال الناس صبر دی ته وای چې و جزا او فریاد نیوي پکې یو دمدا چې خل قوتهه شکایت نی دته صبر جمیل ووي که نه په صبر جمیل والله او مستان والله مع والله او مستان تاسو کوم خبرې کوي که نه په دی که الله د په غ خبرو چې تاسو کوم بهوي دی نه د بله کلی سووشله چې کوته و غورل دو راغل باې معې وړ هم په یاکوم شو یا قو بهسلام مننی سرور و جان سیارتن فارسلو آردهم فادل آدل وقال ای ابو شراحا دا غلام واسر روه بضوان والله علیمون بما عملون و جان سیارتن فرار قافلہ, قافلہ راغ لکت ندلتا قمیس چپلا روکوتوک ناغین ای چې اکڑا چی دا شر محنه خوڑا لکتا معلوم اکڑا مفصرین د دیوسف علیہ السلام تولق کسا اغه په قميص کې دا طارت د غم خبر راغې نو قميص راغې بیا چې نو هغه جیل ته دتلو خبره راغله نو قميص راغې هوی کو نو قميص وګوره مخکنه شلېدلیک روستو لیک او بیا د پلار سره نه ملاوي دو خبره راغله نو قميص راغې یذهب و بي قميص يها ذا فلقوه على وجه بيات بصيره واتوب باهلكم اجمعين دغه کیسوي قميص نو شوروشوي دا هغه په قميص باندې به ختم شو کنه ځینې مفسرین لیکي وې دا هغه قميص ابراهیم ابراهيم عليه السلام کله اور ته وغورځو نو جبريل جنت نه قميص راوړ او اور ته غوستول یو اغل نسلن بعده نسلن پاتې پاتې شو ياكوب عليه السلام ته اګه چولو د دغه غاړه تک اګه د دغه کمیس چې وښک والله علم نو اګه کمیس وصله پاتشاون یوسف علی السلام ځان سره وډه اګه کمیس راولېګ لیکن قران کې دغه تذکر نشته ب دد بدن کوم قمیصونو اګه راولېګ ولې قمیص بدن سره لګیدل لکه نه داوی خوشبوک او دا رنگی صحیح د چې دا چا استعمال کړي ده يوك يوشي دے ساي استعمال کڑی نو ریدا اثرات نو پتہ لگی کنا والله المستعان وعلامات صفون وجاءت سياره رال قافلہ اغه زمانے کو ترتیب داو قافلہ بتلا نوزنی وبگے تاجرانو یهو مقصد بتجارتو زنی وزن لا پخری لبوت یو اهو وبخلے کو اوزنی بچن نقلار لا معلومولن لا چ می تاسو به لارمون ته غمو لالار ختاکوو بیا بانونه به و که نه ل کو ایور کرا چای ته روړونه دي لکنه بیا مو خط کېږي ما وختې به خې دلته اوس په کومه شو دغه رنګې وسه به د پخلی له وو د ب له به و که نه او جاسه یارهتون فارسل راله کاافله فاررسلو واې ده هم مشکی لکه او بو راړون کوې فادله دوانو رمده ک بوکه کې ته بوکا وردلاند دوم کې وکنه نو دا وسره ون ختم چې برا سر ته شي جيف کاريږي یا بشرا دا غلام یو مطلب دا ده اې زير راشم زير راشه د دغه د وختې یا خپل مرګ ته دغه د زير یا چې مړه دې مرګ ورو کېوتن نومو بشرا یا بشرا دا غلام اې زير دغه وختې چې مونږ د کوې کې دومره غلام به یا مرغریتا وځ کئ یا مرغرو تذیر اور کئ یا ذا غلام واسروه بظا او فټیک د قافله والو یوسف لرا د قافلینه نا فټیک د اوبو والا یوسف لرا د قافلینه بظا او ځان د فار مال تجارت وکړنا ثرد د قافله ته موږ نولو هغه ته ویل چې لته سو کسانو ادا موږ لرا چې موږ لخرس کئ واسروه قطک ده و والو حال د یوسف د قافلینا بزا ځان لپاره مال تجارت وکړا دا خو ځان له بخرس کو د دې حال باغه تنو ویو یا مفسرین لیکي چې روزانه و دور اصل چې دې کینه بارته راشي پټونه بیا مور خپل ارتباطاله وي نو دوه چارت په هرګرد دل ډی پیانی لګوله اوقات تقسیم کړیو چې دې بار بارته راو نږي کني زموږ راز پښین وتعو کتل قافلې ولې دو نو دوتو وې واسرهم او پټ کړو د یوسف حال د یوسف والا حال د یوسف د قافلې والو نه واسروک پټ د یوسف حال د یوسف د قافلې والو جزیدان حاجی زیدان نبی زوی له آزاد ده اوزان ځان لپاره مالله تجارت وګه اوغ تهوي اوغومې خرڅ کو واللهلیمون بما ی عملو الله په د پا کارون منه چې دو کوي دو داکارو کاروک که نه وشاره وهو ب سمنې بخین د راهیم معدو وکانو ه من د دیو مطلب دا وشاره وهو خر کوروونو یوسف یووس یصف لاه ب سامانېخ دیرمانې کې مفسرین خامې ولی ازاد خون خرشیگی کنی، جاغ سامان حرام دی یا بخصن، قلیلن اگو غواپس راگل سریز بازان نراغنی زما جیب خالی دی ایمون خودتا جارت لطلی پیسې پیسی خونشتا دالا گوندی دی یا ناکسی، وزن کمو پیسی پوراوی وزن کمو دا پیسې پیسی، زنی مفسرین وی، آقا بیس درهم و زنی وی بایس، زنی وی تیز، زنی وی چالیس دو موره پیسی خرس کا درونو دو یوسف یوسف لارم غلغو پیسو باندې درایهم معدود غلغو پیسو منی وکانو فیه من الزاہدین یا بل مطلب دې وشره وو واغست دې قافله ولو دغه یوسف رونو دو یوسف نا بسمنیم بښین پهغه پیسو لغو کوټو حرامو وو وکانو فیه من الزاہدین غدا قافلی ولا فيه مبارد یوسف کی من الزاہدین د بیرغبتونه ترا دې تخت دلته تخته دل کې دې شمونه چرته تو تحقیق یا و, و رونه د یوسف مبارک یوسف نه زاهدین د بیرغبت نه صرف تای غختله چې د سر روکشي موږ د شیشه ملاوی یو کنه دې زنه دا خبر اثر چې دې رونه خرڅ کړه ا دې دلته ځینې مفسرین اسقال کړي چې یوسف علی السلام کی تو غرداو کړه کله قافله ولوح ک یوسف علی السلام چې دوبار ولاړو تا هو ورې د چې زغوخ د یعقوب علی السلام زویما او آزادما اخوا کې زمون کله دی نو هو پرې خو نو کېږي چې دی چې اوس کوی ته غردالې ما به ته تمام مړکی نو دې کله ورخيم کله چې دی قافلو ولسلام ماغو ورته خپل جبکه وای چې کته اقرارو وکړي د دې خبرې چې زه غلام نیمه او زده یعقوب علی سلام نیمه اته پریخو دې نو بیا مونږ تا قتل نه نو مونږ دې بیا مونږ تا قتل کوو ماغه پوسه قافله ولا نه پوهدل دا جوبه کنه وا غرانه جبکه ورته وای ماغه پوسه چرکه زه ویم خپل حال سرګندومه نو دوبیا ما نه پریری دا کئ چې څرمو فاسترین وې درې ورځې وخلې جبريل وې نبی علی سلام ته چې دوه ځله ډېر تیز راغلم اسمان نه قریب وچی غزما وزرو و راغستوې زړه یې تیز راغلم یو کله چې اسماعیل علی سلام سملو او ابراهیم علی سلام چړکا واغستا هغه هغه چړکې په دې سټ مړای منی کې خداد اړای منی چړکای کې خدام چړکای چلای چریګنا نو مات آړر میلاو شو چې جنتن غړ بوزا اګړ کې ناو اسماعیل لریکان نو د چړکای او مړای مس کې فاصله نه و او زماد اسماعیل مس کې ډېر فاصله و نو زه ډېر تیز راغلم دومره تیز راغلم چې کېلې شي زماد د وزر او ور اغستوي دومره تیزه تیز دی و جنا آیاو کله چې یوسف عليه السلام ور زده کړی علامات وی چې د ګوره کوې غاڼه کوي ویښت دا فاصله کم وا زما دی فاصله زیات وا مثال ترسم آگے ورته چه کوم نو ډیر لری بیا هم ته ځای سره غلم کوي ماامله ختم شو قافلی سره ماامله ته شو دو پیسې واغستې ځان لپې دغه کافلې نه چا کپړی چا پی دا وغستل او لاړل اوس مط ل چو کدارې نه خلاص شل داغه د قابل پهشنته او اضافی ډیپی لېدللی وه غ اضافی ډیپې دا چې ح به ګرځ د دو اضافه ډیتی به لې او لې دا چې دو در رغه چو کدارې کوله چېته دبار راغې نبیع وقت زمانگا اغراز فاش شی، اختانوی کنه غلاب ایسپیاز شی، بی وقتا پتو لگی، ماغا چوکی خلاصل نخلاش لگی، سره والدان سر بوتو، علت مصر کی خرچی گی گناوسی، وقال اللده اشتراه من مصر لمراته اکرمی مسواه آسان ینفعنا او نتخذو ولدک، وقال اللده اشتراه وی آنکا سواه غست من مصرات مصر والونا، لامراتي خزي اخپل تا اكريمي مسواهو خيستا کا زيده اوسيدو دده دده اوسيدو ز خيستا کا لميد چې له موږ ته فيده ورسي او نپتخذو ولدا اکثر مفسرين لیکي چې د بده بچینو موږ ته فيده ورسي نو فيده ورته ورسې ده کانا يا وده موږ دنه بجور کومه ز اخپل د عام عادتو د خلکو متوانه جوړو وك الله وي وكذا لك مكنال يوسف في غوراج ټینې ووختن اغه د بچ کوټه د وزارت کوټه وراسو ولی نعلمه من تعبیر الاحاديث او چې علم ورک او همږ دتا تعبیر د خوبونو یا دلایل د توحید والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون الله غالب د په خپل قانون ومن اکثر د خلکو نه لا علم نه پيګي نه پيګنه غور هغه تدبير وکړه یوسف مونږ روکو والله غالب على امره ګاه تدبير وکړ چې د ملک ملاشین او الله غالبن آل علی امره رسول سلام ورونو د تدبيرونه وکړل هغه دواړه تدبيرونه کې دا هو تدبیر هغه ته سودا پیدا و نه کړ کنه الله غالبن آل علی امره ولیکن اکثر الناس لا علمون خبره دښنه چریده په مصر کې دیکور کې ده پات کې ده خلک ځواني ته ورسید بل محبت پیدا شو او بل مصیبت راغله یوطان يو یوسف علی سلام توی چې زما تا تاسو را مینه ده هغه دې مینونو مې توبه ده لار سره مینا و نو قیته رسولم خضر سره مینا و نو جیلته رسولم تاسو سره مینا شروع کړنو خپل قبر توم را سېو کی شي چلله لګ دا مینې دا مینو و خراب خو زه محبت کوم لکه لار مینې قیته رسولم ته خضر مینې جیلته رسولم استاد مینا کوي نه دې انجام بشي والله غاال من مرري ولا سرنا چېلا ععلممون لمما بلغشده نا حما لمما بالاغ اشده کله چې اوورس دغت په حلق اوم خبلته اللهيا حمهاعما ورقمون د ت قوته في س اعما اواعلم پو دد عغم ورککن نه وكلك ننج مسين دارن م بدلا ورکو خستا عمل کوونکو تا الله نجل محسنین دلته زمانه تیردا دیکھور کې ده انتهائی حسین جميل ادب بلا علاقه سړک کور کې پاتکی بی ځوانه ته اور رسید نو دې غړ نه جبل فت نشور شو ورا ودته لطیف وفي بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هي تلک ورا ودته لطیف اچا ول ول شروع کو د سره اغ زنانه اوه په بيته هان چې دې د غي پکورکې د ننو ان نفس هي د نفس عام خبرو منو وغلق تل ابواب او بندې کړې درازې تمام روکاټونه ختم اغه طرف نو مراوده شروع شله چې ډیر خېستای سرګه د خېستای بدن د خېستای دی، او ډیر خېستنو جوانې ځان ته اله کول د تشرئ وکړه انفسه بلې غاڼې نه پخپلې دراځې بند کړې او غلقت الابواب علاوه کې دا کارونه سره کوي خږي ته چراشا او خږي ته چين وغان چلول کې هغه سره باغيل لپاره اسباب مهیا کړي نو ديځه کې آکس کس دې ټول کارونه خږي شروع کړل اکور کې دنه شروع کړل او غلقت الابواب دراځې بنکړي ځکه و ته پته درچې دا اې ته خو معلوم معلومه ده خبره زم ما خوان څوک زيو څوک راځي کور کې خدا دي نو درازيوم بنکړي او به تسریو کړه هیته لک حالت وي هیته لک راشه تا په یا زن قراتون کې ز تا د پاره تیارې ما لو زم زورت ضرورت پر نغې ډېر قانون که کانا یو مراواده وعده کړو بل چې دراځي بن کړې وي بلې سرګند وینا کړو یوسف علی السلام هم درې خبره کوي ورته انه ربي احسنا مسواي فما ز ان تراب لیک زماره چې نغې ډېر خسته کړې زماز یک الله یادې به هم ټیکتا اده رنگي چانو عزیز مصر یادې به هم ټیکتا چې 20 اگست مزه دغه ما سره د نوکرای ولا مامله نه کی چې بالکل آزاد او ډېر خسل وکې ما سره او زرا پاسم قال نو قال ما ذا الله يو وګره پناي غاډم الله باندې انه هو ربي احسن مسواي يقينا غزما رب دې فسکل دې زما کونه و کنه من د بادشاه کور ته راو اسلام يام کته غزي دې مصر ته اشاره د دا بیسې مطلب دی مطلب دا چې ګوره خرسیدم په بازارو کې هغه اخستم دلته زتمن ته رام او پس تم ته وي ط زیناو تمما دعوت را کو نه لا خص ظلیمون یقین نه کامیاببی کې ظالمان لا یو فل ظلیمون نه کااماببی کې ظالمان دلته مظالمون نمره دغه زینا کاردي څنګه دا کار وکم نو کله چې ریټه پټه ولګیدان زموږ په تدبیرونو سره ونښله لکه سواتلبا عمر او دوه سره ونښله نخریټ ورته وي دغزان ته مایله کول د پاره خزې سره نخری کئ پغه نخرو ونشوا درازي بند کړو نو پاغي ونشوا وینایو وکړل چې ما مطلب اوس دادې نو پاغي ونشوا معاذ الله پناغړو په نوم د الله انور ابیا سلم سوا انو لا يخظ او ساری مصمم اراده وکړه قست وک الله رب لی ذات وی والا قد همت به واهم بها لولا اران بران ربی كذلك لنصر فان وسوا والفرشاء انه من بعدنا المخلصين ولقد همت به او د خځ چانو قست وک په واره د نفس یوسف کې یوسف علی السلام بارک دې قست وک واهم بها لولا ارآ برحان ربیت دبا مقصد کرو کل نویلی دلیت برحان در بخفل نو مفسرین ویوسف علی سلام خودی الله نبی او زنا قصد زناو دا خو وغات گناه کبیره دی انبیاؤو معصوم دی دی صغیره نا من دی کبیره گناه سنگ قصدی نو انبیاؤ د صغیره و کبیره دارو گناهونو نا معصوم دی قبل النبوه و ما بعد النبوه ندل تا و د آیاته مطلب دی ځنه وي په دې آیات کې اگر تقدیم او تاخير ده اصل وېدا سره ولقد همت به او د خذ قسط کو په عبارت د یوسف کې داغه د نفس کې لولا ار ابره ربي کن دن وی ل د برهان دره بخل نو لا هم به د برهان د دلیل لکنه هغه شنه علم د شریعت اډانګه علم د حرمت ته جناو شریعت علم او صراط دا د سره دل دل دلیل او په حرمت ته جناو باندې کدا و سره نه وي د ون قص لکه فتو کې دا یوسف علی سلام قص نه لکړک ځکه دوه مخبره کو برهان د رب دکنه. او دا مشهور خبرنه ام شورا کې دا دا لولاته ده کنه دا راځي لپاره د انفاد ثانی په سبب د وجود داول هم هم د اسانی ده کنه ولقد همت به ولولا لولا ان رب انا ربك نو لهمه بها نو داس لهمه بها د دهم هم دا اسانی ده لولا رازی لے د دے انتفاد ثانی اگل تغسانی شیش دے گا ہم دے و سواب دو جود اول چغه برهان دے برحان لی دل لے نو ہم ندر آگلے لکوی افلانکین نوے کنا زبا حلاک شیوما لفلانکین نوے نو زبا حلاک شیوما محلاکت نبشلن کنا ولی افلانکین موجود دو دا انتفاضه سامی په سبب د داول حلاکت را نغې ولی دا وړمبه موجودو به هم د یوسف راغلنه دی ولی برهان مکه نه موجود کنا معقد کدل ته متوجش لاک لولا رازی لپاره د انتفاضه سامی په سبب داول مبرهان موجود دي نو هم را نغې خبره فاطمه خلا یازين مفسرین وای چې ولقد نحمت بهم وهم بها لولا عرظه انا ربک نو دا خپل پهځې بلاوجقرآ کې تقدیم یر اغلی د به کار کله چې معه جوړيږي بیاداز جوړې ک هم د جلیښې هغه غیر د هم د یصفف ولقد وقد دمت به په با د نفس هغې کې ب دفم برد بل فارې می منها دا مطلب دی که نه هغه قو دې د ف کوو هغه قستو دې د ووهو هغه قتو کو دی دې تختې د داوکه کنه دا کورونه ولې وکړل ځکه دا, دا برهان د رب دې له هغه څه لري هغه خورمت یو قبيح عمل لې او تمام دینونو کې دا نه ده بارې کریم نو لایف له ظالموت نو د هغه غیر دی او د د قسم غیر دی نو بیا خو بیا اوسې شکان ناراضی مصطفیو سلام هم و اراده نه راکړي والي الله وكذا لك لنصرف عن وصول الفحشاء دارنجم اړو موږ دنا وصول الفحشاء هغه نه کارونه او داننج نه راو فعلونه انه من عبادنا المخلصين یقینا دا زمون دي بندگانونه المخلصين چاغل د بچ ساتل شوونه ناغوې انه رب احسن مسواك انه لا يفرح الظالمون نکمه دي ظالمان ابیاو ځین خلک کوئی چې سلام قصتو کا چې عقوب الله سلام شکل او صورت ور او دارنګی ځنه بار ورتا غخ کارش او یو ورتا خو تخه ځین انبیاو او هغه بار تشو هغه قصتو کو لړکی نه ستو د ټول خبره داسې دي چا د اسمت انبیاو منافین انبیا معصوم دي قبل النبوت او بعد النبوت اغه ریسه هم نه ده کړې دا غېد حصول بارے کې همونه کړ دین نو دا غېد دف بارے کې استاد سويخه ور پسې ګورا واستبق البابا وقدت قميصه واستبق البابا وقدت قميصه من دبر والفا يا سيد اهل العدل باب د آیات چي ده کنه ولقد همت به وهم بها walaqad hammat bihi wa hamma biha usor pasae ayat ta tawazahat kai mustan nur khabar ta wesa ajat ta ta do khabare ukre hammat bihi wa hamma biha musta iskal paida sh ke khaz hamso adi yusuf hamso nu da ayat na pata lagira kana da ham da yusuf mandawa ham da khaz da gi sarolo وزان لالان جسره جوړه چيتا چلو شو دا چلو شو ور پسي متصل آیات ته يوسف عليه السلام راته او دنه اغي خواته ادارنګي چانو اه را داي اوکړه نو قران آیات خدا وي چي هغه منډه کړل دوه ورځه منډه ولا اتوینا دوه ګټه تلي دا ولته خبر دا دا دی ده کنه هغه ومهم کړدې د پسي د منډه دو مهم کړدې د نه دي تيختې او دا آیات پرې من دلیل نسمره وازح دلل ده دوه هم ذکر ککنه دی هم هغه ده حصول دغه هم دغه نه د منډا خبرې ختمه شله واستوا قلبا او دوه دوه منډه وقدت قميصو اويشلو قميص دا غمن غم دوبر اندشانه رایخ ک قميص وښله دا والفیا سیدا لذالبم او به مونږ د دې دوه سيدا سیدا هماینه دی ویلی سیدا حی ولی د کزنیو فسرین وی سید د غو پر لغت او جبه کی اغه زوج ته وی نو زوج خو د یوسف نو کړه وال فیا سیدا به مونږ د دوهړو سیدا خوان دیغه سید په معنا د خوان سره یا سیدا سردار دیغه مشر دیغه یوسف علی السلام خو نبی ده کړه د پخوال سردار ده غدال باب دراز السلام نو دا مخ کی زکاټین نو خزو مکر زیات وکنه کار په خپل خطا وک امرا ودا یو کولا دروازې بند کړی څنګه وو تختې د ورپسې منډکړه کمیسيواله سیری کو اوس بیا جن ورا خپل خبراله پاس کې مقاله اجازه سده ستا من دا غا چا را د چوغړې بهاله کا حال سره سره سو اندبد ویل یوس ټنا ما ګردا چې جیل د کړي سی आवाज ابو نعیم سخت سدا ورکڑیشی، شي سدا، قتل ہونے وی خواهم، قتل ہونے وی خواهم، زکر دیو سرمین وی، ابل پت ورطوچے، زپنا حق ایما، تیاغا نی حق قتل شي ایلا ان یست جنا وزابون اما تازم شروع کیوئے لیوٹ، داوم گواری تھی جیل شین، تولی خزم گواری، ویلی لم یفعل ما مروحولا یس جنن، تول خلق گواری، ثم بدا لهم من بعد مارا ولایات، ویس جنون تو المتفق سلا دغه متفق اسلام به اړخي خدمه متفقشله خلق متفق شوه چې جې لیکای جې لیکای غننه وګوره دلته د ځان خپل دفاع وکای کنه اغه چې نه دروغوي ما جزاو من اراده به اهل کا سو الا ان يسجن او عذاب الیف او د رشتہ او دوند ټټی کوي کنه یا عادت نی ان نفسی خپل دفاع وکړه د معلومات اسلام تا من بدنامه لگی خلو دفاع با دا شریح حق دستا تا تا تنوی دا دفاع تغلا کردن تا مانده کردن تا دا کار کردن مانده کردن دا دفاع با کئیت یاراوذت نی کد تا نی نا... کدی تا, نا... تا من الزام لگی دفاع دا چه کړي در اوی قرار دی یاراوذت میان نفسی دی چل وال کردن ما سران نفسی بباردر نفس دما کک خبره خدمش لان اغیویت من اراده بی آل وی خیتا سو ناگی و قسم نه توریه کرده خان من اراد بی چا غی غخته چی ضرورتی پورا کده پورا نکن و دا دیتا سووی پونش لی ما سووی من اراد بی احلکا سوان الا ان یس جن او عذابونالی ارادات دا اهل تراغت بدوی اراده بس مطلب چې هغه یو خواہشو د دوی د وسره بدو کړل پرای نه کولا الا ان او عذابنا لهم ما هغه ورته ویارا دو د خبره سرګند کړا چې دا گول مول خبره کوي چې گول مول خبره کوي انا رات دی ال کسون سم مطلب سم سای ور پس راغستل ډوړای ول ناتین تختول لا د کور کې کور نه بار توکلنا سوخ متادت اخصام کې وی شي کنه دوی چې نا, نا. خبره داد نه چې کوم ادا کوي خبره داد دا. یاره عادت مې ان نفسي دې دی بد کړ دې مان دې کړې بد کړ دې بد ځا کړ دې یاره عادت مې ان دا ځکه مې غلط شو کنه کني دې بله خبره کولاک بله خبره کولا یاره عادت مې ان نفسي دې چلول ما سره فوارہ د نفس زما کې باور دا یو یو خبره شله بله بله خبره شله وشهیدا شاہید من الها اګه وایو کړیو غوی کوون کی جویددا کار کړدای نه د کړدای دی نه اوس چیرې نو مسکه فیصله ولا پکار د کنا وشیدا شاہید او بیان یو بیان کوون من الها د ان لري خزنه نه پتو لګرا خار حقا فیصله کړلا خپل ولای لحاظ ساتل نو به خودی حق کی فیصله وکړم او حقا فیصله کړلا ګوردی وي اوس ګوردا کمیس ولې دوه आवाज واوري دکنه دا ځرخه کپڑے خوني ویل کړي سوات چې دی په لاس جوړه وکړي کپڑے که هو शिरون نه هم دغه س आवाज او بار درازه کې نه کپړو शिरول आवाज وراتی کنه اوس دا ځخه کپړي دا शिरون ګم پته لګي کپڑے سری کړه ماغه ورته سو وی ان کان کمیس هو قدام ان قبل ان کلا کمیس د دې شریده لوي دشانه دا ر ده دومره د شالوکو خا دهې سره کو مناسب خبرو غ مخکې کړه که دا کمش دللی وي د مخکې نه نو فسد قد دا ر ده وه منلقاذبي نو دا د د روجنو نه دی دو عملې وې غیزان بچ کوو کمیته مخکې نو لی ده کمش دللی وي دلی د دل من دو بر دشانه ف دبت نو دا د روونه ده وه می س د رونه دی اوس د ظاهر چې دا حم جو شو کمس حال دی اللهه کمی ویلې د کمز د د ک دلی دلی من دو برېشانه د فیصل مکله شوګ نهله وی دید ان نه من کوې د یقینا نه چل دا خو چلول د جنناونه د مکه د ناانهونه دی ان نه کای د کو نایم یقینا هغه چلکول د ښو چ دی هغه ډیر ووی دی ډیر ل چللی تاګه مو د سره او بیا دی خبر اون په د منو دا استاد چل دی مخک ویلو ان قاعده شیطان کان ضعیفه مخک او سوره النساء کې عدل تو ان قاعده كن عظيم ان قاعده شیطان کان شیطان کې چې نو هغه کمزور دي مکر د شیطان کمزورې دي او مکر د خود چې نو هغه ډیر لوی دي شه القران رحم الله وکسکو لذيذه کې دغه آیاتونه له پوره الکان روانو هغه ته نیو ټوکه ونه واغسته اسه خوشان خاصنه ماشنه جمع کړل لاس کې ونه او مخ کې روانو یو بډای پلاړ اتل یو سړیا یو بل دا سونه چا نارتاو شي دا ور دا ډېر به په قسمت سره هم ادا چا ته سونه چا راړل ادا ته نارتاو شي لارو پریشانی وی بوډای په کوه ګول کې نا وکا پورته کیږي ورته یا به شي چللی یا بچسو ويمه غړ کښلما تباښلما دوبه سلما به شي چلو شب ویبستاو څه سو ويمه بیا کوم سه امدادو خوب اوسون و ما جو ادمه اوسونه می اغستیمه اده خو زو دا زيني او جو بی فکرۍ او ځان ته ا بیا زه کو جوړیر ارتا و ام پکې پیسې نه پېږه مګه سو نه مانه ته تلارې کرتا وښنه ا拜 دا ته کې هونه دی و بچو دغه کړي رکھے نه کړي ا拜 واخلې دا ا拜 وارس ته کولا وکړه چې کولا کې و ام پورې دار دا مونږ تجربه کوله لکه چې وې ان نکید کنا عظيم د ښو مکر چډه ډیر ل دی په مقابله د ررجالو کې سړی دومره په مکرونه نه پوهږي دکه ښې چې پوهږي او یوخواان اخپل ښ تعړم شو چې ما دا خبر دا. دا او دي ده چې د ښځ هر وختلنددي یو کم سل مکر تمما ته یو مکرو خ ه سړی پاارم کې نه و نه نه یو مکرمات خ نه هر ختند یو کم سل مکرونه دي دا بشماه وختل نو نور پرېګ دا د خو ابیاغو بشمار مکرونشل ما ته یو مکرو خیاک هغه 파رام کین نه او ډېر تنگ کړه یو را زغی وی کوله دی میان واغستل غلې غو نه عکیل کې ورزول کېل کې چوګ ورزول نو هغه چې وانه چولول زردره میان ورن په خځه توی دا یو سخه میان دی هر کوم دې کې کېل دا خو خبره ده ایزر اعظم ما خام به پخه کې وسیدک التش ما خام لا خدور تساک خل ایمیان ایمیان کوم چې ما چې کيل کانو لري سړي بلچا مخ کېونه وای کيل کې د مايانې بيقفا خلقو درخان دي هیڅ په لاس ته لا راکړي چا مخ کېونه وای درياب دی ویلې خور دی ویلې ډن به پکې کيل کې خو الوغان دی ما به منلوم ناخوډي سوګستایم دای هو تختې بارلاره کلیکه خلق خلق او ته دې ما خوان او ما کورنی پرې د ناراضي څه دم ما دغه ما فکرې خلق راغې خلق هیڅ چلې وېستل نه ده دې لکایله ما میاں ورکړیو هغه دې ثورو ایمان کوم دې کل کېو خلق پښو خو دې یقیني لاسونه نو نو داغونه پکې خو له اسړو ځلې ونه نیمه ما خپل سترګو سره ویدل نه لاس سره میانو لیکن هده خذلنګ ورکړې دې خیر هغه یدا سمشنه ده د لار پیټی هغه دن پردک نه ستنه یو مې د ښکارې کوته یو هغه هغه هغه ده خذر خذر دې له سمشنه دی وي او ما یم د تخکاری دلته سمه کوم زه دي د پردک هغه ولا ستکه د 10 10 به و یو بل دا پیټی خوده چې سړي بتله لاوی ساور کې تاسو لخوا لو کې کنه خشېل او کنه به یو مې ښکارې د بیا چغتوه هغه هغه ده یاسو دا غونه سرلاس نترل دي اقونه ترل دي کټکی غله وې لاړه ورته یی چې دا غ نیمه کردې <laughs> دا غ نیمه کردې هغه زما ته وبلای مستلک ای دې نور د توخ یوک ان کای دا کونه عظیم دې دا تدبیر وکه هغه نه پتولګی دا چل ول د دې خذې یوسف سلام نه نو د عزیز یومي سر د یوسف ارزان حازا د خپل د خبره نه ایرادو کې ایرادو قدرت مطلبونه یو مطلب دا چې ګوره ته د سفا ستر سره ته منه ته مو تولګ دا ګوره ځان ته آر میکي یا ګوره د دې کورنۍ خبره ده د عزت سوال ته تاونه کې ارزان حازا هغه ته وستغفری لزم بکې ګوننګار ته فیصله وشلا دا نه چې په کلونو به تاریخ نه یو دم فیصله واستغفری لذنبکی انکه كنت من الخاطئین تو غنا خپل ګنا نه بخنه واړه واستغفری لذنبکی اول انکه كنت من الخاطئین یقینا ته خطا کار نه یې ته خطا کار نه ګوره دلته نوغه د عصمت یوسف علی السلام بارکه صدق پاک دامن او انبیا ټول پاک دي الفاظ سوې یو لفظ دا چې هیره ودتنيان نفسي دي چلول <سؤال> کړ دې بل نفس دا وي معاذ الله بل نفس دا وي انه لا في حظا بل نفسي بل ټکی دا وي معاذ بل ټکی دا وي انه ظالمون او بل ټکی الله دا وي بل ټکی الله دا وي انه من عبادنا المخلصين دې ز پوره خداشلا استاد سچ نوارا لغوستلار شاين آیات نمبر 51 قال ما خطب كنا يذرا وتو يوسف عن نفسه عليه من سو قالت امرات العزيز الان نحصص الحق ونرا وت النفس وانه آیات نمبر 51 ها ديز پر خدال الفاظل چ پخپلغه وې احتمال کارنه د کړي هيران ودت نيان نفسي پخپلغه دا الله پخپلغه دا وې نو لا يفلح د يوسف عليه السلام اسلي معسووي دړي غټ خبره د يوسف یو معاذ الله دعاء انه لا يفلح الظالمون الله الله رب العز دغه بارک سووی له ناسرف انه سو انه من عبادنا المخلصين معلوم ک تاسو له ناسرف انه سو چې وړو موږ د دنا بد کارونه او دانغه انه من عبادنا المخلصين الله تعالی مبارک دا وې اوس تاسو ویخه که دنه دو کسانو یو يو یوسف یو يو خزا او درم دو سر اللہ قبل سوکو حواز نوزی تاستو خبر اکم سو غور سره آو يو یو یوسف و یو خزا و یو اللہ سوکو تا یوسف خدا و ایه راودتنی یوسف خدا و ایم آز اللہ یوسف خدا و این اولای فلحظ ظالمون بل وسرسوك الله الله داعي للنصر فانه من عبادنا المخلصين باوي كان درم وسرسوك خذا كان خات خذ سوى قصروا اوا دم كون خلق قالت امراه العزيز قال انا حسس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن صادقين کی خبر دن دنه کور چې د ندریتن او د خبره ختمه شله و انه لمین صادقين ختمه شله د ختمه شله الله هم فیصله وکړه انه ومنه باندن المخلصين يوسف من لا يفلح الظالمون خزيوني انا ربته النفس و انه لمن الصادقين اسلک بارشين کور نلگ بارشين کور نلگ بار دو تن دي يوق الفا سيدها ابو الشاهد خور کده نسوتنو غری او درې وړه فیصله وکړه یوسف پاک دی ده خزې پخبل اقرار وکړ انه لم من صادق ق ورن بارشای ورن بر دو کسان دی سوپې یو شاهد دی نو غدا وی کا قمیص لیدره من دوبرین قد من دبر نق کذبت او هو من صادق فلم را قمیصه تګدا کنا قد من دبرين وقال إنه من كيده كن إن كيدك كن عظيم هذا فصله وكراك قمسك شان شديده لك نخذ بكارنا نقمسك نشديده لك دهن دسرده عزيزي مصر بخبله أغو و أغسوه يوسف و آرزان هذا تصفاه أغيته إن وستغفره لزنبك إنك كنت من الخاطئين هذا نو ډېر فیصله د نسلان دوه فیصله د دو وانه ور نبار او خبر خبر تلانا وقال النسوه تم في المدينه او خار تلانا خار ولا خزي واستوي چره دنه نو سووي به ور نه چ باروک دنه نو فیصله د يوسف عليه السلام بارکه ور کړه چې پاک ده به ور نه چ بارون هم داړو فیصله يوسف عليه السلام بارکه ور چې پاک ده اوستی انووستی ورنوم لگ بارشان این دکانا ادھے خوضو خبرہ خوضو تذررشی طول خوضو سووی طول خوضو دعوی وقلنا حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم ان هذا الا ملک کریم خواه او سویت وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا عَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّا وَلَيْكُونَ مِّنَ الصَّاغِرِينَ نو دې ټولو خوځو دغه بارا کې ما هدا بشر ان هدا الا ملک کریم او هغه ورته ویل لمت النفيه دا کسته چې تاسو ما دغه بارا کې ملامته کوئ نو دې ټولو دغه بارا کې دا فیصله وکړه چې ما هدا بشر ان هدا کا دمنه کې انتها تر رسیدلې ها اوس اور پسیبل خبره دې خوځو خدای فیصله وسلا څلور فیصله وکړه بارا ثم بدلهم من بعد ما راوا الایات <سؤال> لیسن نو حتاхин دا غوم فیصله داله چې دا خبره ختمه ول دफार جیل تکړه دے دانه چې سزا دफार نو دوه طول خزوی دے سفاره اوس جیل کې دنه کسان څه وای انا من منالمحسنین هغه وې د سفاره هغه فیصله وکړه کنه انا نراکم منالمحسنین اوس خبره لو کور نه د نن نو ول ورت نو ورت نو ور, ور نو ول نو خارت لاړه خار نو ول لاړه نو جیلت لاړه جیل, جیل نه نو بیا چې یووسف ايو صدیق ډېره خبره بار تراغله خبره بادشاہ تراغله چې سي ورتاك ان انك اليوم لدينا مكين نمين انك اليوم لدينا مكين نمين او استخلصه لنفسيك او بادشاہ دا خبره ښکارسوه بادشاہ دا خبره ښکارسوه خری که نفسلهم ابال نسوات اللاتي قطع ايدهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن يدراوت والنوسف ان نفسي قلنا حاصل لله ما علمنا عليهم من سو طول خذ دا ما علمنا عليهم من سو بمصر طول خذ غويوكنا جیليان ودن غويوكنا چه ما علمنا اننا نراك اننا نراك من المخلصين طول خذ اجتماعنا عليهم من سو دخ وجهوم وی انا رابطه عن آن نفسه و انه لم من الصادقين نو طول خذشله دغه صفای بیان کړه طول جیلانو دغه صفای بیان کړه بادشاہ واستخلص له نفسه هغه هم دغه صفای بیان کړه اوس کور والو پنيزمنه وغل دکنه ان لم نقسرق نا ال تهم خبره راغله هغه سوي آيات نمبر 9 وہ قال انا يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فإنه لا يضيع اجر المحسنين قال وتالله لقد اسرك الله علينا وان كنا لخطئين خذوا وان كنا لخطئين رنوا وان كنا لخطئين عدتوي لقد اسرك الله علينا واغا دا بادشاہ کور نو خبره لا لا لا لا یوسف علی السلام کور ته د نسل اغزه نو اخلاق څومره مراحل دي چې دا کور مراحل دي کده کور نبار مراحل دي کده خار مراحل دي کده جیل مراحل دي کده بادشاہ بادشاہ د دربار مراحل دي هغه ک بیا واپس کور دن د نسل غني خلق بداوی چې زان رونو خوېل کنه نم نک سرک ولاقلان سرق الله علینا وان کننا لخاطین اخر کې فخر لو سوجه دا وطولك دا په فلم ما دخلوا على يوسف و الى بويه وقالت خلوا مصر ان شاء الله امنين و رفع بويه الى الله رسي و خرو له سجدا طوله تر نګونسل ابا اخر کس وي رب قل اتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الاحاديث وعلمتني تماما نصانات کړ دي ها تاسو انت ولي في الدنيا والاخره توافنی مسلمان و الحکمی بصالحین انه او من عبادن المخلصین عدلتایو و الحکمی بصالحین توافنی و تول ملک گوان شد پسیش منی پاپاک دامانی دی یوسف منی شلو شل؟ طول ملک گوان یو تن دا سینشته چه یو ټک پا یوسف منی پریدی اوسی و تن را پاسی هغه اگه قس کرده و دی گناو قس کرده و که ناسته دا تش دروگ دی شیشن؟ تش دروگ دی قران د دا داغد پاکه نه اغه د نن نو اخلابان بار, بار نو اخلا دنه دا ټول غوا او اصل کوم کسوک هغه ورته خه واضح خبرو کړین انکې كنت مل خاتم خبر بار خلاصل وقاله نسوتن فل مدينه مرات العزیز توراو تو فتاه نفسه قد شغفها حب انا لنراها في ظلال مبن دلته دوچ تان لګی کنه پيوسف نه لګی ګورا بار نه سړې راغېک او کور کورته نه د خپل نه مولا خدي ته لاس کړ قان په یوسف باندې نه لګې قان په دغه خدي لګې دینوم معلومه الاسلام چې هغه قان په یوسف نه لګول او قال النسوه فی المدینۃ اوې ځنانه په خار کې هتان وو او مفسرین لیکل لست طریقو په دې باندې اعتراضات قانون په ولا یو تانه په داو لگا چګورا امراۃ العزیز خوانښتې ابه خوان معمولی سړې نه دی خوان یازیږي می سره دی به طلب دی کړدایت اې طلب او به طلب کې کوشش کړدایت درازي بنکړ دې منډه کړم ابه دا دی وزیر خزا ته تو وزیر ته وې سات کړم مطلبې دوم غلام نه کړ دې غلام نه کړ دې کنه امراۃ العزیز توراو د فتاه امراۃ العزیز خوانښتې خوان به عزیزمې سره دی او به د مراواده کړدا او به چیرې نوغه غلام نه کړدا هم پکار ولوم نه وا چې پکارو نو به خپل همن سب سره قتل پکارو کنه به تسریح کړ د په وخت طلب کې حایت علت به چې ناغت محبت وسره کړ قد شغف حب او محبت ته انتها تر او دا غلطی کړدا غلطی سر غندادا دا قانون یې گول گول کنه او دې کې هغه مخ مکر ده خذ مکر مخک خذ مکر خوان سره او خوان مکر خذ سره دلته خذ مکر غیوب سره کنه ان الا نراۃ ذوالعلم مبین دا غډیر لویه غلطی کوم وینو ښا ډیر غلطی کړم سمته خذو شر مولوی چره خذو شر مولوی هغه ته پته ولګی را چې بار خو دا بینو غنجیږي فلما سمات بما کرحنا کله چې ووره دې خذو دا دې خځې یوې خځې بمکرهنه داو چلول ارسلت الیهن نو ویلې ګ یو استانځه در دو طرفه څه مطلب د تل ترا شي عزیز یې میسر خځه دعوت کړی واتدت لهن متکا او تیار کړ دله پاران زه د ناس دې دی د تکیا یاغه خوراکو چی چورکای سره کټیږي واتد کو لاحده منو نسکینا او خوراکونه تیار کړل چکه کوم چړکې <سؤال> سره کټ کېږي به هرې ابيله چړکې ور یا زه د تکیا او بیا چن خوراکونه راوړل هغه چړکې سره کټ کېدل <سؤال> هغه علم اوو کې رواج اوسون دا رواجونه شروع شید خلک چن زنه خوراکونه کیدئ او به چړکې وسره کیدئ روغ ساري چن مغراتی کی چړکان وسره کیدئ یا فروټ راوړي چړکې وسره کیدئ دغه خادم کنا وقالت خرج عليهن راوزه پدومنه او غلامو قادم و فلمارینه او اثر کله لید د زنانه او د یوسف اکبرنه و مشان ولاو کنه وقطان ایدهونه او کټ کړه لاسونه خپل لاسونه کټ کړه د بلا میوی کټکولی داغه خوشنته حیران شوی حیران او اثرې په وک کنه چې اثرو کنو پوو نشوی او میوی پځمونه لاسونه کټ زور اکاونا میویتن کټلیکه د لاسونی چور کایو لګی دي په انشله بد پیراغې رو پیراغې حسن حسن متاثر شله داغه جمال او کمال له متاثر شله کمال له مخکی متاثر وی اوس چنه جمال او کمال یوصل کنا وقلنا تول وحاش لله دا کلمات اکثر تعجب پوزه مې ویل کیږي او دا چنه فرمان د سبحان الله سره یا ماذ الله سره ماذا بشرا داو کمالا جمال دوړو ته ګورونه دا بشر نه دی کمالات عمد بشر نه دی تاسې مکمل اوسې مبهه بشر نه تینګي حسن او جمال ته ګورا ابه کمال ته ګورا ان هدا الا کریم، نه دا مگر یو فرشتي ډیر عزت ونه حالت دی وګورا تاسو یو زلوکت لاسونه کښ کښلل او ما سره شپه او ورځ پاتې کیږي دا ځوان برداشت ته چکو مای قالت فضالكن الذي نمتنني فيذاه دچ تاسو ما معلوماته کوي د مبارکي ولاقدره وتو النفس او تاسره ما چل ول کړو د سرا دغه نفس مبارکي فاستعصم د ځان بچو سات غورا خزو د ځان بچ ساتلې ادهره چې وينهو له من صادقين ولالم يفعل ما امر بيوم لا فارم کې نه ښه کده و نه کار چې د تکوم حکم شوی دی لیس جنن وليكون من الصاغرين خوا مخه د بجیلېواچولی شي او شي به د رپونه او د س رای جلیل کده او مسییت کده د نیک ډی ی خو په معسییت کده هم بیا د ماسییت ته خته سو نه شي کولی ماغو دا چ یاله جیل ب شي نظرل ب شي او زمون کارې پوره کو م خبره به خت مشي د ته اوسخاندزهه وول کې دا مخکوي خزممه کارو اول خو دا ټول یولی دا کاته غګړه شله. ربس انه احب اليها ارا وزما جيل تر اند ما تقدير پسند دغه نه يا دوني لهي شد طول ما بلياي طرف تا داتول ور پسشي وي ها و الا و عني قاعده هن اكو ون نړت زمانہ قاعده ون چلبل دجو اس دو تا من الجاهلين سم د جاهلانو پتو لګرا جنا د کار دي کن نو طول يوش يوشلي بي يوسف عليه السلام د الله نه کیلا تادو ددو چلول تدبیر د زمانہ وانړو نو اسم الہیهن اسي نو غا مکر ددو انتہا ته رسیدلې فاستجاب له ربه فصرفان کیدهن فاستجاب له ربه قبول کده دپارت قبول کاو کده دپارا رب د نو وایډو ددنا کیدههن چلول جاو کیده ها این دی ویلی کولی دلته ټولی یو دی کناوس حسب إليهن، قيدهن، دلتهم قيدهن، بروي إنه قيدهن، كن ناظم نو داوست طول يوشيد هو السميع العليم يكينا نغاوريدون كنه دا اقوال وعاليم وفعال مني كلاك دا خبر خارك مشهور اشلاق دوئي عرد جيل کو خلق لبا دا يرشي نو خبر با يرشي اوچهنو آغا اغه دې خځه کړدی خان کې هو حقیقت خورشه و دې بدنامي جوړه شوی دا دې مینی خلک دې بازار کې څو ته ګرځي کته برځي خلک و دې اغه دې عزيز مستر خځه پراملي و لي داغه دې داغه دې روزانه به دا خبره تازه کیږي هیات او پتلګي او بلته او پتلګي ولی خبره کیږي نو بل خبري کینا او چې خبره نه کیږي نو بل خبريږي دا دې چې جير جی شو خبري باندې کیږي سومه بداله و به اخ کارش و یو مطلب دا ده. کارش و دوتا سی شی اقا علامات دا پاک دامانهی دی دا یوسف اقا سی شی دی اقا معاذ الله تکی دیک دارنگی دی اغتیخت دا قمیس در شان شرید اللی بیان در شاهد دی اقرار در عزیزی مصر دی اقرار در ذریخا او دارنگ ده ده. ده. ده و دارنگی دعا دی یوسف دا و دارنگی دک اقرار دی تمام زنانه دی ک د ټول خبر او تخقارش لیکنا دلایل د عصمت ته یوسف ما را من بعد ما را او آیات د ټول خبر او تخقارش لین نو دو داخالو ک چې وخت په شي چې معموله ختم شي لایاستونو نه او حتا حين خلق سنجل ک به او دل را حتا حين تر یو خبره ودخل ما او سجنا فتیان دي جنا بل کله یوسف علی السلام جل تر رسیدل عبر دوران کې اغه کسان نورم جیل شو یو چې نغت جرم کې او بل تهمت ته جرم کې جنه معلومه دا جیل کې دری رې قسمه خلق وی یو بالکل به ګنا ثم بدلهم من بعد ما راو الایات بالکل به ګنا لک یوسف یو چې نغت بالکل لگا ګناګار لک حباز او یو چې نغت زما نه تہمت او بدنامی لکه ساقی درې کساندي جیل کې نو جیل کې ټول ګناغار ومي سپکه پاک ومي به ګناوه ملي کایو یوسف ټول به جرم ومي سرسره جرم ومي لکه خباز اوزنه ونه تہمت وکنه اسمه تا بدنامي جیل کې دغه درې قسمه کسانی داسره جیل تدن نشل کنه دغه زمانہ کې دغه وخت کې دغه زمانه کې دو کسان نور مراغلل دا درې کساندي او درې وړ جینان اقسام جامشل یوسف علی السلام پاک دامن خباز چرن واجب مجرم چاغه زاره چولیو کنا او ساقیت اغا توهمت والا چاغه اده خو ما سره ټل او دخل ما او سجن فټیان شیخ عبد السلام رحمه الله اغا چې جیل شو نو اغه وخت کله چې اغا جنگ منښو نو اغه وخت مون موږ کې کال یو جنگ شو او جنگ رښتو اول کال من کوم جنگ شی نه کی مونغو دا جنگ به زیات ده زیات ده نو بل کال من Taliban ډیر جاتو رستم کې نو به جوړ شو ماه جیل شو جیل کې ه ډیر کال نو جیل کې دن غيو کتاب لیکلو دغې نو معرفت او تحفه توسجن او هغه کې فقی مسالې وي د فقہ حنفي مذهب مطابق رستم غیر مقلدین پغه کې به کم زیاته کړی ده لیکن دا دا چې اول کومه کتاب لیکلو نو هغه بینی د حنفي مذهب مطابق مسائل په کې لیکلو کتاب لیکلو دا غین نو میخه او تحفته سجنه اون کتاب لپاسه د آیات لیکلو و د خلما او سجنه فتیان د نشنل سره جیل تا ځوانان یو نوکر یو زو یو او دیو ما یو کتاب خود ده خپل پزې له کمال وړ کتاب ده به عالمو مسائل خډر تحقیقي مسائل دي لیکن د چ کوم دا جمله لیکل لا استنباطی کړ دی ودخل ما اوسید نه فټیان یو د پخپل دو وسره ځوانان یو زوی یو نوکر ودخل ما اوسید نه ما او یودې کتاب نه دا جمله زیاته کمال وردا چې دا خپل کتاب منو لیکلا جیل تدنرا عل قال اخذهما وی یو د ادوړو نه نياران یاسرو خمره انياران یاسرو خمره ځان ویلمه خبرونه چورېږي مطلب دا دې آن سرو نه بن زوخه غش نه چړم انګور نه چړم خمر جوړم آن سرو خمرہ وقال الاخر او بولسي ان يران يحمل فوق راسي د فینان زانوینه ما پورتا کوم پر سر خپل منی خبزان هغه جوړه یو له ټوکړې دا پای کې جوړې دي تا کولته یې منو اوو فری نبينا بيتابيله ان نراك من المخسنين والجيلان ومي كرنا نراك من المخلصين يقينا من وينو تا المخلصين انا هو من بعدن المخلصين مخلصين عدارنجي شنوا جايلان ومي مونجا تش ان ان نراك من المخسنين فتو لقد خو تعبير با ار جانا تفوسن كان نذلت يوسف عليه السلام دعوت موقع مندا حالله یادې کوما نه را تاسو دواړه توون خوراکور قان چې درکول کېږ تا تاسو تا لپاره د خوراک نه را تا خور چې تاته در کول کېږي الله نه به توکنا به طویلې دې و مطلب ده چې زهه خبر در کوم تاوسته د دی خوراک چې سی ش پ شو دیمونکو به قبل لا یاد حکومت مخکې د راتللی د دی نه خوراک تاوسانې چې ما به دا حاقت ویل مطلب دی څه زه تاسو ته مثلا کوم پریشان کیږئ ما دل کو خاص مزګاریو صرف روټه یې درتللی دا روټه یې راځلو نمک کې مکه ما تاسو ته تعبیر وکړي پریشان کیږئ ما پتهولګه روټه وخ قریبو دوه تعبیر تپو سک نو اگر روټه یې راکړو نمک کې مکه زه تاسو ته یو مطلب هو هغه څنګه چې کوم روټه پکښیدات غاري متوستل راکم چې تاسو خیقیم راشي چې کوم تعبیر و باسم هغه به ټکې یا رټلای رټای راکړو نمک کیوکه وځه تاسو ته تعبیر درکمه مستاس رټای وخت بنځای کیږي غزنی مو پاستری نو لا یا تری تو ام تور ځقانی په خوب کې الا نبہ تکما به تعبیر له تعبیر داغه په وی خبندې خوب کې تاسو ته چې تمشه آغا خود لکیږي درکول کیږي لپاره د خوراک خوب کې کوم شي داغه وځه تعبیر تاسو با سم کنا قبل یا ته ذالک ما مما مم علمني ربی دانا نځي نو خپل څه کلام دی بما علمني ربی اس دعوت ان ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون بالله بالله وهم بالآخرۃ هم کافرون یقینا ما پرخ لد ملت دداس کسانو لا یؤمنون بالله ایمان نور وک اللہ من وهم بالآخرۃ هم کافرون ملت دین ګورق کنان ول خداد د دینو کنا مصر ول خو او بوت پرستی کولان شرک کوله کا وهم کافرون هم کافرون اخرت هم نمنه او دارانګه توحید هم نمنه دا دا د پریخ دې نو بیسټل کوي کوم دین د اختیار کړ دې دا د بیدينو خلقو تر څو مطلب مطلب دا چې دانا چې زپې اومه ما پرې خو ده بلکې دا چې رښتو لټراغلم نو دغه دې کې دغه بیدينې ولا ملت ته کنا وتبعا ملت دا ایبراهیم ا طاب اسلام دین د برا دین د مشران اخلم او تعارف کوي کنه چې ابراهیم اسحاق او يعقوب زمما داسې مشران ترشي دي کومه پاک لمونه والا بهداغ او يعقوب عليه السلام اسحاق عليه السلام ابراهیم عليه السلام ها ملت ابای ملت څه ده ما کان لنا انه شرک من شيء ما کان لنا نه دي جایز مو لپاره چې شریک جوړ کو الله سره شي شي من کم ان فضل الله علينا چې توحید را کړ وعل الناس بخلق من یچه مونږ ورته علی ګلو ولیکنه سر الناس عایش کول او شیکل توحید ورته بیان ک او هغه ته چا یا صاحبای سجنی ایدر جیل مرګرو اربع متفرقون ا د کرچن نوغه ونا ورته کړه نو دعوت ورکی کړه تعبیرنا دعوت یا صاحبای سجنی ا مرګرو ته جیل اروا مو متفرقون آیا خدایان جدا جدا جدا تسنس څنګه وان بادو زمار یوزه کډینو د دانې زموار بل زکد نو اولاد زموار بل زکد نو زړی بل زکد داخدی ک ام الله الواحد القهار تسنت خدایان چوکړ یوزه تزیو بل کار بل زتول دکان کې او سامان میلاو شه نو تنه کړيږي کنا او یو یو شه یوز نه اخلي بلبل نه اخلي بلبل نه سړی کړيږي خاص خدایان چې دې غتس نستیه یو له باجمیر تځې نوبل بچن بنیر تځې بلل بچن اغا کانجو تځې نوبل وا پبو تځې بلل بچن لاهور تځې ملتان تځې دا غتس نستیکنا ام الله الواحد القهار او کعلن چې واحد دې ودا یو ور ټول څنګه کارو کې القهار دې کنه یو واحد دې لګنداس واحد نه دې بلکه قهار دې الواحد القهار ما تا بودونه من دون اله اسمان توحید بیان که اوس تیغو رد شرک ینم امر بالمعروف و نهی عن منکر دا دواله قران موجوده دا نه چا واخلی نور پره غیدل دلته امر بالمعروف ورطوقع. او اس رد منکر کوي ما تا بودونه من دون اله اسمان سمیت موه نه کوي تا سیوا د لانا نامګر جنمون او چتا سوخي دي چې داده بادو د موارد داده دانو د موارد دا د چنغه زړیدې موارد ده انتم وعباكو منظر الله به امين سلطان الله پدې مونږه دلیل ندراله لګلیک ولی دا د دلیل ضروري دي او کنه ان الحكم لله اختیار نه طریقې پدې عالم کې مگر دی یو الله هغه وکم دین را لګی کوم هغه دین ده چې کوم دل منی دلیل شته اقای دین ده دالک دین القیم مضبوط په دلایلو د اساس دین خو چنغه وجدنا علی ابانا ولده یره د دا کار, کار کو از زمون بشرانو دا کار کوم نو سام شران څه څه دلی لوین الله بیا مين سلطان سلطان ضروري دی او کنه ان الحكم لله مستره اختیار تصرف په دې عالم کې مگر یوا د دیو الله څنګه ندی نو تاسو څنګه د کې به اختیار خبره کوی خاطات ویلی مونږ تر دی ویلو نو تاسو کل ویلی امر الله تعبد حکم وکړدای الله تعوذ الا یا عبادت مو کوي شوا دغنا دبلچا ذالک الدین القیم دا دین مضبوط په دلایلو ولیکنه سر الناس لکن لیکن اکثر د خلق نه پوږي یا صاحب ایسی هلای داوت ورته ورک ځنه خلق داسشته لا یمنون بالله و ام بالاخره هم کافلون دم بکال دین زمون یو خ ملت ارشاد ابراهیم و ساق دا تعارف او توک یا صاحب یعسین داورتا امر بالمعروف او کو توحید بیان کوم ما تان بدون من دون الاسماءن دا رد او کو د منکر او د شرک دا جامع بیان جامع بیان چې بيدین سره ملګي تلکتم ملته قومن خ دیندار سره ملګي او تبعت ملته ابراهیم او یساق او توحید سره ملګي یا صاحب یعسین شرک سره مين لګي ما تا بدون من بعد الا اسمان سميتو ها خبر سره مين لګي مان ذل الله بي امن سلطان دليل خر ملګي امرا الله تعبد الا ايا ذلك الدين القيم ها اوس دې دنا علاوه بل خبر سو کوي مغلا علمون دي ولکه اكثر الناس لا علمون ورسانداسレクト خپلغه موضوع خپلغه بیان یو تکي خود او صاحب ایسی ناما حد و کمان فیسکی ربه و خمرا او صاحب ایمیارانی و آصر و خمرا دیو اقبل اگر کمی دیپلیمانی و بیعبا جی او دو جیلشی پسکی او پادا جیلو کنی مشوره کلو او بیساکی چین اگر پیخمانا شو چیخه دی باتشال ازار ورکو داشنو دید اگر کرا منصوبا وا چالالیت <سؤال> <سؤال> کرا <سؤال> راویستیو <سؤال> نو یو دا خپل خبر نه بیا واپس شم ادب اطلاع ورکړم نو دا له گرفتار شلل چې دغه دا دوه مجرمانی تحقیق دپارام نو تاسو کې یو کس چې ناغه و بیا خپل ډیپټ منې پايش شي تحقیق به اوسې اوسې هغه به صفال شي هغه به لا شي او په مل اخر هغه به جرم ثابت شي نو فایسلپ اوه پانسی کړي شي فاتا کولای ترې راشي نو خوري به مرغان دغه سر نه سمط له غوخه به نه خوري قضله فیلو کړی د کار چې تا سپ کې تپوس کوو فیصللو شو که نه دغه اخ خبره او قاله ل ل زننا ان ناجب من همم کنی دررب ک فانسا او شیطو کربې فلهسافیجنې سین او قاله ل کسته زن نه چې دد د اخیالو ناجم من همما چې د بچکیدون ک د دواوونه کومهغ ساې دی اوس کورنی در زما تذکرہ او کا اقسام سره ان چې داسې او بې ګنا سره ډیر وختونه په جیل کې یا اوس کور نه اند کا زما دا مامله بیان چې داسې یو سړي مو تدا خبر کړو او دال ت بیان کا فانساو شيطانو ذکر ربي نو ایر کدل را شیطان ذکر ربي ه ذکر ذکر ربي چې د څه کوم ترتیب وي نو کنه هغه ترتیب سره د تذکرہ او کې طلب یې سه نو درنۍ تیرک په جیل کې او سو کالونه نوروم دین وروسته نوروم سو کاله پاتشل کړه نو بعض مفسرین لیکي چې ګور غیر ته نظر لږ نو بل غاننه فیصله دا وشو چې مزید بده دومره کال چې هغه په جیل کې لیکن زر علماء وینا د چکو مقصد لپاره خبره کړ دا الکرنی ان در ربک و ذکرنی زما د حالت و نو حالت خو یوازې جین نه دی کنا ځکه نو بی ګناي ما ازما چې نه راغورې ابراهيم اسحاق يعقوب د مشراندي نو ما مشهغه خزې تلاش کړی او ځکه نو بيدینه ما پریخې دي ترکت مل لا تقا او مل منون بالله او مل اخرتهم کافرون زما څنګه د بيدینه کار وکم دا تذکرال توکا زما یو لوی نسب دی شریف خاندانان ماما نسغه بدنامه لګی پانسا ورشتوانو ذکر ربي دی نه روز تو نورم ډیر موده دل کې پاتې شوم اوس چرته دا, دا خوب د دا چاو دادمات مخکې نبی خوب تذکر اوښ لا یوسف علی السلام اوس چرته دا تذکر اوښم که هم خلقو د نوکرانو کارانو د خوب تذکر نوکرانو کارانو د خوب تذکر او داس 10 اسباب جوړیږي اوس یوسف علی السلام دراوته کله په خپل خوب ولیدم دا سبب جوړ هغه د جلته اوسیانو اوسییانو نور خلکو خوب وې دا سبب جو شو راتو را وقاللملکو با چایا را سبب قراتین یټ ځې ما او غواګانې سمان مست یا کولو هم نه خوی واغې لله سمون جان خوونته پېخواارې وسه معوم بلات نو ونو و وګې خز شونه او خه یا بساات نه نوروج یا د غټانو د دربار زما افتونې فیرو یا طابیر را کوئ ما تا په باره د خوب زما کې انک تون لرو یاتاببرون که تاسو د خوب چ نه طاب تاسو ما دغې ل کې نولی اوس طاب را کوئ غسې غاس واخلا من داغو د ګډ خوب خوب دی ازغاس واخلاې ګرډډ خوب نه ديولې یو غ نه غګانې مستې او بلې غړ نهخواارې په کار دا مستې لې د خواارې خوړی دلته خواې لګ او مې خوري ګډ وړ سم خوب وینم بیا بداسي په کار و سم مستي وانګاني ولاګډل نو هغه خارې وې او احلامندې مونږ تعبیر وبا سو ډېر ماهرين یو لیکن و ما نه خو به تعبیر لخوالامي به په تعبیر دو خوب مونږ دیګډ وړ خوب مونږه هغه پوء تعبیر د نه پېو کنا حدیث کرا دي قسم خوب ده کنا یاو دې ته ځحین دی دا شیطان درو کمر نرغړی او زیارت اوویږي چې ناواخ خوګیږي دا او من منه شیطان دی او دا رنگی چې یو یو پریشانې خووب دی ایا چې مړه د طرف نه دی اغه بشرا مینه الله دې هغه ای ته به رسته دنده نورو خو سره اوذ بالله د کوې ډیر پریشان شي را پاسن برکات موزوکا کلهت پریشانای لخی طرف تا دکانو کا اوذو بالله هوا دریزا نا او ډډه بدل کا کوم خوب کی ته پریشان شي غب جن شي نو پته ولا ګرا خوب هغه من جانب الله نه ده تح진 د تح진 ده زکه چې نو صحیح خوب چینه هغه د نبوت هسه ده سلوره او سلو ختمه د حدیث کې راځي شپه کو سلو ی ساده نه بو وات نو هغه سره ټولې پریشان کیږي نه بیکار خوب په سره سره پریشان کیږي او بیکار خو به علاج دا د کیدا چاته ویمه مسخه خبره ختم شله چې ودی نو بس یو پریشاني راځي اګه ودی نه ځان سره جوړ سات خبره ختم شله وقال الذين جاء منهما ويه غكش نجامن هما چې بچو د دې دوهونو واده کړه بعده مته یاد شله خبره ه ډېر زمانی نه ا نه ب کومې تابیې فارسیون ز خبر در کوم تا ته تاته په تایر د فارسیون د ما او لګي ما ل سممت للب جلته خودن سای نه پرېدي که نه خوان به ماله چک را کوئ ما لګسممتله له پرچی را کوئ ما لګي چې ما دن نه پرېدي که نه دی اخلا شوطبیې واورې خوبې واورې د او چره ی سلام یاد شو چېړ ه څنګهلیوو. دا خوب تعبیر واخلم هغه سې سې راوخو د خوب تعبیر به مناسب یوسفون ای یوسفان ایو صدیقه رشتنیات تا چې سې اقا سوشل افتنا فی سبب بقرات تعبیر را کومتا پاغو وغوغانو بارکه سیمانین چې مسدریه کلوهنه چې خریغه را سبونه جافونه و خواري او سبې سم بلاتک ابوګي خزر نشنا و اخریا بسات نور چر نغه وځ دا تصویر ماترا کلا الیار جو النا علمون شیز واپس لا شم خلق او تا الالم یالمون غریو مطلب دا په تاویر د خوب الالم یالمون صف او مرتبه منی اغات از اليسار نکړخ دا ورتهونه زکات چ نوغت او چت سوچ فکر او متی سینیم غټی یره دومله زمانہ اسلام بسیار زواد خبر وانه غستان اثر زواد تذکره دیونکړه ابهر اغلی امنا تعبیر نراکو ما دماؤکا نا دا اوچت خلق تا دید او سنی غٹی خالت تظراؤن سبا سنی ندابا او سی وقت دعوت ورنک دید بار خلک انتظار کی دیکھنا او خاصندو جیل کیوں او معلومه آشتا دعوت تفایر موقع گوری بعد قمقر سڑی لارک و سڑی عصار کی اگر تو انتظار کی یا وہ سر مریزی یا او اگر او تا شروع او تا چلې دا شروع نه. ده چې اوګارو د نجیل کې تفری خبره ورته وکړه دا میلت م پرې خل ز دا شریف خاندان سرزما تعلق د هغهه م میلت اختیار ک دی دا کار دلیل دی دا دلیل وله دی نو تفې ورته وي او دلتهار خلک انتار کې د که نه بایدشا د ت... در بار لې دللی د خوب په انتظار کوې نو زری ورته جواب ک تزونه سه س نه د به کارونده به کو تاسووب کا و کا لپر لپې تاسو زیبیداری کوئ کارونده زیداریې د پر لپسې فما ح تون هغه چې تاسو لا کوې درمن کوېفضوه نو پرې دکس دغه فصل فییسون بلې په ټوټو دغو کې اللهقللي لهې ماتا کولو منګ لږ د هغې نه چې تاسوخور او مشرانو مخکې بچ چې د تو هم مخې به خده ک نه هغ و کې برګو مګو کې خدللوللی دا نله نو د هغه دغه ډیر شي کنن چې وړونکه میګه وړې شي نو منګه کې وړې شي نو چنجي وړې شي ډېر دښمنان ډېر دي دانشه نو ډېر دښمنان ډېر شي هر څه د هغه دښمن شي لیکن دا چې هغه وګه په ټوټه کې دن نه ده نو ډېر دښمنان بې کمی کنا او هغه څوري خورې شي دا چرغان مرغان او د میګي میګي او منګان منګان دا وغټ وګي ویني شوخلي ابل دانا خپل پزې کې څنګه دا قزې کې خرابېګم نه او ځمیداران وای چې وګي کیسومره د انی پرتی کنه هغه من سپګای نه لګي نو ته هم مله چې سپګای و لګي به غوڼی کیګنه پکې مغازه سپګو خور تپټ کړي نو وینې خو به تیغ نه کیګي ګور اسلام ورته چل خیګنه ګورا نبی د پارس ګورا الله ورته خودنه ور کړد کنه فما حسد تو ما چتا ضرروفیومبول نو دغه وګ او ټوټه کې پرله قلیله من ماته کولو مګر لږ دغ نه چې تاسو خوری دا دغې کې د کوم خوری لږ لږ نه هغه داې کوئ سما یادې من باې ذلك کا بیا برشي د دی نرووسمون شاددون اوسسممونوو ش دادون څخت کالوونه یا کول نه ما قدمتهله نه چې خوری بهغاه چې تاسووم دوته دی لپه مخکې لږل دی د کالو ک به اغ تاسو استعمالئ څ تاسو دی وکاله کومه کارونده کړم إلا قليل مما تخسين مگر لکه دا غنه چې تاسو کوم محفوظ ساته لپاره تهم ټول نو خ라이 چرته چې به ته هم ما ذکر دي کاو خيار ذمہ دار چې ده کنه دا و ته هم ټول نه لوبه جدا کی کی بدید وخت کاروندې راشي دا به کلچندنه وبیا وتر نه زی ارسو برابرۍ ادا کوم کلچې کنه دا ټول وړ کی یو رب دې به راوخلمه بیا چې کلوت نو چې نوې ګرجي له هغستې ی ته تخم په کار دی او بلته تخم په کار دی من نه و خیار دا د چې هغه تو همځان سره کې دي اللهقلليله منما توخون بیاې نهروستو ثممه یادې منبارې ذلكې عامون سوار ل کاله شي خام سوال ل کار نهروستتو بیا بیاوه فام فرراانې وله کار برشي کلونه برشي یغاسون ن په دیې خلکو مې بارانونه کېږي او دومرړه فرانې به شي که نه بیا خلک چېغه میوي نخري بې مې جوسونس کې وفي ياسرون بخلق بپای کې بیا مربي جوسونا دا ځاننه چورې سکي وا مطلب دا ده پټونه مټونه وبیا کتور دی لکه نو ثبا اکثر علاقه کې د غیر واج ده چې به دا جوسونه جوړي وقال الملک تونی به دا تعبیر هغه ورسوم بادشاہ یې راولې د ماتا فلما جاء الرسول واپس جیلتا راغه واپس جیلتا چې بادشاہ دی غوړی هغه خل چې د بخوري رامنډ کې او اوور ته ویل جو لارب لا شو خپل غ با چا ته فصل لو غ نه تپوسوکه ما بانون نسلاې قطتان حال دغ هغه او چا اوپل لاسونه ک کړی خپل لاسکو سړی پپله نهکټ کي او یر م سره او سره احسانات کړ بل هغه ورته ویللو یوصف زن دا خبره ګ چرتهونه کې اصل سری له خو دوور به یا را وړی زما د هب چا چا اصل سره دې هغه عمرګه پر استاد خبره چاته ونه کید ا کما سلسله دې تا ورته خو وی چې دا چاته ونه کیه जबाब لازمه خود ته ګوره او کدا خبره خلق د پټو لګي دا زما به ډغه هر کشي تورته میناتو کا شپې ورته لارشه لیکن دې کما سل دې به دا خبره خوري اصل له یوزل دی ورته وي ګوره یوسف علی سلام تا یوزل وی لی یوسف او ارغان حدا اوس دلته دې خزي تذکرہ بالکل نه کوي د دې نه تاسو کا چې هغه با د مصر زنانه ولا سونه ولې کټ ویلې چې ازي مصر خزانه تاسو کا چې درازي ولې بندولې هغه نه تاسو چې زما کمیسي ولې راخ کړم هغه نه تاسو چې دا چلے ولې کړو هغه نو می وانه غوسته چې با ولې ډنډوره خو بار شي وګنه دنه خو هغه خزې تپتدا یوسف تپتدا چې اسم نه شي لکه خو ډنډوره شي د کنه چې دا چلو شه مغه بارې خبر ختمه لغړې دنه ختمه شېده ځکه خوند ته په تلګید الله چې دا خزه خطا کار اده انکه كنت من الخافین دننه خبر ختمه شېده بارې خبر ختمه کړل دا جنانه چې در مکړې ها صلی الله علیه ها سبحان الله یا معذل ما علمنا له منسو سو موږ دې مونږه د هغه بارې کې من ان سبت موږ نیو پېښې دي سو بارې کې سبا کولې مون کول ورپسې لګیا الان کې یوي ځ نه سړ نه خللاې دی هممونږ ټولی ورپې ل کېدللی وو هغهمونږ نهډ لاندې میسو مععلم ن ل منسووب ه ځو ټولو قراراروړه ټول مصرګواشه اوس هغهښوي اصل دا خو ډولګې ما تولی کېږي قاله تمراتله زیزی ح ص الحق دا په خپله ګااشله اوس یانو حز الحق سرګن حق انا را ان ننفسشي ما چل ولکی ته سره د نسباره کې و لَمِنَ الصَّادِقِينَ صادقين ذُو دِرْشْتِينًا دي دَدَاوينو يہراو ودت نیان نفسي اما وینو ما جزا او من را تا بیا لک سون ما وین دت بد ارادہ کردا اگر نہ مان دکڑے دکڑا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَإِنَّهُ شورو دا گورک دربارانن تہ پتو لگیدا تول خود تہ پتو لگیدا دک خذ تہ پتو لگیدا پورا ملک گواش یوسف علیہ السلام پ اسمت نہ وینهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اخیره فتوا دغه لګیدا ذلک الیعلم ان لم اخوه بالغیب وان لا اله یهدیک اید الخائنین لعالما ځین مفسرین وی چې د یوسف علی السلام قوله نه د یوسف علی السلام قول نه دي یوسف علی السلام ورته سفر اله جیل دغه دغه عزیز مصر د خزی قول له چې دامه ولی وی دامه دل پاره وی لعالما چې ما خونت فتوا لګی ان لم اخوه بالغیب لعالم رقی زمیر آ مزیر مسرتا چې زما خوند ته پټولېږي چې ما سرم مراواده کړدا ګورې نور سنندې کړې مونږه نیله غیب ما د سره خیانت نه کړې پښې شام سره منډه وکړه که مې مراواده وراواده میکړه وان الله انده چل ول میکړه لیکن وان الله لا يا دي قائد الخائنين الله سرته نه رسې قائد ا چل ول د خانت ګروم ځان بشکاو نه هغه سرته ورسېده هغه خیانت کې مطلق او مونږ خپل تدبیر کې سرته ورسېدو تدبیر کې سر ته ونه رسدوه یوسف در رو... یوسف یوسف علی السلام ورو تدبیر کاو چې پلان مون سره مون سره چا نامینو کی او کامیاب نشلل کنه به خزيوم تدبیر جوړ کته یوسف ما سره تعلق جوړ کی او کامیاب نشلل کنه اده ورنګی هغه نو کارانو تدبیر جوړ کړو چې بادشاه ختم کوو نو کامیاب نشلل کنه ان لا لا ایدی قید الخائنین سومنه خیانت کړی دا ورو ته د بیرونو غسر ته نه رسې دوی ریالما مباسترینو ادیکې زمير ته نو هغه یوسف تراجې کا دا خبر دا خبره کوي ریالما چې یوسف ته پته ولګي ان لمه نه كونو بالغیب تدین نون پېشې شامت اکو مخامخ مخ خبره کړدا چې ما جزاء ومن اراد به الهک سو ان الله یست نو عذاب علی پېشې شا ورې ما ته مې تهمت نه ده بالغیب کیما د سره خیانت نه ده کړه بل غیبی په شیشاق ہاں دومره د تبسل ون الله لا يهدي قائد الخائنين لا يهدي قائد ون الله لا يهدي قائد الخائنين چې دا یوسف رسول سلام قول جوړیټ ناغه بدمه نکلی علما د عزیز مصر ته پتو لګی انی لمخون بالغیب چې ما خیانت نه کړې د سره بل غیبی چې دا د کور کې ومه نو د د خپل سره په تعلق جوړ کړ داغه مې نه دا نه دا چې د پتو لګی لیکن خدای دا زیاد یوسف علی السلام قول نه لیک دا تینه هغه دا عزیز مصر د خدای قول دالکلیانه ولیوسف رخوق یوسف علی السلام کو جیل کېده کنا ادا هو باس مباسا دربار کې سورو دت سره واپس راغلل تعبیر د خوب کوي به تل یوسف علی السلام پسې هغه واپس راولی هغه ناراضی نو ټول خلق انتظار کېده وما ابرئ نفسي ان النفس اماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم داوند ذلخا قول دا رضي مصر خذي قول وما ابرئ نفسي عاوز نه نه نفس خپل بری کوم نفس خپل دبا دونا ولي ان النفس الاماره بالسوء ولي مراوده خر دکنا نفس دې کنا دې چنه اماره بالسوء حکم کي الا ما رحم ربي مغرا سوک تي رحم وکي پاغه رب زما ان ربي غفور رحيم یا کینن زماره په چې ده بخون کې مې روباندې عمارا حکم کې غنن هغه سرګندې فاتشلې به دو نفسونه یو ده مطمئنه یو ده لوامه لوامه ګټوي چا بده وشې بیا ملامت ځان ملامت کوي نفس اللواما او سره بدینه کوي اگر نفس مطمئنه یا يو ته نفس المطمئنه یو لوامه دې یو چې هغه مطمئنه ده او یوچن امارا بیسو نا مارا بیسو دلته نن نفس سلام مارا تمسوک او دارنگ اللوامت تا سوره القامره اوروي سوره القاماอัลته د اللوامت تذکرہ را کنا hayat number de 2 ولاو سے مب او مطمئنۃ اسوک دل چیو لو سے مب کوره سوره شروع کی احیط الارس نا صورت فجر فجر بالکل آخری آیتونا یا ایتو هن نفس المطمئن نا درے قسم نفسو نا دیک ما فسرین ہوئی درے وانا پا دی آیات کی دیکنا لامارت المسو دینا مارب سو دے اللہ ما رخم عربی دینا مطمئن ان رب غفور و رحیم الله اللہ واما زن ملامتکی نا الله وی بخی کنام یا باچاوی اول غوړیو کنه وقاله ملک تن به دلته صرف راولای دی راولی راولای ټیک تک کله کله سره یو صفات پکې بد وی نور پکې خوبيانه ني نو ټیک تک دا صفات بد او چرته چر به خځه من عملی کړی لکه نور صفات خوبه کې خدي کنه تعبیر د خوبونو باندې پويږي مې مونږ به ار خو سره دې نو سر سو کنه مونږ با چا د خوبونو نه پاراندي هغه کمنټاي مشربې کوه راي ولای لیکن کله چې پته ولګی دا چې دا صفات پکې بدوم نشته لکه دا خو ځان مې جوړ کړو مله ان تعبیر د خوبونو کول شي دا غټه خبره ده ګولګارونه هغه خیانت پکې هم نشته لکه خو ځی گواښلې هغه خذم گواښله اوس خود استخلص له نفسي ده خاص کوم لخاص لنفسي کارونو ده اخولو ده فارا ځچ کوم کارونو منی مامور دا زما ته چې کوم کارونه میلا دي او زما ځ مواې کې چې کوم کارونه دي هغه به ته د تاواه کوم السلام راغې اوس خو راغې که نه دکه په ورتهولله کې د ښو همتی نه پاکدمې بایان کړه هغه ښ هم بایان کړه باچ هم وي اخلی سول نفسې راغ خبرې شو شوې پهلهما کل نهمه او فسیین لې باساله ډیرې زیاتې جیې رالی خارجی میکوله دغه جیل کې پاتشاخ اډیرکانا اډیر کې جیل کې کوم قسم خلک کی غټولې بیا دغه نبی ویر ځهین ادارنګچې نو خارجی منه پو نو جیلان نډیر اډیر جمی زکړې دې ده په خپل چنه هم ډیر دلا نبی ظاهر چار جواب راتلا نو دې بادشاہ وکړه چې باور سره کوله موږ له ترجمان لګې چې بادشاہ خو یوتن نیکنه ملک ره د پښتنو موي د پنجابيانو مينو د سراکيا نو مينو د سنديان نو مينو د کوستانو هم د ګجرانو هم نو د بلوچستان هم نو د یو وزیر اعظم دي د سوک راضیيې مولا خدای یې سره پکار دی وچاريو قوم نومغراولو د خپل وزیرانو نو ملک دکېږي دا بشمار قوم نه دي اته یو تنې دومره ذبيواله راضي دا کمال له دغه سره خبري شروع ا خبرو کچې نه دا هر جبه کې خبرو وسره وکړي به مفسرین لیکي د سره عربي شوو وکړه یوسف علی السلام هغه عربي نه راتله د دې په فائې څخه نو چاتشه کله ما کلمه به سو قال انک اليوم لدينا مکنون امین ته غو زم سره مکنون مرتبه وای امین امانتدار ساه مرتبه موسی لګره ډیرو چت شلخه تو زمون فائقه پاک دامن هم وي تابعر د کوبن مریون پیګي پلغان نجب من هم پیږي دا سي جامع ساي خرشته لدې نامو سره مكنو مرتبه ولا به مرتبه خو په صفات وي کنه قال زکا قمکل سره أغل لباس او ظاهري شان شوکت ته ګوري قلمن من سره абаچې نو کلام ته ګوري چې دا کلام څنګه لکه خبري څنګه دي زکه دارومدار خو په خبرو لباس کنه لباسونه دي داخله لباس چې بل چاته واچو حبم خوشي قال جانلي على خزائن الارض ويخامه اوستبا ستانو ديپتیز مواري اخلي غدا پټول کي د چوس مان نپريګ دي مجبورہ کوي مي ويخا همخه نو به هما اي جانلي على خزائن الارض او ګرځي ما ماندار په خزانو دسمه ک باندې غدا پټول چې لوی قاتل رمان دي تعبير د خوب له معلومي دا راخل کوبه تکلیف کې اګدت چې دنیا ته ميلاو شي ماغه په خداسه کې نو مالک کا, کا وزیر کا اعلی خزائن وزیر خزانه ما ا کا ادا چدل تکوم وزیر خزانه جوړ شي غټول نغټ غلب ایږي لکه ځان ټول نمخ اغلا غکړي بیا غتکم نيزدي بیا غتکم نيزدي یاو بلنه زیات غله ای جان لیا اعلی خزائن الارض او ګردوم ما په خزانو د اسم یا وزیر خزانه داوال ان حفظز دغه خزانو کې د کار کول غواړي کنه یو دا چې خزانه حفاظت او بل عالم په غریبو لا ګولو او د غری حفاظت چل ول راځي کنه دا نو د حفاظت کول شه ما حفاظت چل ول راځي چې حفاظت چل یو دا د جتا سر پرته نو دا محفوظ وي خزې کی وي حفاظت ته بل دا چې سده کې لګاین وغوځي ځکه کولې کې داومیه حفاظت ته اوس لګای په غلط ځای کې نو داوم ځای کې د لیکنه می حافظون مو چې ما سره پرتیک ما سره پر غ به مخفوظ وي او چې لګې نوسیز کې لې افظو لی ان حافیونالی وکې منکنلی یو صففی ځې طببه و من یشا که چېغت د اوغوخته نو هغه د وزیر خزانه کارله و مکننالی یصف ماې ورکی یو سه په مک کې طببه چې ځای نسی منه د د کومځک د زکوۃ خیلاکان او چې وزیر شه چې کومځک کته زی برځي بیا وسه پابند نسته کنه علماء دې منشیت لزرتم رسول <سؤال> مغه رحمت خپل <سؤال> چاته جوغړو نه او علماء نزه وجل <سؤال> المحسنين <سؤال> نن بار بادو جر د خسته عمل کوونکو ولادو اخرت خیر للذین امنوا وكانوا یتقون اجر د اخرت چې ډیر غره دل پاره د مؤمنانو او کاسان چې ځاني بچو غوري صلی الله علیه وسلم ځان دنیا کوم راحت رونو غورزهو پهکتته هغه په بره ولی هغه کار د هغه د ببرت لو سبرې وکړم ګړه فرادونهکه پهغونهې توتونونهونه لګو اوس ګوره بیا به چاشي دی بیا هم بیا خلاف اوس دلته معمولی چې د ګپی ورته میلاو شي که نه نوکرې ورته میلاو شي په یو مکم کې بیا هغه څوم خپل انتقامونه اخلی لکه بل دا هو اشاره دیته چې دا کمسل دی اغت اگر دمر له او دې ملاوشي دي او بیا رونو نا انتقام نه خلی کنه وقانو یتقون نو سوک ځان بچکی په بره وزي ا سوک نه بچکین په کته وزي دوه دو خو محتاج اصل اول ګو صرف ته دمر و چې پلان مینا وسره و نو دوه هغه ته چت قتل کنه اوس پلان مینا وسره ذاتهم اصلاح دوه تو کوزم ګوري او مختاج اصل کنه وجای قوت یوسفہ قات شروع شو تعبیر د خوب سرګن شو او دنی اثرات او کینان تور رسید د یعقوب علی السلام سے زیت خبره خالص چې مصر کې یو کسته هغه خوراک ور کوي په لګو پیسو باندې یو پیمانه ور کوي ماغو ما محتاج اسل خوراک ته فالتن قافله درونه روانه شلات یو پاتشرو لستن روان دي وجارحت یوسفات راغل روان دي یوسف ادخلوا علیه دنصل القدم انه يعرفه دو پژندل او یاران خو راغ هم غ منکون دوغله نشنناګ و دو وړی کې غور هغه به غټ شو که نه غټ شو پوه سر قان کې صیکانه م کې تیر شوي دي هم لهو منکیرون هغه وړی کې غټ شی ته ل کاله پس ګوره قشانېوي کې دو کاله پس ګوره او بدل شو د غټ که نه الله مشر سړی خوا په ځ ولاړی که یا موفسیین لکی دغه کتل لرنا کوي پیګندل او دغه پته خاصو د بادشاہي او شاهي لباس وو سلام ماغو ته سپه ته یوسف دې مرتبې ترشین ماغو خو خیال کته او کنيست غلو خلوکي خلوک کوم سره کوم مقصد په فارتلې کنا کوم مقصد په فارتلې نو اققې کې شالي اققې کې شالي اوس یې هغه ټماټور لتل له دکان کې وا ټول نور وډمې ټماټور مې نظر لګي دا ریته پوس بکي دکاندار ته پتهولګي د اصل مقصد ورو ده بعده د نور سيزونوم کوي لکه واهم له مونکروت نو ځکه چې دوا مقصد بولو خوراک سيزونو کې نظرو ايستورتو نظرو ادا خورکسمه نه و نظرو واهم له مونکرون دوا غلا ناشنا ګڼون کیو ازنه علما لیکي هغه منو شایب پردوا هغه دا سې کوچ هغه ورته ده دا دوه ارتخ کاریدل اغه ورتنخ کاریدل اوس د دې مثال چا نغه شیشو ولا ګاډی دي کنه دند نه بار هرڅه کاریږي بار نه ګوري دند یا کو ته شیشې لګیدللی تور شیشې دي دا شیشې راوته دي چې دند نه ګورین ته ته وکاري بار نه ګورین نو نخ یا پرده وپی یا وډو کې اوس غټشه ده وین په جند خو خرا کنه ولا ور کړم اخم لمستیاو کړا ځمو فین ل کې شاه ممان کلهپل ور جه زمونې جایم ر کله چې تار ک دو ل را سامان د سفر د دو دوک ويچره کتل چې دا ډیر احسان کې یا داسې داسېغ نو مکمل معلوماتوکرل کوم دی د راغلی داسې چل دی داسې چل او هغه د قوول السلام کورننی نه راغلو او زمونږ چې نغ یو رورو هغه چې ترک شوي دی یا بلور هلته پاتې شوي دی امانیو، او پیمانیو، او روکو و روکو، او روکو، او کتاس و را نیوشتی کنن و و لا تقربو، او روکو را نشک. او نو ای بیا خلی لکم زکر دی مذاکراتو کی خبرو خبرو کی دا خبرت نو اختلا، چې امانیو بل رور دلکا، نو دو اتزکوی ای ای تونی بیا خلی لکم ولیکن اوس لیکن او دارکتا سیوی ای اقل رور روکو. او بیتا تسبتا لکم. کنا رون خبر اوخه ل بیا ورتوی ایتونی بیاخر لکم نبیکم علا ترونه تاسو ګران نیو فل کلام چې کینن جو پورا ورکم جو کوا نا خیر المنزلین اته به بهترین دمل مستیا کون کو نه ها ک تاسو دروغ وی فل لمتا تونی به مطلب دا چ یقیني راولی کنا رور ولا چره حالا کیل لکم اندی نشت تاسو د پارق سپېمانه ما سرا ولا تقلبون وبما زما غاده تنز دین شي بونوی کول په لغاله بیرانه شي او سو چکړ هغوی سرور دوعاانواب چل ول بهکوو مونږه دغ په طلب کولو کې د پلار نه چل ول بهکوخ کله مونږه طلب کوو که نه چلولبکوو ن لفاون او مونږ دغسې کوونکی مونږ ظړت کللاړیان مخکېلو صف نه پری خو د چلول سره منبته وای ن لفااعون و کارلی فیان د نه دو سره دا خبرېدي بل نهګو قرارو ته جانو بځ ته هم کې د هغه قیمت د دوکس پیس د دو فې حالی په پیټو د دو کلهلم یعرفونا شاید دو پیژې چې داغ ځم پیسېديګ کله کله چې لاړ چې لاړې کو خپلیله ال نیررجون س د بیا را شيم نیررجونسممت لو و خو غتی سره پردا پیسې راغلی دا خو د نبوت کوور دا محرام به نخورې که نه پیسې به راړي نو برنام بجوړ چې بیا به را شيورور نو ز ملاقات شي یا دادم یوسف یله سسلام تاک دیو خبرورو خبرله معلومات شل چې دوباره پیسې او سره نیست راول لپاره او دغه پیسې کې خو چې دا راول لپاره زیری جوړ شي که یا رو نڅنګه پیسې واخلي احسان کوي احسان ساه کوې نو پته لي دا الله ویللی نه دي چې ځانکاره کا پټ احسانې او سر وک ټول مطلبونه ټیک دي چې د نبوت کوورنی دا پرې پیسې اپس راړی نو راتلو لپاره سبب جوړشي یانور پېشي و سره نشته نو څنګه وراشي یا څنګه رونه دی وګيري عدالت بادشاہ ده خورا کو نه ډیر دي نو مجبور حالت کې دی رونو نه پېشي څنګه واخلي ټوله خبره مانئش لیکنه قالا مراجو الا بهم کلج لارد لوپس کلار تا قالو یا بانا لا سامان کولا وکړ نه دی سره دې رسیدو و ان لا فعلون اغا کله خپل شروع کو کنا څوی یا ما نه پلاړه زمونږه مونیا مينل کئ لوک ما نه کړه شو مونږ نه یو پیمانه هرنګ دونه نه دا دا ترتیب داو څوکراغل دي تاسو لسته نتیلې او لسته پیټ تاسو نه دي نو څنګه مونیا مينل کئ نو سنوراوې دوه شروع وکنه سنوراوې دوه انو هباوه و ان لا فاعلون ولدي چلول منی د خبر منی تعقوب عليه السلام په نړۍ عالم الغيوب يواد يوالق پورا صورت پر دې مونږه شروع سوره کما ویلو نو دلته دا تدبیر کوي یو سفیر الحسن تنظیم کوي اجانو غزات او فرحاله نبی اولاد عالم الغيب دي چې زمونږه پیټو کې دی البته آل چلان نو منعامن نلکایل هغه ورته ده نه وي چې تاسو مو هدا شي ده تاسو لوز کړد نه عالم الغيب او الله دې ابيام منعامن نلکایل تعبیر خطا کوي لستنه دي نه پیټي هني دي لست پیټي دي تاسو من شهونه جو تاسو جوګونو تاسو پوره را کړی دي حاصلوانا خانان نقل اوله کا موسره روزمنګا نقل چې موږ جوکرا وړو غاینا له و اینن له حافظون اقا زړه کلیم بیا دوباره کړم یو عقوب الله سلام وتره الا منكم عليه اعتمادكم تاسو من د دوباره الا كمامتكم على اخي من قبلو پښان دی ارګي چې ما سو منې اعتماد کړو د ضرور باره کې پوخه الله خير حافظا وهو ارحم الراحمین الله بهترین حفاظت کوون کړه او هو ارحم الراحمین هغه زیات رحم کوون کړي د رحم کوونکو نا ویلی ګو سره چې مامن و ډبل غمونه نراولي یوه د یوسف غم دی بنیامین غم بل پس ناراضي فل الله خير حافظا د دې حفاظت کوي او ارحم الراحمین مامون د رحم کوي مزید غمونه په مان قال چې دا خبره وشله دا وي تیمات پیدا شو چې زمونږ دا حکومت او دا کرامت چې مونږ واپس زو نورور به مون سره پرې دي ولا هم فتحوا متاعهم قال چې پران استل دوک متاعهم هغه سامانونه خپل سامان پران استګانا وجدو به زه اته هم نو موږ د هغه قیمت خپل پیسې خپل ردت اليهم چې واپس کړی شی دوی د طرف ته قال ردوا یا بنا ائقرار زمونږه مانبږي دړيو مطلب دا دی مانوګي مونږ نور څه غواړو مونږ نور څه غواړو لکه نو رې جاتو نه کړم او نه څه غواړو ها دې بځاتونو ردته لاینا دا زمون پېشي هم مونږ ته واپس کړی شو دی دومره لوی اعزاز او کرامي زمون کړره دغه مطلب دا مانوګي مونږ نورې پېشي نه غواړو ها دې بځاتونو ردته دا زمون پېشي مونږ ته شو دی مونږ په یو ځل ور کړې وې دا چې جلا جلا پهول کې د دا غو په منصوبی سریخ دي مونږ ته اپس را کړ دی ما دواړه ملبونه ټیک دی چې راشن پوره را وړ مونږه ل چکونه پیسېمون اپس را وړي یا مونږ دوباره نه پیسې نه واړو دغه پیسې مونږله بس دیته مونږ ته صرف اجازه رااکه په د میرو نه نه خوا مونږ به غه راړو خپل کورن لپاره فاظت بکود یا خپل رور و نزدادو کيل و وير او زياد پرو مونږایو جوک یو بار بایر د اخته دې بایر باغه توي هغه ته جمل وې کنا بایر ورته ولي کوم سیمنه باغو سامان خود اې تقافیلت ولما فصلت الاير قافله ام وې کنا اې کوم پیټ یو یو سیمنه بل سیمنه خې کنا بایر ته وښوم بایر ځکوي چې دې باندې پیټې وکې کنا یو بار به مونږ چرنو زياد راوړو ذالک کای دنیا سیر د دو دوه مطلبونه دي مونږ کوم راوړ د داخلو غو نه خوراک یا دا کوم چین اضافه کل دا د دې حصول مونږ مانی آسان دي مونږ تغوین وکړه قالا لنور سلامکم هیر گذ نه لګم تاسورا ګورې صبح السلام عالم الغیب نه دی مخکه منصوبا و دان نه مخکه شر او دا خیر دی مشر او خیر دواړو په څه تمیزونه وکړه عالم الغیب یوا دی والله د تاس هیررګ د لږم ختا توتونې موس کم د الان تردي چې را کې تا ما ته پوخلووس طرف د الله تعاله داتهتون نهېبي خ راړی ب د ماته الله ی حه ب کومه ک ټول مې هاته کوړل داسې اضاب راغی ټول پهې ګېشل دا خبره ده ک سر بنیامین ګیر کېږي او تا سروغ موټ راځ او دا خبره به ټیکني ما سرهوز کوئ په منې چې ټول واپس را دی خل ما پس هر کله چې دوغه ک لوز مظبوط لو زدون قال الله وقال الله ولا ما نقول وكيل داشتامشو الله رب العزت طا خبر مانی چمووی اغه مانی ما سره دالوز کړ ده لا تتنني به لا يخاطبكم مجبوري ده کنه اوس وخت زکه د خوراک نه خو بغیر کیګینا وقال يا بني اسن على الغير نه وکړه ارنت چه نس تصرف رد شرک في التصرف یا ب یات تدخلو من بااب واحد مدن نه کېږي اوید د راځې نه من نه بااب متفرقا مفصلین لې دو ډیرر خبرې د باشا بارهې وکړی او چې داسې خړی دی داسېړی دی داسې خړی دی او مونږ سره ډر خسلوکو کو او مونږ چې کله روخې دو که نه نومونږه ډیررښسته طرریقی سره روخت کووټوللو خلق زمون کو دیدار شو تولم متقتل شو روکل یله دا سوکتی چې لا باڅی دمر قدر کئ تولم متقتل یعقوب علی سلام وی دا نظر لګیدو خطر ده چې توله تاسو کتلل خدا خدای خدا نظر خطر ده نو ورته خو یو درازې نمازای و ادخلو مین اباب متفرقه ولاغه کی چوکای وکنا ار خار درازې و نو پیو درازې مونږه د سوګد فلا فلاونو مونږه یعقوب فلا ابن یعقوب فلا ابن یعقوب فلا ابن یعقوب. نو بخالق وی وایته د طول د یعقوب علی السلام اولاد ده نو نظر واشه اول مفسرین لیک حسن جمال کوم کمال تر رسیدلو حسن جمالهوم خو رسول الله سلام انتهاء خستان لګه سربخو پدوم کنه یو مور اپلارنم وقاله یا بنی لا تدخلو من باب واحد یا درازینا و ادخلو من اباب متفرقه دن نشی خاطر درازو جدا جدا نا وما اغنی عنکم من الله می نیم د چ دفقم تاسو نا من الله اذا دا الله دازاب نامين شاهين سي شين الحكم لله لله وارختار د عالم يوا د يوا الله لره د اختار خود لكن د عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكل وما پاغمن توكل لك پاغمن توكلك توكل كون كي لاخدا ديم ذل لك اول جل خو ناشني كي راغل لي د ديم ذل واست واشنا دي كنن سړي دي تا ول شن ر خالیخوا اکنا خلک دی پته لږې دپل پیدا سوبالی نوزانانو سومبال نوسامان هم سوالی یاره نشنناې دی روک نه شي کله دی اشناېدي دغ تله راغلیمه نو غفلت و ک یا نقصان به ومي که نو اوس دوې د زو اشناې دی مخکې کې راغلی او ساشن لم ما د من خواای سوماره همم او کله چې دو دن ن ش پاه طرریقه چې دو ما قانو یوغنیان هم من الله من ش نوت د فکل اد دونا الله اعظم نسشي الله حاجتا في نفس يعقوب وقزاها مگر یو حاجت جو ارمان ثغاب النفس دي يعقوب تي قزاها چي پري کا ثغور تولي جدا, جدا كا. كان يغنانو من الله من شي الله حاجتا في نفس يعقوب وقزاها و نول ذو علم لما علمناه و بهون د پود و جنا اگي و جنا ما ورت پور کړيوا پتو نور خبر علم تنو لهې سره نا لا لمون کنی دوه زه کې خوا کې درې ري یووف السلام کوي کې پروت دی افلی منې مصر می سر بازارونو کې خررشږي او یل کې هغه پروت دی نورو ټولو جینو خبر خلک را ځي خبر د خبرلهوک نه را ځي اس پته نهشته سوو کاوم نه و که نه چې جلیل کې اوتن دی ځکه دا خبل ملکڅک را ځي وک دا سه خلک جیل کو دا سه جیل کو دا سه جیل کو پتو لګی لیکن دا جیل یومل کې دې اته بل ملک نشان کې دي یومسر وې نو مسر نشان ته څوک ځي چې حال وې چلته کې دي او کې دي وینه له ذ علم لم علمنا ولكن اکثر الناس عالم ولما دخلوا على يُوسف آوَا إِلَيهِ. دا درمزل لے دا دویمزل خلا په یوسف باندې آ و إليه اخوه يدای زي زان سرا ورو رخلطا عقال او ورته نه نا خوب زستارورم خلا طبته اسم ما کامی عملون مغم جنکی کا پا کارون مری چې دوکې مغه ور وک نو څنګه په پیند څنګه په پیند چې واقې چې مغه ضروردې مفسرین لیکي یا غو ورته یاره زستارور شم نو څنګه چلوي وای چې ډېر خوی ما روډ شي بادشاہي او ما روډ شي لیکن دا چې زما مور نه غونی پیدا کنه نو زما رور بشیل زما مور نه زما پلار نه پیدا نه څنګه رور به بی‌استاسو رور ودا خیر خبرې دې وګدي وسلې نو یو هغه وې ز ستارورم ما غنه پې چې دې مور نوم ورته واغسته پلار څم غون خبرې ورته وکړي ځکه دغه انبارې او هوکله وکنه ماغه پېند واقعي دقي دي نو خو وبیا د معلوماتو تشلل نو بیا ورتويز تدبیر کوم هیل کوم ستاسو اشاره لو او تر اجازه تور کوم قال ایمانا خو کفلات تبدا اسم ما عملون فلم ما جاهزون بجاهزهم جا پس هر کلا چې تیار کدو لرا سامان د سفر د دو ځاله شکایت خو خود غد وبس کول لو خو فیرح لاخیه په پیټی ډرور خپل کې بنیا مين سو ماذن موذن به اعلان او اعلان کوون کې اے قافلی ولو انکم لسارقون یتین ان تاسو ته خامه غلاګریی دغه مشورې سره سر یې خو چې تاسو انصرې سارومه دغه سو پروان نو وخت به تاسو غوی چې انکم لسارقون داغه تومت قافله من نبی خو تومت تغراب بلچا من نه لګی مطلب دا ده چې انکم لسارقون دا, دا خو هغه نوکران ویلو نوکران ویلو قافله ولو اوس دل تعلق یو او وسه تاسو زلاړین نو لوخه بس دا تاسو نه خو بغیر دلته سوک در نشې نه نمبر په نمبر کسان راضي تاسو نمبرو تاسو چوتله نو لوخه نشته لکه انکم لسارقون اخیو یوسف علی سلام اعلان قافله ولو دا اعلان نو کاران وک نو تاسو بټو نو یوسف علی سلام من غزهت نه کنه یا چې نوغه دلته چا نوغه استفامه انکاري دې انکم لسارقون اتاسو غلی چرتا دلونغه لوخه رخصې دې یاد دین مفسرین وای غزاړه خبر او اشاره کوي څه اشاره کوي دا اشاره کوي چې انکم لصاریقون ثم اذنا مؤذن ايت علی رؤقه قافله ولو انکم لصاریقون یقینا تاسو غلاګریای یوسف پټکړو د پلانرنا تاسو خو یوسف د پلانرنا پټکړو هغه ته اشاره وکړه البته دا نه چې د یوسف السلام طرف نه توهمه نه ده ته مزه کوي دا جیازه استفهام انکاریده یا چې نوغه بل خبره څنګه زړه خبره ورته یادې کنا قالو اغو یو اقبل علی علیهم مخا مخرال پد من امادات تفکیدون شیشلټوی تاسو شیش رخصید قالو اغو نفکر سوال ملک منخ اغلټوک او رخصید مونږه سوال ملک هغه وګه د بادشاه غلا ورکولې کی کنا ولمن جانبې او چا چې راتلوک په دمنه حمل لویر اغله یو بارد اوخته په انبه ځای موزه د غیظه محرم کله ورته شکایت وي ا کله ورته سوا وي ولي کله چې جو کوخراشنو قدیمانه یو جو خلق لور کوم او کله چې وبس کولو راغې نو به په کوم سکلینو سقایا ورتم وې سوا ورتم وې او یا ورته سجکوي او پیټي ته سامان تو انکم لا سار جون قالوا قالو نفكر سوال ملک مونږ چینو غلټوک مونږ روک آ... روښه وي د زمونږه سوال ملک هغه وګي دی بادشاہ اچھا چراون کنا مونږ باغله چینو یو بار انام تور کوي وانه به زمي موځي هم د دې ذموار هغه ایتب قسم په غوډه لقد علمتم تاسو خپه تلک ما جنال نو سدتلر مونږ نیو راغلی چې مونږه فساد جوړ کپزماکه دا هو غلا د کنا غلا فساد دی وما كننا سارقين او نیو مون غلاګر نو ولاګر نیو مخ کړه غلی او مونږ تکړه تکشه دې زکاول ظلم نه چا ناغه سغلانو اکړی کنا نو چونګه دو دو خی یقینو چرغلا خمون دکړي فما جزاؤه ان کنتم فاعلین دی ورته وینې نو کارانو سزا سزا دا کس ان کنتم کاذبین کته سو دروغ جن کته سو دروغ چې مون غلاګر نیو کدا خلا بیا مونده ایشل نه هغه سړی وسه سزا تا سزا مقرر کړي زمونږ دین کې خدا سزا ده پیغمبر علی سلام دین کې دا سزا ورکنا چې یو کالا په ربا دغه سړی به قیدو کیدو او دغه ملت به سر قانون داو چې دوبره ډبل شی به ورکیلا کا میسر قانون خواسانو آسانو لیکن دوه طرفه غوم ګرانو کنا هغه قانون یې موږ نشو باندې ز خپل قانونې ذکر کوه جزا مجدد چې رحلی پهجز سده د هغه هغه سړی په خپله دی چې بیاموندشي دغه اورک شو شفی رالی ه دغه په پیټ کو فهجززا او هغه د بدله یغ به ک کېږي که دا ل که نه چې ظوا می خپل ملکېمون قراروررو ته دغه د زا ورکو زه ملت خلاص کی کټ کیل که نه هلتهاق کدلو خبر بیا وته قبل یاخې ول چې پتون لې که شورو اکڑا پټې تددو قبلې ها یخه مخکي پټې ضرور نه داو پټو مې شورو کړه دغه د پټې نه مخکي دا ریک زده د پټه کولاوي نو اشکال براشي د تاسو یو تاسو ته معلومه ثم استخرجهم بیرو وخت مې ها یخه یغه پټې ضرور دغنه کدانې یوسف الله اذا تل ما خل یوسف ته ما داتل خل داسو کوم ولی اوس راحت راځي کانو ما کانلېا خدا خوا او سید دی ملک نو د چیلکړې ورو خپل په قانون د بادشاہ د مسر کې لای انشاء الله منګره هغه چې غواړي الله تعالی نرفو درجات من نشاک ورته کوم موږ الله دا تدبیر ما خود لوط دا چې هغه ما خود لوط چې دا سلوکان نرفو درجات من نشا ورته کوم موږ درجی چې چا غواړو وفوق کل ذی علم الی هر په لاسپوې ستې سیواد الله نه چې علم زه او زی سره کوم معلوم دي دغه نسبته الله ته نه کېګنه دا مخلوق دی کله زی علم چې هغه تا علم ورکړ شي دغه لاسپوې ستې سیواد الله نه چې د علم کا تعلق اسباب سره نه دي اسباب او آلات سره چې کوم علم حاصل شي نوبل بل هغه نه چا اسباب او آلات لټي هغه نه خپو شي او د الله رب لجه ته علم هغه بلا سبب دې بلا <صفح> دا خبر او خلک جېل ک قالو دوی سره ک د غلاوکړه مې سناشنان نه نه دا او سی يوسف عليه السلام او ر ک د نه نه فقط سرق اخله له من قبلک تا کې سرق لا کړو د درور پوخا له من قبلک مفسرين لكيم چې دا ګوره يوسف عليه السلام ولار دې حدو دا خبره کوي حكم غلاوا زني ولا مالكين موور طرفنا د دو او کس زنی وېني کو زنه یو کسو هغه بوت پرستي کوله دغه دغه بوت بوت راغسته او مات کړو او ورځوبې کله یو غړې کله بلی غړې نو دوه هغه زړه خبره چنه غزين کېوا چې ګوره دا ټول ته خلا یا زين مفسرین لیکي ده پاپو سره یوسف یاقوب علی السلام یوسف راوله کا هغه یې ټیک دا به د پټاوله ملاو تڑلا بیا ما دو بټو ک شو نه مطلب دا چې د ما سره نور بیا ثار شي ګوره د دو بټپان کې د غ نو ټ کړی د خبرور ته اسهه وکه سره که د غلا کړي ګوره دو ځان پاې بلبد نامي که نه الان کې غلاګر دودي د سره پک دی کوته غوروللی او دلته چېغ دو نسبت چ د دواړ وورونه دو دو دو ته کوي د د مخکې اوورونو داسې غلو او د هغه رور دتل لکه دووم د اغلاو کړه خاصره یووسف نفسه پټکره یوسف علی السلام دا خبر اپنا خپل کې کولی شریف سره د کنه کله لاس برشي بیا عفو کړي معاف کړي رزيل سره د کله کې د لاس برشي نو انتقام اخلي خاصره یووسف نفسه ولم ابتها لهم دایدو تر سرګند نه نکړه قال ان تم شروا مکان تاسو په دې بار د مرتبه سره والله اعلم ما تصفون الله په دې کارونو باندې چې تاسو کوم بیانوي ځان لوک دوه متوجه شل او څو ورته غلطوي وراله بلغوي یوازې ولله دې کنه به ورته متوجه شل او څو ورته اوس وي یاي عزیز عزیز مصره ابن لوه بن شيخن کبیرن دانوي ان لنابل فالخ استاذون دې کنه مطلب دا د مونږ باندې دومره ارتاونه دي لکه په دې شيخن کبیرن فخذ خدنه مکانه جیل کا یو کس دمونونه د په ځایمنې نه نراکه مندل وختسین ییون موږ نو تا د مخسات اوکه یو غ نوای چې نه نراکه من د وسین اوبلل غ نه کار معې داس کوي چ هغه د ظالمانو د قالمه حاض الله پهنا غړم په نوم د الله ناخځان چې موونه سجیل کولامون جد نام تهده منګر کس چې مندل د موسامان خپل هغه سره نه اییدلهوالیمون تااس هو دا وای نه نراکه من د وسیین ظلمو کا ان اذا الله بالظالمين کار کا یو کړ او برنا امید په بلو لګو برابر ورته وکنه غلا تاسو کړ اے... اللہ... دا بدنامو په يوسف لګوي ان اذا الله ان اذا کله چې دون امید شل چې دا کار اوس د کېدون لري اوس ما زال مشوره کوي بل تدبیر فلمس يسو مينو خلصو نجیا کله چې جداښت نا امید شل ددنه چې دا اوس مونته نه پوي دي منه یوسف علی السلام نا یاد بنیامین نا داغه پرې خدو نا یاد د پرې خدو نا نا امید شل نو خلاصو منه نجیا جدا جرګه شوو رکړه خلاصو جدا شل نجیا جرګه كون کې قال کبیرهم بیا مشرد دو عام طور منو مفسرین لیکي یهودا لم طالب تاسبتن است خپتدان نا باکم ذکرن طار ساتو قد خدع علیکم او ثق من الله اغه سره تاسو باندې تاسو نه لوز مضبوط پوننداله و من قبل ما فرتتم په يوسف اماخه هغه چې تاسو کمی کمه کړې فوارہ یوسف کې فلن ابرحل ارض نو هميشه به دلتا لن ابرحل ارض مطلب هميشه به دلتا حتا یاذن لي ابي ذخن زمان کردې چې ما ته ځما فلار وي چې راځه او يحكم الله لیک یا فيصل الک الله ما بارك اسمه او خير الحاکمین اغه ته خبر تا کنه يا قول سلام له کوم لا ش تاسو پلار ته نهم زه دل ته م سر کوې چ غدانو ی غدا لکن لا و حات جو د پریددو دا بل غم دی غړه غ مخکې وره کوشش کوو چې پلار توجو مونږ ته پیدا شي هغه و تهه دغه یف یادی اوس به بنیامین یادی نومونږ د وخ نفرت پیدا کږي زه دلته چغ تسللی چې ځ به کوشش کوي د را کوو لکه پتارې یواجه پردي وخلقم جنین کنا ورا پلان کاله ہسپتال کی आवाज دې کې او کس وسرین وای ز خیر دی جیل کې او کس وسرین و خیر دی او لار سی ایر جو وی لام به کوم لا شپاره خپل تام فقولوا یا بنا ان نبک سرق اپلار زمونګه یقینا تاسو چې نو یا ابانا پلار زمونګه التسو ان, ان لهو ابن شیخن کبیرن زمونګه پلارہ مو استاګوریک دیر خیال ساتلنی څر ته غلط کارونه کړې چې پتا منه بدنامي رانی شي او ته چې چا لېځه تور کوي نو هغه ستا بدنامي وکړي ان نبنک سرا يې فيننس تاسو چې غلا کړم ماته سويلو کنه رشته او دو کی دته خبره رشته ده یې ظاهراه اړتیا خبره ده نو دوتې کی کشرستو اما شاهد نه الا بمالم نا و ما كنا للغيب حافظين دوت د دې جملې سو يوم طلب داره چې دوتې کولې وي اما نه وما كنا للغيب حافظين لمسر قانون خدا نوكنا تاسو ولو ارتخل قانون خوف ولقانون خوف ده وما شهدنا اللّا بما علمنا ولداوك جزاؤهم ووجدت رحلیفه وجزاؤ دا قانون خود تاسو خود الله وما شهدنا نوپو منغا اللّا بما علمنا مانگر فاقی چه موتا فاقی علمو تي دق قل قانون دادهك وما كنا للغيب حافظين تا غلب زمان خيجي مونږ یو قانون ځکر کومونږ خو په دی نوپ چې دغل به زمون روخیږي و ما کو نل غ اف ین یا بل مطلب چې تاسوویللوچنالهله خافزون نو دا خو غلای کرده اوغله پټه معامله دا و ما شاین الا اللهوي علمنا نه و ما کو نه سرګ مونږ دله ډیر افاظت لیکن غلا خو پټ کږي و ما کو نل غ خاف ینمونږ د پټو خبر خو فاظت کو اونک او حالغی وااضې واللهګوره دوته سته چې دا من سوسه جوړه شره النبي اولاد داغوطه پتنشته چې د مخالفو منسوبه ده هم موږ دروغ نو یو خات وصل القريه التي كنا فيها ولا غير التي اقبلنا فيها و انا لصادق تاسو کا خلېوالان لتي كنا فيها چې موږ پاغي کیو ځکه نو هرڅه پوره کله خبر شي او بیا د دپېټ نه را بار شو کله خبر شي بارته ووت چې با تصلوخه رخصه دي راځي لټاو چې لټاو لټاو لټاو د دپېټ نه راووت کول کلي نه تاسو کا په دالوخه د د د بار نرا بار شېلې ولو اير الې چې خپلنا فیاض <تسفق> تل <تسفق> تعین ما قافلا <تسفق> هغه قافلات مونږ پاره کراغلو هغه قافلې ولنه تاسو کا پته دا چې نبنا کسرق و ان ال صادقون یقینا مونږ په دې کرشتنیو مخکمو ته د خبره کړدا په ټوله کې دا او ان اوما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين دا وګډې کسی خونه کوي کرا حالت دانو ویلېک یو سره یا قوسلامه چې دا و پهبر جمیل بل ست لکومان په کومه پهبرون جمیل داای نه ویل چې را هغه محخو وګوره یا هلتهګنه وګوره یا هلته داې وګوره هلته هغه خ دی یا سر مخلته چلو شو دا پنج وګوره دا نه دي وريولې هغه دروغ چې دروغو دا نه دي وري که نه هغه وګورئ را شي هلته ګوره مخوز به دا شرمخه پنځي وي د دوغه پرزول وي وينه وي دایونه دا وي ولی درو جنو کنا عادل د ټوله خبرې وکړه ہاں کلوانو ته پوسوکا د قافلیولو نه تبوسکا موږ رشتین غوړې د عالم الغيوا ځو ولا کوم غلط تدبيرو دروغ اغي بارې کوم وې صابت لا کوم انفس کوم حمرا هران کې اغي بارې کوم د کوې دلتم دا وي فسبر جنيل پما من د صبر جميل علتم دا وایته فسبرون جمیع صلی الله و تینی تنیبهم جميعا امید چې راوول الله تعالی بهم دا ټول جمیع په یوزل باندې دا يهودا پاتشي ده نو بنیامین پاتشي ده نو یوسف پاتشي ده عالم الغیب یوځه ولادت اداکم چې کنه عمل الذين في قلوبهم زيغ هو ګورق يعقوب السلام نو يصلى الله و کنا, مو نو مر پسې ټکه ګوره انه هو العلیم الحکیم دا وګوره کنا ګوره غوې کنا ټول بل لاره ولي نو ګو به ټول راغلل کنا ګوره الی مولګه یبم هرکه پوره صورت پریدی یو ټیک ماشي راز غلط مطلب ی غلط مطلب اخلی اخلي پوره صورت پریدی اول نمشوره مشوره نو دا وسره پریخوم به کیک نو ولی نو وخت به می سر کې په تومت لگے دا به جیل تا بیا قافلاول راغل دا یو راغل ورته احساس ورور دی یودا دومره صورت پر دی یو ټی کې بسیږي انده مطلب دا رسول الله صلی الله علیه و علیه ویلا انیا تنی بیم جمیع الاولادهم الحکیم دا ولی زک غم انتها طور شیدو ا کوم څه چې انتها طور شي کنه د دې به زوال راشي فصل چې انتها طور شي پوښ شي د دې زوال راشي کنه اوس به خلق کټکې غو نه انتها طور شيږي خلک وی را دی دا اوس میوینه کې یا کټکې دارنګي س اورې خپل انتها طور شي په کار بیا بیا زوا را شي که نه کوم ش چې سر ته ووررسشي که نه هغه بیا به کته ځې بیا را دلته غمونونه سر ته و رسې ددلخوا ی دومره زمانه او رو دا انت غمو او پسې بل غم راغې نوس پته دا او ځایله کېږي مخکې تاسو کنه غمن ب غممل ایلا تخت نو غمونونه په غمونه له انتات ته ورسې دل چې اوس ب غم شئ دغ کړي وه غمم بغم لکې لا تخزنوا غمونه په غمونو ډیر شلل غمونه راغلل په غمونو ډیر غمونه راغلل چې پیغام شي اولی غمونه ډیر چې نوخت انتهاء ته ورسیږي دا ماوله ختم شي کنه نو, نو یعقوب علی السلام په فراست د پوی او دانن میچ نو حالاته مطابق وي چې شې انتهاء ته ورسیږي به غل قراری نه یغه پک تر ازي زم ما غم انتهاء ته ورسد یو زوی مروکته بالمجیل شو هغه وسر اسه پساو شوک انتهاء ته رسل وتولى انهم طرف شددون طرف شو غم خبر راغ کنا وقال يا صفا على و وابيضت هم خبر را شوځي کسر ناسي لاند شيد نه یوګور ک پروزي ورته ال کسه پلان مورشه نو غرب شي یوګور تلاشت نونوځي هر اوس دغه د نننته خبره ترغله پریشانه دې پریشانه شکان وقانا وي يا صفا على يوسف اي افسوستي په يوسف وابيضت اينه هو اسپینش کې دته مسپینشوی <میش> اسپریشلی سره د مېنال حزن د وجه د غمنه قوه کزي موادد خفقان نډکو انتهائی خفاو تفاسیرین لیکي چې وتولانهم وقاله یا صفا لا یوسف و تولانهم د دو په طرف شه یا صفا لا یوسف یا صفا علی هی یارمان دې یوسف منی وېدل ته روښه وي اوس بنيامین جیل شوی دی ارمن خو په ده په کار دی یا صفا الله بنیامین ول پکارو ول خبر خود د د جیل کې دو راهل لې او د ارمن په هغه د یوسف مڼې کې دا ولي دا د دې وجنه چې بنيامین یاد شو نو دا هغه خو معلوم دی مې سر کې لري او جیل کې دې ژوند دې درور وسره دی او زیاد نه زیاد کال به قیدي نور ښکار ده رها بشي که ما یاد شنو الته ولا رشم داوم غم دي لیکن دا غ معلوم ده زه هم معلوم ده عمرگره وسرشتن خا داغه بساله اس اسمرگره وسروم نشته او زه هم نه د معلوم یا صفا لا یوسف نو دی وژن اچ دا غ معلوم ده او بل چې نامعلوم ده یا هر نیوی غم سره زور غم زیاتی کی کنه هر نیوی چرونک نیوی غم راغه زور غم سره یاد شي کنه غم شنو بل زنانہ تخپل ذویاد شي نو بری تخپل یاد شي نو ټول کی نیچنا پجړا شي غانه چې ستا په غم جوړي هغه یو خپل یاد کړي بل خپل یاد کړي بل خپل دا غویم او جڑا جوړ شي دا ګورغه زور غم تازه شي کنه نیوی غم راغی غ راغې نونی د غم, نو غم سره زور ته از شو یا سفا حالله یوصففا ه مانې په یووس چې کوم زیب د د ځې معلوم دی مګ موده مد د جلیل کېدو معلوم ده غ سره مګو ن زیو نه د معلوم مودم نه د معلومه چې کله و راځې و زییت پناو سپې شوستر کې د دو میدل خوې د چې دغمنافهکه مده ډر خمجننو ډر چینو خفهو په دی و هغو تسللی لهوررکې تلل لا تفته تذګو یو امیشای تیادی یوسف حتی تکونا حرزن تا دی پوری چه نغاق شیب رنزور و تکونا منال حالکین او شیب چنانو ها دی حلاک رشونه رنزور باشی ویلی باشی راقمون ایده دا غم بطاد غم مکو لکا دی غم سره سر خرابی گی او سم خلقوی کنا سوچ ماری سوش مکو خا غم مکو وکت دی سر سر خراب شی لکا و تکونا منال حالکین اگر سوی این نماش کرو بسی و ذکر الله و هو صبر جمیل دا خدای ریټ متزاد الفاظل صبر جميل صبر جميل کمن ویجو کنا چای کی جزا فر جزا فر فزانی وی فریاد نی پکی شکایت ال الناس نی پکی صبر جمیل خودته وی ما غوی است صبر جميل کی ف فر... فر... صبر جميل بیا دلته څنګه چنه ارمانونو نه کې افسوسونه کوي ناغي کومدا ویلو کنه چې غير الله ته کې فریاد ني کنه جړا فریاد غیر الله ته ني وي شكايت خلق ته ني وي نن له شكايت خلق ته خلق ته نه دي کنه اين نماز کوو بسيو حزن الى الله يقينا ذا كاراکوما بسيو درد او غم وقل الى الله يعلم من الله ما لا تعلمون په امparagraph سمونې ته تاسو پاغي منني په واه ولې تعبير د کوم لا وجود ته نه دراغلي مطلب داري دا جیسو برسلام اغه مړ نه دی قالو من الله ما لا تعلمون نو تعبیر دا سو تعبیر وجود ته نظر راغلی بلغه کپڑی کَمیس خوده لخوا خبره چې شرمخنه لخواړلې د څالو رخصه شرمخنه لخواړلې هغه دا څه کار نه کړي روح کَمیس چیرې کړه هغه د دوه خپو شرمخان کړي ګوره خدوم هغه نبی دغه فراست ولرې کَمیس نوماده وکړ دا چې یوسف مړ نه خوم تعبیر چه نه وجود ته نه در غل یوسف من نه ژوند دی لکن والله لم چکم زه د دو کله د دی بادشاہ تعریفونه کول ا د غور سراوریدل دیر غور سراوریدل مفسرین وای چې دغه علامات چې غو خدل چې داسره داسره داسره دغه علامات نوم د معلوم کړه چې دا علامات خو د یوسف کاریږي یا بنی اذهبو فتحسسو می یوسف و اخیه ولا تیسو من روح اللہ اصطوی اب ایبا چلو لانشای فتحسسو می یوسف آم اولتو یوسف کل تجسس رازی ولا تجسسو روستو بارا اغتر شیده چوئی از خجرات اغمانگو بیل لیں تجسس اغاغ پشر کی دیر استعمالی کی کنا اتخسس دا چین اغاغ شیر کوم کل کله استعمال کی تجسس او دارنګه تحسس دا قریب قریب الفاظ دي نو تجسس وې د بل چا نو ايبون ټول او تحسس وې د بل خبري دل په پټمنه یا تجسس دیتوي چې پټ رازونه معلومول او تحسس هغه دیتوي چې خواص سره معلوميږي او تجسس همیشا شر کی تحسس کله د خیروم وکنه د ګور عدالت استعمال شه په تحسس می یوسفاق یا چې نو تجسس هغه سره عیبونه لټول دي او تحسس چې هغه معلومول دي یو شی معلومول دي نو دلته دا ده تاسو معلوم کوي کنه اولټوي فتاحسس می یوسفاق اولټوي یوسف اخیه رو د دلته بیاهم کارت د بنیامین خبره مخکړه وکنه ولې مکه نکړه ځکه هغه ته پته واخ او معلوم دی او چې نا د دی رښتین واه هو دی ولاته یسو میروح الله مونږ امید کوي ګای ګلاده رحمتنا ان اولایس میروح الله بل قوم کافرون مونږ امید کوي ګی رحمت الله تعالی نامګرا کسان چې هغه منکر وی کافر وی دوی اعتراضونکه ځکه چې توې مونږ یو ځل تا ته ویل لیک ان داه بهنا نسته ب قوه ترک نه یو سفاین د مته انا فاکله ضبو ش ما خوړل دی نومون د خیټکیولټو په حسته چمي یوصفه تممونته ی سو ټي یوصف د م داصورته وئ سر ما خوړل دی نو د خیټکیولټو دا نوويوللی ځکه دوتون پته و که نه چې ش مخن خوړ ل دوتون پته الله نبي دی من اللهمالله تاالمون کمسنو معلو مکړه خوب نو معلو مکړه. علاماتونو معلومات کړه فتخصس می یوسف واقی بل غمونه ډبل سل اصلاتیکنه غمونه ډبل سل او خواو مشرانوی انتهایته یخ بشکنه وای یخ زارت چي وصلت یخ ختمی دې زارت چي لک انتهات اور وصلک او در چيز ارزیات چي غلک سات په د ډیر دد کې بیا ختم چي لک انتهات در دور شي بیا ختم شي کنه دا غم انتهات اور رسید نو تحوممي یو صفه اخې هغوی ااعتاز نه کو ځکه او دروغ میلوګ نه فلم ما د خالو دا دریمدل دخوا اوس راغ لیکن دیې هم د داې کار کړي دی چې داک سران چې ور ته کومه خبره کړي وه هغه نه دا نې تپوس نه کوي مصر سر دا کاافه را روان کاافې داسې چل په خوا زمان نه کې مونږ یو غلاام خر کړی وه هغه به کوم ځ کې بچا سری چا سري السلام ور ویل د فتحه ساسووممي د ویلټوان د دې لټول خدغه مطلب دی چې له تاسو نه شروع کې کړم فلاري اداه بارې خلقو تپتای داسې قافله وا پلان کیتاو چې یادیګه کنا صالح کاله مخکې معلومات تاسو ته شته او بارنه غلامان را وستو یو پکې مونږ یو تن خرچ کړو داس داسې ته معلومات شته دا به ټول خلقو بجندلو چې تاسو غاغه تپوساله کوي کدا هغه خدای څرسته و بیا تل کوته تللو دا چل شو دا چل را باندې شید او لو فوره مستر والو پیجن دو لټون نه دا کړې لټون اکړه په تا ورته فوري لگےلې وا پلا را کړتی څرا دو لټون اونکړه خپل الله خورح کړ کړه فلمه دخلوا علی قالوا یا ای لذيذ ما سنا ورستمتا واهلنا زوروا زمونږه کور نه تا تکلیف ورسنه تکلیف وضاحت کوي وجنا بي وضاحت مجاتن ناغه به را د ډوډۍ په شراغلي دا د خبرې دي چاته اَلَنَظَر وَجِئْنَا بِبِذَاتٍ او کله دا غا تکلیف ته اشاره کوي راتل کړ دې مونږه په پیسو موس ذاتن لګو یا کوټو باندې جنه مفسرین دا وایي زين دغه پیسې چې کوم یوسف علی سلام مې دوه اغستوي آی کزن بیکاره پیسې پرته وی اغه غن سره راوړي چې ذات چرتو لګي بل ملک زمو ملک خونې لګي او قبل ملک و لګي هغه پیسې اور پس راوړي او فلنل کایل بیکاره پیسې واخله او پیماه پورا را کا كا، کار تاسو ډیرخ کړ دی اوتهصد د ب کاره پیسې واخلم پیه پوره رام تهصد دک بیا مفسرې اعتاج کوي چې تا خو د نبییانو او خیر نه سوال خونه نه کوي تهصد د سره ښدوو خصالو که نه د حاضو که مونږ په نښکې ان الله یجل متصدقین او چې کله وک تل دلته د دو اجرین انتها... تهته یاقوب علیہ السلام اگر من غم انتحا تورا سیده دلتا دودو پریشانی انتحا تورا سیده چی سوال تکیناستل او سی نوک راحت روان سکنا یاقو یوسف علیہ السلام حال علیم تم لگ پوئی تاسو پدی خبری ما فعلتون بی یوسف تاسو پدی خبر پوئی اگر چکلو تاسو یوسف سران واقعی رورداغ سران جن تم جایلون لیکن دادی چی ملامت دکی نخوا یو دم ور تداوی کله چی تاسو نا پ په وینو تاسو خپل روح کته غورځولکه خپل روح کته غورځم د دیو جنا دغه حسد ته چې سړیو ګوري او ایس اعتماد نشته چې فرانکي سړي کې وحاتت نه فرانکي کېونی چې د ام بیا او اولاد تشته نو بل الله سوګ دې سلام وه د بیگونه سړي سره ورونو حسد ديسته نو بل الله سوګ کله دا خبر راغله يو دا خبره کومه معلومات یوسف ته معلومه بلچہ ته انہل معلومات علامات نوم دو پته لګورې وقالو ان کلام ته یوسف انک ایتل اى انک یوسف خامخ یوسفی نو سو الله طرف نه حکم راغې قال انا یوسف ز یوسف ما د دوی اعتماد راشي وه داخي ادا زما سرور دی قدمن الله علينا د مور اوم د کنا د پلا را اوم, اوم, اوم, اوم, اوم خو صرف د پلا د مور ننو ته دلوی یقین را چې نو مې یتقې ځان بچی تاسو ګور ځان بچ نه ککنه ما ځان بچرستا سو هیڅ بدنامه پیسې دې کې معنا لکړي اته سو نه هیڅ وخت ما انتقام نه لاغستین کړي اول دل لاغلې انتقام اصل نه کنه چې دل تر أغلې شام کڼ خودمو خدامو دل تر بسرا ولای کنان کڼ پر خدامو مصر تر بسرا وره سده جیل کړي و او له ټکو لوينا مې یتقې دې انتقام هغه ستونه بل ته ویسبر په ټول مصايبونه فین الله علی وجه واجرل المحسنين الله انزعتنا نبربدی اجر د خیسا عمل کوونکو ما خیسه کارونه کول کول کول حالت مخشلل اتاسه بد کارونه کول کول کول نو دیر چنګ تک نهسته ایسوال تک نهسته تصدق علينا دا ما تا تخونشل حسد مکو وا به حاسد توب توان شي قوت ولار شي ادارنه عزت ختم شي رسوا بشي فسد مکو چا سره کوي اقلوا فبررماني تودار مختاج شيط الله اقلا سرق الله كنا علينا فكسر الله غوال درکتا تفمنبني وان كنا لخطئين يود فلرمي نوم بلغان نه چیندل در دنیاوی او اخروی دو منفعت بلغان نه دلت دنیاوی لقد سرق الله علينا وان كنا لخطئين يود دم خپل اجرم يومنا يقرن مونږ دي خطاكار نه ګور اخزم وي الان احصص الحق ما چلول کړه حکم ان كنا لخاتين فقدا خزر خوند ورته وی انک كنت من الخاتين عجل تک دوم وی ټول د مقابلہ کې سکراغلیو کنا خزر اغلیوا ما غوم ځان ته خطا کار ویلی اک ټولی خزر اغلیو غوم ځان ته خطا کار ویلی غوم ځان ته خطا کار وی چې شو تاسو د مخ کې نه آیات نمبر دیکھت اونتیس یوسف آردانها جاو استغفری لی جنبی کی انکی من الخاتئین اداور پسیتا سو بل آیات روارو ایک ان کننا لخاتئین فَسَلْ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ فَقُضَى وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ مُنْدَبَارَكَ السَّيْبَدِ مُنْدَلِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ عُدُوسَوَيْ دُمْ دَاوَيُونَ كُنَّا لَخَاطِئِينَ مُنْغَخْتَاكاريو أَغْوِيلَا تَسْلَامُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ إِسْمَلامَتَانِ إِذْ بَتَاسْمَن نُنْدَرِجْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بَخَنُو اې له هغه په قمیص یو څه دا قمیص زم ما هدا چې دا د فعل او مخې د کلام و چې ابي پاغه مخت طار خپل یاتي بصيرا شبه جگ جوړ زکا جڑا جڑا سره و بیا زت اينه کنه جڑا جڑا سره اسپ... سترګې چنه او کې نظر کم شو ادهانګه سترګې چنه کمزوري شو واتوني بهلیکم اجمایت ارا ولې ما تا کول نه خپل ټول خاص وس یو نمبر برداشت کوم زتا سو ټول برداشت کوم ټول راځي واتونی بیا لیکو مجما وی دغه غمو زیات شو مآغړنات راحتونو هم سوروس له واتونی بیا لیکو داولی وی گاولې زکه چې نوغاک دوه ومشققت کری کنه عدالت هو راحت ته دومره زمانات د نوکری کړه د ګپټی کړه جده خو سګنو اوا ته هاګانې بچتي هغه خوراکونه بچتي سامانونه بچتي او د ملک د د په اختیار ک دی او د د افاازت کوي د سرمایه د پې ولې د د بدن کېږي که نو دا ټول <سؤال> چې را شي نو بیا مغه ن خلاصېږي واات بیا مجموع را واللی ما تهله خپل ټول په یو زللبې ټول را ش ستاسو زه یوو بردهاشغولم اوس د تاسو ټول بره دا کوم ټول را ش په شاللی راغله والله ما کله چې جدا شو کاافله د می سر نه دلته می سر نه جو شوه هلته زرکې خوشاري راغله دکه یو سری خبر را ځي که د بدن به درونشي او جو بو بوج به یا جوی به کین او بلته به کینیا جو د کېږي پاسیمه اوې غمره روانی د خبره ورته را شي یره ننب زیات پریشانوم چې دا خبر راغئ او کله سری خوشارالي را ځ کله سری ترو ت داسې یره سرار نه نن خوشالو خوالو دس چې دا خوشې راغله ته په کې راغلی دا چلو شوغا چلو شو نو حالاتی که نه نو مخکې ولی چې یو زللمې خوشحالی شي سری برداسکونه نه شي که نه یو زل منې غم شي به سری برداشکونه نه شي اثرات غم را شي بیا غم را شي اثراتې خوشحالی را شي پسې بیا خوشحالی را شيقال آب هم پلار دو چغا هلته چې هم کې د ان لاجب د یووسوف ما له خو خوشبو د یو س لو لاان تووف ندون که تاسو غ مقل نهګئ قال هو يوسف قصبي راځي دوه زمانه پس صالح قال اوښله دوه مور زمانه لاره قال او اي قسم به خدای انك خلق انك يقينا تج لا فيز لا لك القديم قا من الذري كه پروتي اغه خبري کوي لا فيز رايك القديم اغه زړه خبري کوي مېسلي يوسف چرته دي او خبري چرته دی ده نه خبره شلات فلم ما انجال بشير وثار كلا چراغ اغل زيري ولا يهوداوې ژوندې قويس ماوړو زه یې رکمې سم جوړم کنه القاوا على وجدان چهره وال قالوا هاي کوم ویلو رواي چولې تختې زمون ته دا کپړې روا چوله داو بیا دبی د نه نه کومه کله الټي کې خوده نه اناسن لق عليك رسول ندي اورزول ندي هر دوی کې خپل معنی کنه القاوا على وجهي مخلف د معنی فرتد بسيران شجق اوور د لهمهکل لهکو معنوویلې تا من اللهمالله تعالمون می الله ټ کو چال من غب نیم الله ته ځ ک سا سره ته چولی قال غوی یابان نستهفلن دکه پلارارې جوته مچو دا کار م دا خبر ما ته خککارېږي الله د غذل کې وچي ما تا نوویللی تهمه کوئ د پلار خواللی عالم غب نه لیکن لېنا سراتو منې پوه شو دا کار م کوئ دی کې تا اوسله خیر نه شته بیا چو شي نو پلار ورته نه معوویلې م کوئ قالوا يا ربنا استغفر, استغفر لنا ذنوبنا كنا خاطئين غور ارزه کوي وین كنا له خاطئين انا كنا خاطئين حسد تر ودا چل کی غادا ل بچي دي انتهي ذليلهم شي ادارنګ رسواهم شي او بلغان نغبل ته ترقی ملو سي ولا غت عذيه تر سي صبر کي فبر وزي قال سوف استغفر لكم ربي سا استغفرنا سو يا ربنا استغفر لنا ذنوبنا بخنه غړو مون د پاره زم دي زکه مون ته ډیر زیات تکلیف وراسو کنه اا دوه زمانه تو جړولې مور جړولا تو جړولې اننا کننا خاطر راسو فسوف استغفر لكم ربي دا ولي مفسرین وای دا حقوق لري بعد دي چې څوک ماف کړی دی او کنه علما تاسو کوم هغه ماف کړی زمو ماف کوم یا د استغفار د قبولتی کأ وخت کې کنه څکله پښمنۍ نو دیکې استغفار دعاګانې قبليګې ځवत عذل او خصوصی وخت کې دعاو کوم چې ټیک د ځان لا غږوندې راکل خبري ختمه لک خبري غزینې کسانې کنه کار دې سره شي یو شو کړځا خله بچ کړې ځکه خلاص لک دا مړ وینو بیا بسې چالو شو کړدل دا مې لا وشه انتقام اخلم تاسو ته خیر کوم نس خیر ده هغه خدای راک تاسو استغفرلکم ربن نو والغفور الرحیم ما د خللوصف دا سلورم زل چې ټول په یوزل م راي اول زل ناشت کې راغ زل ځان للب ب ان سره بنیامین راشته درم زل دغو طلب کې راغري بنیامین پاتشهدي د طلبې راغلي سرم زل ټول راغل رمما د خللو صف او ال یا به کله چې دن شل په سره خاص مور پار زنه خلګولته وي چې را مور امړه او ادب ماشوونه نه چې قرآن پاک کا بوي وي خبره ختمه شلله کا او ورپسې چې هغه آیات و وقر ولو سجد ورفاع بوي هلته مبويده الیه ابويده او خر ولو سجد دا ورپسې ټول خبره دلالت پدې معنی کې نو قرآن سرګن ټیکی هغه دا دانو چې مور امړه فلما دخلوا على يوسف اواه اليه كل مصيبه راغله جراحتهم وني كنا وقال ادخلوا مفسرين لكك ددوا راغلي فلما دخلوا بها وقال ادخلوا تدن مش النبسنج ودن نشي را دوزال شو مطلب دي فلما دخلوا على يوسف لا بتورد من المستيا نو وقال لدخلوا دانا تتاس اللق وقت فاراغلي جماعه ملاقات راغلي خكارشي عبابه دې خپل ملک ته ان شاء الله امنين خو الله امنين په امن بیا یې ان شاء الله پاره و تاسو دلته حاول دخول دغه راتلل او دیم دخول دغه مستقل پات کېدل سره ملاقات لنی را ما غختلی تاسو اوس به تاسو دلته دا ما مرڅې نه واره فهم و او چې سره مورا پلار خپل پخت وخر لو سجدا او پری وتل سدو دی یوسف تا سجدا سیدا كون کی, کی سیده، سیده یا هغه جن کی تاذیمی سیدا چیټدل اگر اوو نو کته کوم څنګه خوب لیدلو هغه شانتی یا سیدا الله توکف په طرف یوسف وا یا زمير له الله ترا جده چا الله تک تر سیدا وکړه ته ټول مونږ الله به یو جوړو هغه رک یوسف اګه جیل بنیامین او موږ لرینه دا ټول الله یوځکلون الله ته سیدو کړه یا سیدک الله تعالی په طرف دی یوسف او یاغه ت فقط کټشل کټشل وقالا وی ابته اپلار جماه دا وی لور دا غه تعبیر دو خوب زما من قبلو چې ډیر پخام لیدلو قد على ربي حقا تا خسره او ګرداو دا خوب زما ربي رب زما حقا پرښتیا او قد احسن بي اما سره ډیر احسان وکړه اېدا خرجنیه من السجن کله چې وې وخلم د جیلنه وجاب بكم من البدو او راځسته تاسو د باندونه الانکه پکار دا و چې سوف علی سلام دا سی ویلې وی. قد احسن بك وقد احسن بك ما سره زما رب ډیر وکړل اذ اخرجنی من البيره واخرجنی من السجن کینې وخلما او دغه جیل نه وخلم نوقدر کله یو اړتکه ویلې وې نو کۍ ته تلې څنګه وې کۍ ته کۍ دنه شاسکارو خبر او بیا ویښنه کې دا چې د رونو او اوښت خو یوازې لولې کنا الله تسليم علیکم اليوم اسم علامه نشته اوس خو مو را پلان مخکې دا نه که کیګنه داو شریف خاندان دي خپل نبی کلارې نبی نکي نبی اور نکي نبی دومره شریف خاندان دي دا یو ځل یو خبرو کی. بیا نه شریف سره چې خبر هو کې خپل خبره نبی نه چلی ویدا جبل دا چر تزه نه کوم لا تسلی و علیکم الیوم نو سغه دې کوی تذکر نه کئ نجیل تذکری کئ یادو مطلب دارې چې کوی تذکر هو او دې جیل تذکر هو کړه دا ولي ذکر چې کوينه و وطن غلام جوړشه او جیل نو و وطن بادشاہ خو دې احسانات ذکر کوي کانا احسان داو احسان نه ریچه غلام جوړ شي ادا احسان ده چې بادشاہ جوړ شي ګورځي به نه واکل نو بادشاہ وکړه ما تاسو ته باندې و نرا ويستې خارطا خارطا سره راشي سہولت کنا دلته چنه واغت تفسیر سراج المنير کي لګلي چې الله رب العزت بارك د خیر ارادو کې واغه باندې نرا ويلي خارطا باندې نرا ويلي غر نرا ويلي خارطا ولي التو هر قسم مشقت تکليفي کنا او خان کې هر قسمه راحت تکلیف زمو یو مرګرو د دی علاقي درجه ادا زمکهخه کوټه خمالدار سړې پېنډه کې پاتګه مونږه کارلال تلاډ آتا مایا خلک نو کړئ راځي ډیپټایلر راځي او تاسو خو دل ضرورت نو قوله خپل کلی پرې خده التا ارس وافرہ خما زو سره پاتګه دي ټول راغلي حرمت قاریسو د غرو د انخار زمو بډغرام ودا اګه واخلم د غنوو او بدینو او عدالت <سؤال> دمر سہولتونو بازارونو یو یاغت غره دی او زه پنده ترلاسه کوم یو غس د شپې یو لس بجې دی زتا ته تما ته نو زده چارګانو یو من وړونه پیدا کولی شم غاړه واخلم بازار کې ورردم یو من وړونه تاله د پنده خار کې پیدا کوم لیکن کلی تلرشه پديش یو چرګ نشي پیدا کولته والته تو تکلیف چې ملما راشي د شپې نو اگر وونه خپریدا کلېجان خپریدا یو چرګم نشي پیدا کولې او دلته چا نه غوډ یوم من رونه چرګان خپریدا یوم من رونه چې سمره چرګان شلل دا خار او د غر وې دومره فرق دی نو دلته وی کله چې خار نه د غر نه چې خار خارته دې واره کړه الله خیر اراده کړی کنه اول و من بعد نه زه شیطانو بیني او بیني اخواتي تای نه وخل الکذا ما ستار وانا نشته خال دوما رانو خپل ان کیسره لا رونو تاوي تا سره خو دوما رانو نشته رونو رونو رونو خو دوما شیطان سره ده اغه مز نو وکه خوشاله سل کنه ان زه شیطان بيني وبين اخوتيك چټونګا چول و شیطان جما جما درونو ما بين کین نار بي لاتف لما يشاء الله تهفته رغن بارك بين ذات انو العليم الحكيم کدا دومره په د تمام حالات باندې اپو ده کول نو واخ لاخيره په نسوره حالات طلاغ نل د حکمتونه ځزې د کورا بار کړم تی دومره عمر پریشان او اذرنګې زما ړونه پریشان کړل دا مصیبات دا دی مونږه الله پوه چې دا کار الله ولیکړه غالا ته متوجه شه رب قلا تئني من الملك ارب زما تا را کړ زما تا بادشاہ یو علم تئني من تعبير الاحاديث اغه نه امتون دا ذکر کوي کنه او ان اذرنګې علم تئني من تعبير الاحاديث اته تعبیر را کړي ما ته خبرو قا تعالی مرا کړ ما ماته د تعبیر د خوبونو یا دلایل د توحید بل ورکړو کنه او دا خبر ډیره کمزوري دی چې به دا خپل سر بیا وادو که او دا غرب با چې مور شوخه د هغه بیا با کیره شله بیا د دوجبن تیردا اولاد وشم دا ډیره کمزوري خبر دی زوی کی خبر دی یو متهمه زنانا سکار د چ نیبی هغه متهمه زنانا اغه اخلی چې هغه من تهمت په جنا خو نشتا لیکن تهمت په جنا خو دی کړ انبیا خدا سي خلق نه دغه ډیر صفا سوترا مشکوک شينه اغه وکړه کای پډډا ګرځي دې خبره قران نه دی ذکر کړی نو دې ته ساهجت نشته انص صحیح رواياتو کې دا اچته چې هغه سره به وعده کړی دومره دا چې الله رب العزت هغه ملک د مصر بادشاہي د خزاني ورکړه او اغه دور کته نو زیات ضرورت خزانه و نه داسدار کته بادشاہ دیو ازینو مفصلینوی اغه بادشاہ ته کې د انتهایی اعتمادې قاره شو مخ پهن ټول امور د تاواله کړل ظاهر ددا داسې کس خو بلغه ته نه مونږ دی ک کنه ټول امور د تاواله داسدار لکه مکمل بادشاہ خزانه مالک خودې شو او اغه خپل امور ورته مو حواله کړل انته ولی یفد فتاه السماوات پیدا کون کې د اسمانونو د زما کې انته ولی یفد دنیا او اخرت که ولی په دنیا او اخرت کې توفنی مسلمه دانه چې مرګی طلب کړ دې توفنی مر را ولی مامنه کله چې را ولی حالت اسلام کې وال حقین وصالحین یوز کې ما اوچته مرتبه والو سلام ذالک مینم <سلام> با الغیب دا خبرونه د خیب دین وحی الهی چماده دې خبردار ک یوسف علی السلام ارتبان واخله دات چلو شدات چلو دات چلو یوسف پما کون تل دیم نه دو دوسره حاضر حاضر یوا دیواله ایز ماو امرهم کلا او کوره مشوره مشوره خپلهم وهم یکرون وهم مکرون کول چې دغه سیهت نی یوسف علی السلام نه یعقوب علی سلام زین هغه شامو مثال ته څنګه راغل مکمل کیسه بیان سلا اوس په خدو مسلمان مسلمانان چیکنا او ماک سرو ولو سته می یونه د اکثر د خلکوونه ایمان راړون کې وله ته او ماک سرو ناسې میین نه و هرسته ایمان مه ډیر خل سووکې که نه ایمان د راړی دو ان کې ت تون نه غواړی او ما ته سرهله جر نه غواړی ت دو نه من ساجر چې دومره ل ک وکړه اوسپصې را کاه لا س نه تک رااض د لاې کسه د در توکم پنجکه بهه کوئ هغه جیل سفل ملوکې یو کس ناشي ويرا شي تاسو ته د دې علاقه دا چل شو دا چل شو دا چل شو الله سور په راکاي را شي تاسو یوسف عليه السلام کیسه کومه الله سور په راکاي نه و ماتسلم عليهم نعجم زګه چا و کیسه کولی داو عادت دا وکنه زمانوې کیسه اورم او د الحفيص جمع کای اوبه ز کیسه کوم داوم نو کیسه دا کنند دوو ملکونو کیسه او بیا چې هغه رونو کیسه دا د پکه خزم کیسه دا بد الجلانم قصدا بد القاتن قصدا دا ټول کسې دي کنه یو کسه خونه دا من نو معط السلام علینا جرین والاذکر للعالمین و کئی منات فی السماوات وازدانا سدین انکار هم د ډیر دی نه خونه برا وکتا یمرن علیها و منامورزون دو پغیمه نذیرازی دو د دو دغین راز کې سو مطلب به ومنی کړه خپل مرزی کې خپل مرزی کې و ما یومن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون ایمان نروړی پالمنې اکثر د دی نه الله هم مشرکوون مګر دوچیرر نغ شر کوي بیا هم ش کې اختري کوفر ک اختري اوان کې دومره ل اکېکر شوئ بیا په کار دا چې دو من ل که نه و نهله س نوتیزه کلله را ول ت د هغو وضعحتې ما میوت سرم بالله الله هم مشرکون مګر دو چرغه ش کې وتراې ش کوي اف مینو ته ته همغا شو منذاب الله افامنو په عملې ددې خبرې نه انتا تيهم غاشیه تن چراشی پدوم نه را گیرون کئ ان عذاب الله دا دان لانا سی شی او تات تا تيهم مساع یارا شپدوم قیامت باغ تا تنا چانک وهم لا یشرون دبن پویگی یاز یو خبره خوند کنا الله طرف عذابونه مصیبتونه چراشی قل هاذه السبیلۃ الی الله استقاردغه دے خلق مسلمانی گو کنا تو یان زی سبیلیک دا لار زمادا سکوا ک کومایو اغزالحكم الله ربنا شرور غلتم الله ربكم دغه صفات ولا الله چې دا ساسو دي اجازه کوم تهود کی تذکرہ دا سوره یود کی یا قوم یعبدون الله ما لكم من اله غیرو ادو الى الله بلم خلق الله طرف تاک کس یوسف علی السلام ویل و امر الله تعبدوا الا ایا خلق الله تعلم على بصیرت سرد بصیرتنا سردی یقین کامل نا چې په دغه خیر ده سرد دلایل توحیدنا دانا نه چې دا دلیل نشته ا د ویلن لا دلیل پینشتم د صورت پر دیمني دلیل ده کنه علا وسیرتنو انا دا زما کار دی ومنه توانی اصول چې نهغه زما مرګري دي ها تا مرګري سوکتی دغه وځه حد دا کار دی چا چا دی دا زما زما مرګور دی تا مرګري سوکتی زما مرګري هغه دی چې چا کې دی دا او سبحان الله زما مرګري هغه دی کنه چې هغه ده د توحید, توحید ده ده الله پاک غنیدار ہے بو دشرکنا و ما انا من المشرکین او نیم دې مشرکانو نه هغه زمان نه دي عمر سلام دا تسلیو نبی السلام دا اخر کې عمر سلام من قبل کا نی لیکنه مکه تا نه الا رجال انه اليهم مگر نارینه چې غاې کوم غوته مینال القراد كل ولنا یو زنانا و ما كانت نبيا قط انس ولا شخص زفت عالي الله چې نارک يو خدې نبی نه د جوړه کړی کنا او زنانا راغلا اي قران کې وختم نبيين دي نبیات دي زه خو چې انا راغ نبيات او پیغمبر صل الله عليه السلام هغه وختم نبيين دي د نبياتونه دي خو خضر نبوت داوا وکړه ا بيټین نه شو کنه به مسلمانې عذاب سره اي اوغ اوکړه سلوکړه غسر نکاوک هغه صحابه چې نه راپاسېدل جمامک ډیر الوی جنگ وسه ذنئ مورخینو لكل جووسوا ذن اشپاک سوا ذن دول سوا صحابه او تابعین داتن التا شیطان شوی دی دا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او دور کې دا لوی جنگ شو مسلمان کذاب سره چې هغه نبوت دعوه کړې و نو د انبیال ګورته ته ویل دی انا وامن تمامانی و معنا من المشرکین ادا الا رجالا نو طول سری تیر شي دی نو خذوک ن بیا نشت کنه و خیل اللهم الى القلى فلم يسيروا دون كذ فيلارض يزمك كف ينظروا كيف كانت عقبات الذين من قبلهم شو ګوري سرنګ شانجام دا کسانو چې انکار کړو د امبیاونا يا دين د امبیاونا يا د توحيدنا ولدار الاخره خير للذين يتقون فلا تاكلون کور د اخرت ورده لپاره دا کسانو چې ځان بچ ساتي د كفر او شركنا افلا تاكلون ستاس ادنا غره کوي غله ترجي ورکه تسلی حتی زستا یا سر رسول انبیا راغلی راغلی بیانو راغلی بیانونه کړي دي بیانونه کړي دي نو منند نا منول نه دا عذاب راغلی ما عذاب کول راغلی برایا تو غره عمر سلم من قبل کا الا رجال النوح اليهم نوغه تو وه کړي و نوغه بیان کو کو کووله څنګه یعقوب علی السلام غین مکه سورته هود ک ان بیا داو بیان مکو کو کو کو کو چه اون نه منندلا د توا بشل د عذاب به کله را ته ست یا رسول کله به چې نومي دش هم بیا ایمان د قوم کافر نه نو بیا پس به اذااب راې که نه جو دم خوااضب نه را تل نه نیم کاله ګوره نیم کاله نو سلام دعوت وکرد د عذااب خولی د راغلی مطبب دا د عذاابې نمبران ما لګېوک دعوت طبباره خلکو ان کارو دعوت نه. په بیا په روح عذاب راغی دا عذاب کله راغی حتی ځستا یا سر رسول تر دې چې نا امید شل د امبیات د تچانو حتا نو متعلق مطالق متعلق دین ارسلنا پرې ککنه ارسلنا پرې متعلق شو او جن نو انهم قد کذبو جاءهم دا زمایر دی جنو کزبي زمین طرحه دي انهم کزبي شش طرحه دي کذبو کزبي شش طرحه دي جاءهم نو د دې چا نو چونکی یو قوم کافر دي یو قوم مسلمان د امبیاو تابع جو انبیا په خپل د درې کس مخلوق دي نو دا مختلف زمائر د غدری او قصمو کسان تراځي دي حتی زستای اثر رسول تا امید شلل اول بدام اول ماندا زستای اثر رسولوم کله چې نو امید شلل پیغمبران د شش نو امید شلل ایمان د قوم کافر نه ایمان د قوم کافر نه امید دش لل وضند او گمانه که د مرگرو د پیغمبرانو ایستا یا سر رسول نه امید دش پیغمبران ایمان د قوم کافر نه وضند او گمانه که مرگرو ده پیغمبرانو انه هم یقینا دا مرگرو چی دی قد کذبو دوسرะ دروغ و کلشه تروا ده نبیانونا وضند او کی زمین اگه مرگو رو تا انهم کی ام بیاو تا قد قذبوک دیکی چنهم زمیر دا مرگو رو تا نمانا بداشی وزنو گمانو کدی مرگو رو انهم یقینا دا انبیا چی دی قد قذبوک دوسرا دروغ و کلشن من جانب اللہ یا انهم زمیر دقا اطباو تا صداعت پاچی دا. دوسرا دروغ و کلشو انده درف دی نبیانو ناچی امداد دا برازی تر رانه غیر نجا هم نسرنا راهم نصرنا یا چه نو را یا سر رسول نو امیدشتل انبیا ایمان د قوم کافرنا و نو او ګمانو ک د کافرو انهم قد کذبو یقینا د انبیا چې د زنګ کی زمیرغه کافرو ترجه کا انهم یقینا د انبیا چې قد کذبو دو سره دروغ کړه شپ طرفه د الله نا عليهم نمدد براځي کافر بتواکیګه هونسلانو جا هم نصرنا جا هم نصرنا کافر دان ویچ دو سه دروغ شو نو تدریپ پرځمن امداد راغې نو مونږ چې واده کړی وای نه لن سر رسولانا والذین امنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهد ماګه وجود تر اخلا کنه دانا چې واده وا او وجود تر نه غلا نو دا مطلب بیا و اورای نه امید ایمان د قوم کافر نه وظنوا ا دې قوم کافر دا غمان وک ان هم یقینا د امبیا تي قد کوজিব دو سه دروغ وکړه چې طرف ته امبیا ونه طرف د الله نه چمدا د نصرت برازي نوران نغي نو جام نصرنا نو دا غو کوم غمان شو کنه او کوم غمان غلط شو یا اذا استیا سر رسول نو امیدشتل هغه د ام دا دله نخونه امیدده کې که نه ایمان د قوم کافرنا نه ووزون نوک زمینمیر بیاو ته ان نه هم دا بیا تا او قد کوزيی وک درغکړه شي دو سره دروغ وکړه شي دو سره طرف د قوم هغه مسلمانانو نام بیا ما نه دا شي نومي دل د قوم کافر نه وزنو بیاو دا خیالو انهم قد کوزیی وک چې د دو تجزب وکړه شي طرف د هغه مګونه ممنالو نه او یبتلا امتحان کراغلل دو دودا خیال راغی چې اوس په دوم زموږ تخزیبو کې کافر خواسی یم نه منی کاخير د امداد او نصرت او خپل مرګریبوم منگ... انکارین شي نو جام جا نصرنا امداد زموږ راغی نو هغه مرګری په ځای پات تسل کړه من نشا دانہ چټول بسل مخکې صورت وحود کی تفصیل تلو کړه نځاینا وحودا نځاینا صالحا نځاینا شویبا من نشاو ولا يرد باسن عن القوم المجرمين عذاب راغ پدومنه نو هغه کسان چې مونږ وښتنغه مونږ بچ کړل چې ولا يرد باسن عن القوم المجرمين او نو آپس کې عذاب زمون د قوم مجرمانو نه لقد كان في قصصهم عبره لولل الباب یقینا پاکېسي ددو کې ډېر عبرتون دي لپاره د قل مندو ډېر دي کې ډېر عبرتون دي کنه دکسي کې څنګه عبرتون دي اغه مکرونو تدبیرونو نواخلا خم مکرون دي په بره لاړل بد مکرون دي ک سړو دي ا کخذ دي نو پکه تلاړل کدن نو کارانو دي نو پکه تلاړل پکه تلاړل کنا په بره لاړل او چا سره حسد کيد په بره چا حسد کو نار تا او تا خبره سرګند شوا چمبيات نو اغه هر لیا سره اگر معصوم جا دي ګناونونه کټولک دنیا اور په سراجم شي کنه بیا ماغه غلطه پني شاله په غلطه نشاله ولایت دی اولل الباب ها کسو قمق کلی نو خبره جدا ده لیکن عقل مند ویک هغه لپاره خډیره برت کنه ما کنه حدیثن يفطر طنو ده خبر اتحاد نه جوړ شي دا یو قصص ده ځان خبزان دي کسانه ولاكن تصدیق الذي بیندیک لیکن تصدیق جایه چې دینه ما کې چې شي او تفصيل كل شیء وذا حتارشی و هدان هدایت و رحمتا لقومی امینون ما تست و یو خبره خبر کرده و شکر قرآن شفت کل زکر کی گین و رحمتا و سرخان هدان دا هدایت اکثر زمونی کو و سر و رحمتا ما وجه ویلی و چه تایدادا ما وجه ویلی و چه تایدادا بیویم کوي ما دا وجه ویلی و هدان دا چین لا ی عمل د ژون دی دی وې به زندگیې تیای تیای تی که اووب شيسه رارحم در مننی شيک دا ډیپی ده دا ته کا کوي کوي کو کاې کوئ سل بچې کې دومره خواه هتهویللا شيجیپت یا سر تنخواه دا دوی به تخورې خورې خورېسیچل بوش شي دوی خواړل خو مقصد نه دی که نه سچل بوششي صحت با را شي دا زمکته کوی کوی کوې قیوهکهډو چل به کوي سچل بوششي فصل و شي دا دکان وکای کوي کی سټل ووسی دا چرانوګه پېشي ورا شي دا الهه مسئله کی کی سټل ووسی الله ورجا شي هر شی, شی موقصدی کنه دا هو دان دی پدی منی نه د قران یهدی للتی یا قوم د اصلار خی دلا سالم الله لمن وزي زي زي زي سټل ووسی قران خبر منی جنا مکوو غرام مکوو ډاکی مکوو شرک مکوو کفر مکوو حسد مکوو ګم مکوو دا وې موز کوان دس کوان ا دس کوان موج حاج دکات ج د مبل معرو دا کوه دا کوه دامه کوه چې چل ب چل بهده او شي رحمت ل کو میوون یا به د ا اثر مرتب شي نه دی خړې صحت بره شي که نخورې نوه را شي زمت دا کاې نفل که نه کوې سو را شي خوراغ مطابق دو تیری نورحمت بره شي که نه تییر نهه را شي رحمت ل کو میوون نودی صورت کې هر قسمه مکرونه هر قسمه جړگانانې او دارنې نفی ش پهعلم د هر چا نه نا پلار پیدا نا زامن پیدا نا انبیاء پیدا نا غیر پیدا نا بادشاہ پیدا نا نوکر پیدا نا خزی او نا نور سک پیدا آلیب الغیب یوازیو اللہ دے دائی تفصیلو سا اللہ دیمان توفید سار و سبق انشاءاللہ پاوبان بیاتا وجی ویوخا تین بلک زیادتو پاوبان بیاتا وجی انشاءاللہ شورو باتا Bye. Uh -huh.